Mondja, Bálint hallgatunk ezzel a kis kraftverkes introval. Köszönjük szépen! Üljetek bármikor ilyen hasonlókat, nagyon szívesen hallgatjuk őket. És ezennel üdvözlünk benneteket, ez a 169. podcastünk és ismét itt van a teljes csapat. Kezdjük akkor a múltkori hiányzóval, Sorterrel Sziasz Szorter! Sziasztok! Itt van még Black Sheep. Sziasztok! Gergő. Sziasztok! És itt vagyok még én, Freddy negyediknek, na. Hát volt egy kisebb szünet, de ugyanakkor nem, nem voltunk inaktívak, mert Gergő összehozott például egy Hanibál filmbarátok express és ez most tényleg Express volt a 15 percével, de Hannibal sorozatot szépen végigvette, és ott van még a trónokarcás. Mennyi volt? Három és fél, négy és fél? Három óra, vagy? 44 perc. 3 óra, 44 perc az utolsó évadról. Elég kiosztott a távolzós emóciókat itt a hallgatóink között, a, de igazából gergő tükörszokállást. Megszoktuk. Megszoktuk már. Hát, hát a Csúnapnál azért már készültünk erre, ott ugye heti szinten Aha. jött ugyanez a roham, úgyhogy már egy kicsit úgy immunisak lettünk erre, és persze el lehet mondani a véleményt ugyanúgy, de az, hogy lehülyézzük, és hogy neki azért tetszett, mert ő hülye vagy, pedig, hogy ő nem látja a hibákat, lehet, hogy csak más keres egy filmben vagy sorozatban, és ez ennyi. Uh -huh. Ennyivel el, el kell rendezni, srácok és kész. Jó, ezeket megtaláljátok a, a, az iTunes-on, meg a, a Spotify-on is. Kísérletképpen felraktam, majd megnézem a, a számokat, hogy hogy mennyire különbözik attól, ami, ami szokásos, mert ezeket nyilván kevesebben hallgatják, mert ezeket special Azt hiszed, special a trónok interest. harca, az szerintem az egyik ténysebességgel uh, kilövő podcastünk uh, volt. Igen, ugyanakkor a, én ezt a Hanibára gondoltam. Ja, mert hát az a, a, a trónok harca az, az tényleg egy-egy külön kategória, de uh, hát te még egy adásunk sem érte el ilyen gyorsan a tízezret. Mi már tíznél tart? 12 ezernél pontosan. Aszt, jó. Hát mindenki trónok harca lázban volt, úgyhogy az, az most jó. könnyű célpont. Hát ennyire nézem a számokat. Nem, nem <gül> túl fontos tényező, de megnézem azért utólag, főleg most már Spotify-nál is mindenféle érdekes adatot le lehet húzni, hogy például a nemek eloszlása, meg életkor, meg meg honnan hallgatnak minket, ilyen uh, szingapú volt, múltkor a harmadik leghallgatottabb Asztra. hely. <gül> <gül> Azt a rohadt! <gül> Érdekelne, hogy ez hogy jön ki. Tehát így így uh, Erdét is be előzte Romániával, meg ilyenek, úgyhogy uh, nem. Szingapur. Ha valaki Mi? tudja választ, hogy Szingapúrban milyen fenklubunk van, vagy akár nyugodtan írja <gül> meg, de uh, lehet, hogy majd akkor kiposztolom egyszer. Tehet, hogy ott vannak ilyen, ilyen ö, ö, ö, csapatok, akik így délutáronként összeülnek, és akkor közösen filmbarátok. Ja, majd megy, magyarul és... megtanulnak. Igen. Egyébként még az is kell. Mondjuk, a magyarul megtanulnak, lehet, hogy nem mi vagyunk hát, a legjobb igen. alternatíva ja. erre, hogy valaki magyarul megtanuljon, mert hát nem mindig fogalmazunk pontosan, de egyébként tényleg érdekes. Uh -huh. Jó. Köszönjük szépen a képeket. Kettőt kaptunk egyszer Gábortól egy nagyon király kis John Wick-eset. Itt a Gergőn van mindig a, a hangsúly, hogy hogy áll éppen az aktuális frizura és Gergő. El kéne gondolkodni ezen, tehát ez... ez... Egészen hiteles Kianu Reeves vagyok, nem? Igen, igen. Ja. A, ti meg úgy néztek ki, mintha Kianu Reeves egy Mortal <gül> epizód a szeretnél. <gül> <gül> igen, Jó. Úgyhogy köszönjük szépen, illetve kaptunk még egyet Dávittól. Uh, ismét egy olyan filmhez, ami nem szerepel az adás listánkban, a, a világ című filmhez, uh, Vincent cassell el nem tudom, a nekem Tommy nem. Tommy Dumáival. Aztános. Ja igen, ezzel reklámozzák, hogy az év legütősebb akció vigyáték a Fluor Tomi Dumáival. És így gondolkodtam, <tos> hogy, hogy ennyire híresek Fluor Tomi Dumáival. Ő szinkronizál? Szerintem ő a szövegkönyvben vesz részt, vagy a fordításban? Itt, De ezt tudom. hogy kell elképzelni, hogy a castle bemegy valahova, és ez hogy Vagy Van benne pár csicskitás, és akkor azt mondjuk aki, a Keanu Reeves, amit szóval találtak ki. Vagy itt bemegy, és well, hello! Én benne. Me, ez megnéztem valószínű. az előzetesét, és uh, nem igazán hozott lázba. Nem jöttek be Floor Tomy Hát én szerintem azt nem is figyeltem, mert. Ezt eszemben tudom, hogy siászni De például. Neki voltak dumái, tehát hogy így, hogy így effektíve. Ez nem gondolkozom én is, mert hogyha. Mondjuk én nem vagyok egy hogy ezt azt mondom, oké, okay, de hát itt ebben feltétlenül. De, de tudjátok... az az Tudjátok, uh -huh. mit lehet, hogy megnézem. Tehát most már csak emiatt, hogy, hogy figyeljem, hogy Tomi milyen dumákat nyom bennem, most már ennek kíváncsi vagyok. Uh -huh. És jó. akkor utána lesz szól a kibeszélő, és oda el, hogy szort ennek a dumájában, és akkor ez így teljesen jól működik oda-vissza. Jó, meglátjuk. Ha bevállalod, akkor nagyon. Hát ö, ilyen ajánló után vicces. Jó. Egyébként én láttam, Fluornak volt valami dokumentumfilmje a karrieréről. Igen, a soha vissza nem térős vagy jó ja, nem, az más a fluor. Igen, és általában jó. Fi. Én, én megnéztem, jó. és ez tök nézhető. Tehát, Igen. Uh, ilyen, ilyen érdekel. Én nem nagyon ismerem a srácot, de tökre átjött, hogy, hogy milyen útja van, meg, meg tényleg uh, elég jól és, és intenzíven csinálta a rappet annak idén, mielőtt ilyen, ilyen poppos lett mára. Úgyhogy uh, aztán mind a videófilmen fenn volt, viszonylag rövid grövid, óriási bukot nem tudom, talán ilyen 28-an nézték, de, de nem. De én nem voltam vele. Azért ez mondjuk valahol már gyönyörű. Igen. <laughs> ja. Jó. Uh, el nem tudom, hallgattad a legutóbbi adásunkat? Mm, hallgattam sok részletet belőle. Melyikre gondolsz? Az elején volt egy játék. Nem tudom, azt hallottad -e, uh, Hogy Szerintem az van elején... három, három ja. film, és az egyiket kiválasztott, hogy azt egy hónapig újra vetítik a moziban. Igen. És te nem voltál, úgyhogy most ezen A lesz ott a versus, meg a... Nem, nem, Fogadjunk. Nem, nem. Ez most pont fordítva, hogy van három film, az egyiket egy hónapig újra vetítik a moziban, a második az úgy marad, ahogy van, és a harmadikat soha többé nem láthatod. Ezek most olyan filmek, amik neked kedvesek. Úgyhogy akkor el is kezdem. Ez első a holló, a második a nekem 8, a harmadik a gyűrűk ura, a két torony. Jó, elmondtad, oké, mehetünk tovább. <gül> <gül> Ennyire, olcsó nem úszod meg? Én, ja, hogy válaszolnom kéne. Holló, nekem 8, mm. gyűrűk ura. Két hát, torony. Soha többé nem nézem meg az a gyűrűk ura, mert másodikat nem nézhetem meg, de ott az első, meg a harmadik. Tehát uh -huh. Jogos mondjuk. Ö, nagyon szeretem a második részt, de kibírom, ha többé nem nézhetem meg. Ö, egyik úgy marad, ahogy van, a másikat újra játszák a mozik, ugye? Uh -huh. a maradjon úgy, ahogy van a nekem nyolc, és a mostani megalomán képegénydömpim filmek ellensúlyozásak éppen Holló menjen vissza a mozikba. Uh -huh. Kicsit mutassa meg az embereknek, hogy ezt lehet máshogy is. Majd a Joker majd. Lehet jöntek. mélyebb ö, tartalommal is csinálni, lehet komolyabb tétekkel is csinálni, és hogy ilyen is van. És hogy ez uh -huh. igenis legyen újra ö, köztudatban. Szóval végül is annyira nem volt ez vészes, mint amennyire elsőnek tűnt. Kiváló választás. Én is megnézném újra Hollót. Nagyon jó. Oké, köszönöm szépen, akkor ennyi volt az elmaradás. És euh, népakaratában legutóbb a Tom Lion lelkes hallgatónk által beküldött No ómen, Omen, avagy reskes Szabó János című filmet sósoltuk ki. Magyar kultuszfilm. Igen, mint, mint kiderült. kiderült <laughs> le is lettünk oltva, hogy hogy, hogy hogy nem hallottunk még erről a filmről, mert ez ilyen óriási kultfilm ez volt ilyen, a film, igen. Ja. Most pótoljuk, és hát utólag derült ez ki, hogy egy amatőrfilm, tehát én nem vettem ezt így észre IMDb alapján, és még azt se lehet mondani, hogy az 55 szavazat <gül> hogy az árulkodó lenne, mert én láttam már mozis premiéreket a pontozás után hogy helyenként kb. ugyanennyi szavazata van és nem amatőr film úgyhogy ez sem teljesen mérvadó de akkor erről beszélünk a mostani adás végén de sorsoljunk akkor, miről beszélünk a 160. adás nem, 170. ben bocsánat frissítettem a listát, 1859-nél tartunk. Képzeljétek el, 1800... Hol van ez? 1856. Tehát iszonyatosan a végén küldték be először a pusztítót, tehát az Stallornos filmet. Ó, oh, azt nemrég megnéztem újra, az nagyon jó. Én szerint egy három hónapja talán. Én... És Hete. még több benetesebb hogy 1847. helyen van az igazából szerelem. Jó, az <gül> is de jó. Há háromszor ellenőriztem le, hogy ez, ez nem létezik, hogy nincs még a listán, és nem. nem Igen, erről már, erről már többször beszéltünk, hogy lehetséges, hogy azért nem küldenek be most már. Ez túl Igen, ja. úgy vannak vele, hogy hát ezt már biztos beküldte valaki, és hát kiderül, hogy nem mindig. Legutóbb egy hallgatónk leírta, hogy milyen kötelező elemek vannak a a sorsolásunk, nem tudom, szolvastátok e Igen. <gül> nagyon vicces volt. Úgyhogy most próbálom teljesen másképp csinálni, úgyhogy megnyomom a véletlenszerű.org nevű honlap nyomógombját. sejtem, hogy mi volt az egyik, amit kiírt. Bármint 15. Ó, oh, wow. A Ez még. Vissza a kezdetekhez. Ah, oh, nem igaz, mi ez? Na, ez jól mindig, mindig jó szokott sikerülni ilyenkor. Hát, jó. Na, mondjad már, pedig, hát megből. Sanyi hallgatón küldte be a G.I. Joe rajzfilmet. Az jó! Jött. Én azt szeretem! Joe. G.I. Joe rajzfél. ezt rengetegszer láttam. Úristen. Annyiszor ezt... hoztuk ki videótékából. szerintem, szerintem... 8-9 A biztos. Blacksheep, ezt mi is kihoztuk annó, nem? Nem, tudom, én, nekem, én, nem, én, én szerintem nem láttam G.I. Joe-t, én az ilyen rajzfilmekből teljesen kimaradtam. Nekem kimaradt a Power Rangers, a Transformers, a, a, a Pokémon is szerintem. egy ideig. Tehát ezek, ezek nekem nincsenek, meg a G.I. Joe-t szerintem biztos nem láttam. 1987-es, igaz? Jót nézek. Igen, bár most be, a az IMDB linket, és nem a GI Joe rajzfilmet hozok ki. De hát. nem baj, nem baj, GI Joe rajzfilm. Na, lesz. Most már nézzük azt, már, már rápörögtünk. Amit De behozott, akkor... az egy Outlander című film 2008-ból. Hát az most... fura GI Joe. Hát. Ez Biztosan is egy ilyen Cloverfield film, mert az mostanában a. egyébként akkor a 87-es G.I. csak hogy tudjuk, hogy melyiket kell megnézni, mert most már nézhetünk Outlandert is, meg G.I. t is. A hát több is van. Én nem ja. tudom, biztos van belőle sorozat is. Fogal, van is van egy animációs sorozat belőle. 80, én 85-ös látok itt. Az, az, a, az a sorozat? Azt tudtátok ja, egyébként, az a hogy a, a Rambóból is készült animációs Igen. mese. Megnéz a chatben. Az, az, chatbe, az, az szól ez a filmhez, Kommandó a magyar címe. Mm, igen, jól hangzik. Akkor. Ah, ah, 7,2-nál azt a kutya fejet. Hát ez ilyen, de kis 8 animációs, amúgy, mint mondjuk a Transformersből is készült egy ilyen híresebb mm. animációs film. Ez is hasonló, de én ez bírom. De milyen jól van, jó van már megrajzolva, tök szimpatikus. Igen, a, a plakátja elég. Meg ennek igen, tök menő az intrója. Van az egy ilyen kis fura intro, és ez nagyon király. Olyan plakátja van, mint amit a képregényes gyűjteményeknél Freddy te mutattál, volt, az a, az a vietnami háború idején szóltak képregény, az az, na annak voltak hasonló grafikái. Ja, ja. Jó, hát figyeljetek, ez ez amúgy jó nap tűnik, tehát biztosan van egy kultusza. Én mondom, nem tudom sajnos felidézni, hogy ezt láttam, de lehetséges, mert nekem van egy ilyen emlékem, hogy a. a annak idején kikölcsönöztük mi is a TK-ból, de mind mindegy, majd. hogy Nekem mi nem is... rémlik. Hát, lehet, hogy egy egyedül néztem, nem tudom, de, de biztos jó. Ja, Jóval de... nem vagyok annyira kapcsolatban, sose érdekelt annyira, de biztos jó. Jó, én most itt bejelölöm, meg fogom nézni, hogy, hogy Sanyi küldött egy rossz einstein linket vagy valamit elszúrtam, hogy mi ez az Outlander, de ha más nem, akkor azt visszapakolom. Tehát nem fog elveszni, akárki is küldte azt. De akkor most már G.I. Joe rajzfilm lesz. Na, ezt nem írtam, ahol kedves hallgató, hogy, hogy mindig ez a néppakaratában ez egy ez fajta elem, hogy, hogy nem egyezik a cím az IMDb linkkel, de ez van. Jó. Fúcs, hogy valaki 15. filmnek már is a G.I. Joe rajzfilmet küldi be, de jó. Akkor ez lesz a 170. adásban, és akkor menjünk a villámkérdésekhez. Az elsőt Zoltán hallgatónk küldte be egy imdb nem egy port.hús linkkel együtt, mert készített a újság? a Guardian készített nemesjeles jeles Lászlóval egy interjút, ahol hát elég negatívan fogalmazott a, a szuperhős filmekkel kapcsolatban, de akkor fel is olvasom a kérdést. Sziasztok! A kérdésem az, hogy szerintetek van-e igazság alapja Nemes szavainak, vagy csak ő nem kezeli helyén a témát? És akkor most gyorsan felolvasnám nagyjából, hogy mi van ebből a cikkben. Kírta magamnak, hogy Nemes László Brit guardian adott interjút, és előtte egy meg nem nevezett szuperhős filmet nézett meg. Gyanítom a, a végjátékot és beszámolt az élményéről. nemesélyes nézhetetlenek, hamisnak és unalmasnak találta az alkotást, ami infantilizálja a nézőket, és olyan idealizált emberekkel van tele, akik inkább viselkednek gépként, mint emberi lényként. Idézet, a mozé létrehozott, nem, a mozima létrehozott egy olyan filmnyelvet, ami soha nem volt szegényebb. A szuperhős filmek elveszik a misztikumot, mert minden egyértelmű bennük. De valójában nem ilyen a világgal való kapcsolatunk, szóval hamis illúziót adnak a lehetőségeinkről. És ha olyan filmeket alkotunk, amelyekben minden egyértelmű, akkor kikerüljük az élet nagy kérdéseinek firtatását, így a végeredményben popcorn nevű gépeket gyártunk, mondta a rendező. Oké. Okay. <laughs> Jó. Szerintem mindenki tudja, én is a, a ellen táborba tartozom, túl, nem érdekelnek már a szuperhős film már elég sok ideje, és rosszalom is, hogy ennyi készül belőlük, és elveszi a pénzt a sok más egyedülálló filmtől. De, hogy tényleg ez a legnagyobb bajuk a filmeknek, hogy mindenki gépként viselkedik benne, én nem tudom. Nem, hát igazából itt az a probléma, hogy a. Nemes Jeles Lászlónak van egy elképzelése, arra, hogy hogyan kéne kinézni a filmnek, és ő nem hajlandó elfogadni, hogy ez máshogy is igaz lehet. Tehát én itt igazából azt látom, hogy, hogy ha valaki nem úgy csinálja, hogy ő, akkor ez, az bukott, az buta, és ő nem érti a filmnyelvet, és teljesen meghazudtolja azt, amire az egész műfaj szólt, de ez nem a bosszú állóknál kezdődött, de nagyon régóta jelen vannak a szögegyenes filmek, amik tényleg elmondják neked, nem mutatják azt, amit közvetíteni akarnak, nem, bí nem bízzák rá teljes mértékben a nézőt. Ez nem egy probléma. Nem látom, hogy ezzel mi lenne itt a gond. Azon Jó, kívül, csak, hogy... a, csak most már e, évi nyolc készül ilyenből, míg régebben talán nem tudom én, öt, és nem egy brenden belül. De... És, és azon kívül meg van még 600 film, ami a mozikba kerül. Tehát azon meg azért ne kezdjünk el problémázni. Igen, azért nem csináljunk nem csináljunk úgy, ne csináljunk úgy, mintha nem lennének jó filmek a mozikban, mintha csak bosszú állókat nézhetnénk a mozikban. Tehát azért, azért látunk jó filmeket is a mozikban, akár nagy költségvetésűeket is, de kisköltségvetésűeket is. Tehát amikor azt kéri számon, hogy hogy létrehoz egy ilyen filmnyelvet, hát ez is egy filmjelv, tehát hogy, hogy ilyen filmek voltak mindig is, a blockbusterek mindig is voltak ugyanúgy, mint most. Lehet, ja, csak, mostanában... a, csak mondjuk a blockbustereknél sokkal szélesebb volt a paletta, hogy, hogy milyen fajta. Most már teljesen, euh, hogy mondjam, elvették a, a szuperhősök itt a, a figyelmet így a, a, a Ugye Ugyanúgy volt. készülnek holnap határának, ugyanúgy készülnek met ugyanúgy készülnek normális, Interstellar, például. ugyanúgy készül Kingsman, tehát, hogy én, én, én ezt sose éreztem, hogy most ezt, hogy oké, okay, hogy készül, ilyen, készülnek ilyen filmek is, de mellette pedig azért úgy, helyenként próbálkoznak, és minden évben azért látunk legalább egy tíz filmet, vagy ja. valami. Tehát ugyanúgy készülnek három óriás plakátok, meg, meg a többi, Tehát meg kisebb filmek, azok meg ugyanúgy meg tudják villantani azt, amire mindenki vágyik, hogy akkor történjen most valami, valami újító jellegű. Hát vagy ott ez... a szárnyas ez például, tehát hogy azért vannak, Igen, vannak az olyan is. filmek, amik, amik, amik. nem... Ugy nem ebben az izében mozognak, de nem abban mozognak, nyilván ebből nincs olyan sok, de hát ma manapság több film készül szerintem, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt, tehát effektíve több film készül. És nyilván, ha több film készül, akkor több drága film készül, de akkor nyilván több olcsó film is készül, meg ugye ne is beszéljünk a Netflixről, hogy oké, okay, hogy a mozikba, meg a streamingről, tehát hogy ugye ma már nem is minden film jut el a mozikba, uh, Mármint, hogy régen is voltak DVD-re gyártott filmek, de hogy ezek ma már, ma már olyan filmek kerülnek streamingre, amik akár mozikba is elférnének. Tehát elég csak a Bright-ra gondolni például. Például, én az... pár napja néztem meg egyébként, és abszolút mozi. Nem a szembe. Abszolút mozi minőségű film, tehát az, az, az uh -huh. egy, egy mozi film gyakorlatilag csak nem mozikba játszott. Eredeti ötletből minden, igen. tehát hogy, hogy ez szerintem sznobizmus, amit a nemese ezt csinál, aztán utána ugye a saját filmét fényezni, a napszáltát. Amire ugye meg mindenki próbáltan volt a probléma, egy rohadtul öncéló és semmiért mondó film volt, amiben ő beleláthat valamit, és persze, mert nyilván ő készítette a filmet, ő írta a forgatókönyvet, minden, és, és akkor persze, hogy ő átérezted, nem tudta közvetíteni az embereknek. Hát meg... és, és az, hogyha a világ nem érti meg, hogy te mit akarsz mondani, akkor nem feltétlenül a világgal van a probléma. De basszus, tehát szerintem rohadt szar lenne ez a világ, hogyha minden film olyan lenne, mint a bosszúállók, De akkor is rohadt szar lenne ez a világ, ha minden film olyan lenne, mint a napszállta. Nem? Hát igen. De teljesen minden film. De most akármelyik is rossz. <gül> Isten. <gül> ja, Freddy, jól éreznéd magad egy ilyen világban. <gül> <gül> Jó. <Ja>. Mit néznek <gül> a, a, a napszálltát, vagy mondjuk a napszálltát? Vagy a bosszú állóka. Vagy szünetnek egy bosszúállók. Tehát... <gül> De hogyha nem. Mindegyiket, megnézted, gondoltam, megnézted, hogy... ha mindegyiket engedelmesen megnézted, megnézheted a tort újra. Végig gondoltam, hogy most hogy a Freddy számára a legdurvább distópiát írtam most le. De nem, de érted, bármelyik filmet mondhatnám, ha minden film olyan lenne, mint a három óriás plakát. Azt sem ez az talán kicsit jobb lenne, de de hogy itt sokféle film van, és sokféle filmnek van közönsége, és ez mindig is így volt, ez mindig is így lesz. Vannak jó bosszúálló filmek, vannak szar álló filmek, vannak jó művészfilmek, meg vannak szar művészfilmek. Ez nem nincs az egyik a másik fölött. Egyszerűen mindkettő mind van, vagy ne, nem csak ez a kettő van, de hogy mindegyik van, és ez szerintem így jó. Most az, hogy neki nem tetszett, ez, ez az ő dolga, hát, hát ez a szíve joga. Mondjuk azt nem, azt nem értem, az miért nézi meg. Tehát, hogyha megnézte most a végjátékot, mm -hmm. akkor láttam már az előzőeket is, Ez amik ugyanolyanok volt. Biztos, hogy nem láttam, úgy szerintem. Tehát azért ment be úgy. De. Tehát nem hiszem el, hogyha... hogy akinek nem tetszik a végjáték, főleg, hogy egy ilyen nemeseles kaliberű figuráról van szó, szerintem azért ment el, mert azt mondták, hogy jó. Egyébként... Hisz, és hát nyilván nem értette, és egyébként, egyébként, pasztörténik. Egy, ö, pocsi csak annyi, hogy ö, én ezt... Jó, nem azt mondom, hogy sosem tartottam egy jó kérdésnek, vagy egy hiteles kérdésnek, hogy miért ment el akkor megnézni. Mert én például jártam, úgy nekem a Verdák egy megmondom őszintén, nem igazán jön be. A második része még annyira se jön be. És mégis elmentem a, a harmadik részt megnézni, és a harmadik viszont nagyon bejön. Tehát szerintem... Ezen de a ténet... ne, de nem, nem úgy volt, hogy a Randi miatt nézted? Nem, az más, az a nap, nap után volt. Egyébként Randinak azt sem mondanám, de azt néztem egy kolléganőmmel, igen. De a Verdák 3 nem, az tök magamtól, úgy voltam vele, hogy volt egy szabad ö, délutánom, adjunk egy esélyt neki, egy de én sanszot, tudom, miért át, akartad. jó lesz. És Biztos benne voltod is, hogy elmondjam, hogy hát ez a verdák trilógia, ez csak én gondolom azt. Igen, hogy nem mert működik. nekem meg azt tetszik, és folyton baszgattál, hogy nekem az miért tetszik. Nem most igaz, te most majd most majd azzal, hogy nekem miért nem tetszik a verdák. Most mindegy, szóval, de nem, én azt mindig is vállaltam, hogy nem tetszik, de most nem tudom, hogy nem kell erről annyira hosszan beszélni. Csak mondom, hogy ezért én ezt egy tök elfogadott dolognak tartom, hogy például, hogyha én beülnék megnézni most a végjátékot, nem is láttam az előző részeket, a bosszolálók egyet láttam, az tetszett, a kettőt elkezdtem, az nem tetszett, de nem zárom ki, hogy én beüljek megnézni. Tehát szerintem ettől függetlenül megnézheti, hiszen érdekelheti az, ha más nem, hogy lehet, hogy az előző részek után most látni fog valamit, ami viszont bejön neki. Ez, ez mindig fönnáll ez az opció. Meg egyébként szerintem, ha már, ha már konkrét filmekről beszélünk, a Bosszúállók végjáték például pont nem az a szökegyenes film. Tehát az például a blockbusterek között egy... egy azért az nem, egy, nem egy annyira buta film. Tehát ott azért van, van ez az időmanipulálós dolog, az odavisszautalgatások. Tehát az azért úgy a saját kategóriáján belül szerintem elég jó. Hát meg úgy azért, hogy ezt... meredek témákat is úgy megérintenek benne, kerül fordul. nem a hogy, gondolunk. Hogy nincs szintű, mert nyilván nem, vagy Shakespeare vagy ilyesmi. De nem de... is kell annak lennie. Ne, nem, nem, de, az... de, de hogy az úgy magához képes. ha megnézte volna a spoiler a Godzilla 2-t, és arra mondja ezt, akkor tökéletesen megér. Várjál, még interjúvóhatják még. Hogy <laughs> de hogy nyilván ettől függetlenül az, hogy neki nem tetszik, az itt teljesen rendben van, csak nem igazán értem azt, hogy. hogy de, de, de érted, még az is rendben van, hogy ő azt gondolja, hogy ez egy ostoba és buta film, de de szerintem ilyen filmek mindig is voltak, mindig is lesznek, és az, hogy most miért készülnek ilyen filmek, ezen túl kell lendülni. De, de ez Mert készülnek és kész. Hát még, miért készülnek? Mert 2,7 milliárd dollárnál jár a végéleték. Azért. Tehát, hogy Magyarország költségvetése kb. vagy ne <gül> <gül> nem tudom teljesen Magyarország pénzügyé, de kurva nagy lóvéről van itt szó. Persze, de, meg fogják csinálni. <gül> Nem is feltétlenül arról van itt szó szerintem, hogy ostoba filmek, mert. Vagyis erről van szó, csak annak alapján, amit ti elmondtatok. A végjáték szerintem nem is nevezhető annyira ostobának. Tehát nem, ott azért. Nem. Uh, például ostoba film volt, mondjuk. Uh, természetesen uh, nem akartam előre menni, valami mást akartam behozni. Uh, aká na, tehát mondjuk mondjuk. Én nagyon-nagyon szeretem és nagyon elismert film, de mondjuk a The Raid. Azt nem egy túl gondolt valami. Elég egyszerű, annyira egyszerű, hogy simán nevezhető szerintem butának, de egy kiváló film a saját műfaján belül a drámaként szar, vígjátékként szar, akciófilmként zseniális, és mivel a The Raid egy akciófilm, ezért tökéletesen kiszolgálja az igényeket. Tehát szerintem itt azért különbséget kéne tenni aközött, hogy, tehát a között, hogy amit a nemes mond, azt megértem, hogyha ha most a a bosszúállók egy olyan filmnek készült volna, mint mondjuk a napszállta. De a bosszúállók nem azt vállalta, a bosszúállók szórakoztatni szeretne, ezzel a célral készül, ezzel a célral készült mindig is. Meg egy célzokra jongó tábornak nyilván, Nyilvánvalóan ettől függetlenül és új embereket is meg akarnak szólítani bele, hát, gondolom, de mert azért, ha nem így lenne, azért az elég vissza tetsző szerintem. Nem, szerintem szerintem ez, ez annyira nem volt prioritás. Mindegy is, igazából nem is ez a fontos. A lényeg az, hogy ez a film ez, ez nem elsősorban azért készül, hogy az ember beüljön és mély gondolatokat és komoly lásson. Arra más filmek vannak. És ez tökéletesen rendben van így, mert, mert rendben tart egy egyensúlyt. Mert előfordul, hogy az ember úgy kell föl, hogy most napszáltát akar nézni, de az is előforduló, hogy az ember úgy kell föl, hogy most buszúvállókat kell <gül> <gül> <és> igen. <gül> mert ő egyiket se. <gül> és ö, ö, attól, hogy valaki szereti a napszáltát, még szeretheti a buszúvállókat, és fordítva. És ezzel az égvilágon semmi baj nincsen, mert másfajta igényeket szolgálnak ki. Ennyi. Szerintem. Jó. Hát abban egyetértek, hogy, hogy unalmas és és infantilis filmek nevezi ezeket, de tehát nem tudom, ezek a, ezek a robot, gép jellemzések, ezek kicsit furák számomra is. Big bait. Úgyhogy, jó. <gül> jó, második kérdés, Donát hallgatónktól, sosem írtam még nektek, de nem is gondoltam, hogy a környezetemben fog vala, valaha valamilyen érdekes mozélmény történni. Én ugyan nem voltam ott az esetnél, de mi a véleményetek erről, és itt költ egy linket, ez nagyon ez szép a... link, van benne sok szám. Egy igen, betű. ez egy májusi sztori, egy, nagyjából pont egy hónappal ezelőtti elég sokat cikkeztek erről, hogy helyen felállították a végjáték közönséget, mert többen 120 forinttal olcsóban vettek egyet, mert rosszul volt a rendszerben és uh, addig nem kezdték el a figyelmet, amíg mindenki ki nem ment és uh, ki nem fizette, és kicsit olyan olyan uh, megszégyenítő volt a nézőknek, akik közül, gyanítom, legtöbben észre se vették, hogy, hogy olcsóbb jegyet uh, vettek, mert az így is, uh, hát mennyi ilyen biztosan van, hogy majd 2000 forintos jegyár. Uh, nem hiszem. Megedem a... hát... forint, vagy szerintem ez így olyan 1000 6, itt 700 is úgy 700 körül ahogy... lehet kb. Hát itt Budapesten egy, egy átlag Cinema City egy 1750 vagy mennyi. Jó, de ez és... 3D, de viszont vidéki mozi. Tehát vidéken... 1500 körül szokott lenni a 3D által. Nálunk Pesten, legalábbis annyi. Ott mondjuk ott mondjuk nyilván drágább, sose felejtem, mert életem legdrágább mozi élménye. Jurassic World 2. Igen. És mindenél kárpótolva voltam. De nem hát igaz, az, az első ember drágább volt. Jó, de az első ember IMAX volt, az más. Hát az nem, az nem standard mozi. Azt az nem tudom, az hogy ez nem számít. De az nem volt drágább, mert az akkor volt mozi ünnep. Nem? Igazad van. Meg egyébként se volt drágább, tényleg. mert még ha drágább is lett volna az első emberen egyetlen egy agy sejtem se pusztult el a John world az összes. Tehát úgymond végül is visszahozza. Úgyhogy nem, Igen, a John 2 volt a legdrágább. nem igaza, mozi ünnep volt, elfelejtettem azt már. Utkor hát, a John Wick 3-ot néztük ketten, és 3600-at fizettem. Na jó, de csak két a Ó, persze, igen. <laughs> Jó, ja, úgyhogy elképesztő. Na mindegy, szóval 120 forint miatt uh, itt felállítottak csomó embert, és megszégyenítették őket, és uh, hát nagyon furán jött ki ez az egész, és az a kérdése Donátnak, hogy veletek fordult-e már elő hasonló, hát gyanítom, ilyen még nem, de uh, mit, mit gondoltok erről az esetre? Egyébként még az a, a befejezés az egésznek, hogy a City később bocsánatot kért, és azt hiszem ingyen adott mindenkinek, igen. és még egy plakátot is. Szerintem tehát... így még mondjuk, az... igen, bocs mondjak. Nem, igen, egyrészt ez is azért fontos, hogy itt azért, azért nem, nem, ezért nem egy cég politika vagy ilyesmi, hanem itt valószínűleg egy ember döntött úgy, a éppen föl volt cseszve, hogy na ő most ezeken behajtja, mert, mert őt, mit tudom én otthon üvöltött a gyerek, vagy mit tudom én, Hát lehet, hogy úgy sem. gondolta a kasszás, hogy, hogy rajtuk fogják behajtani nem, Egyébként tudsz, Ez, ez Úgy megy, hogy, hogy vannak ugye ezek a menedzserek, menedzserhelyettesek ott, és nekik kell mindig döntést hozni Alapjáratul, hogy fel kell hívniuk a a régió vezetőt, meg a stb. akik ugye így a Cinema city fele, fejesek, és hogyha ők nem veszik fel, akkor saját jogkörben, hatáskörben hozhatnak valamilyen döntést, amit utána majd megbeszélnek a főnökkel. Itt most valaki egy rossz döntést hozott, aminek utána volt egy negatív ízhangja és utána gondolom erre a vezetőség tudomás szerzett, és akkor ezért jött végül az egy. Tehát viszont ezt így szokták csinálni. Viszont a, az egészben a leggyönyörűbb, én hallottam erről a hírről, amikor ez történt, olvastam valahol, és én egészen máig, amikor elolvastam a linket, amit küldtél, illetve amit a hallgató küldött, én máig azt gondoltam, hogy itt egy komoly összegről van szó. Én azt hittem, hogy itt több száz ember ült be, uh -huh. és akkor az, arra azt mondom, hogy 120 forint szorozva mondjuk 200 emberrel, az már egy tetemes összeg. Ettől függetlenül szerintem nem szép így bánni mozinézőkkel. Illetve nem, nem tehát emberekkel így bánni nem szép, akik fizettek egy, egy mm -hmm. szolgáltatásért. De oké, okay, elfogadom, ez egy komoly összeg, jó. De én most tudtam meg, hogy 29 emberről volt szó. 120 ezt, forint. Tehát kb. 3500 forinton ment ez a szarakodás. Ez annyira kicsinyes, hogy az undorító, hmm. de nem. Tehát ez, kider, ez itt valahol dolog. úgy fölment bennem a pumpa, csak ennek az egy számnak a látnál, hogy hát, nem létezik. Hát, hogy gondolj. Te, és, és persze, hogy tehát a Cinema City-nek ez egy borzasztó díl, hiszen ezt, hogy... hogy 29 ember fölállítottak, 3500 forint körülbelül ö, veszteség miatt. ezt és embert látsoznak az ára. Igen, igen És, és pontere, ezt 500 ember látta, akik majd el fogják mondani. Ez nekik egy borzasztóan mm -hmm. rossz ötlet volt, ezt hát, akárkinek az ötlete is volt. Tehát nyilván ők most mindent megtesznek azért, hogy jóvá tegyék, mert ez írtózatosan nagy kár. Sokkal nagyobb kár, mint hogyha azt a 3500 forintot csak simán lenyelik. Igen, mert az nekik tényleg egy, egy, egy átlag mozinéző. Erre akartam én is rátérni, hogy vagy kettő. veszítettek volna ennyi pénzt, ami valójukban nem sok, mert ezt röhögve visszahozzák akár melyik nap. De most cserébe ott tartanak, hogy szájnak kapott az a hír, Igen. ez terjed, rossz hírüket keltik, jogosan egyébként, és lehetséges, hogy több száz ember fogja azt mondani, hogy én oda többet biztos nem megyek. És azért ez, ezt azért nem biztos, hogy megengedik maguknak. Tehát ezért is mondom azt, hogy, vagy azért is akartam azt mondani már az elején, hogy egyről ez egy nemes dolog, meg szép dolog, hogy kiengesztelik ezeket az embereket. Nyilván érthetően mögött a marketing szándék, hogy miért. Hát de men menteni a menthetőt. Menteni a menthetőt, persze, de egyébként én azt is el tudom fogadni, hogy könnyen lehet, hogy ez úgy történt, amit itt föl is vázoltunk az előbb. Köziment, hogy valami idióta hozott, vagy Persze, nem, nem idióta. Mert, mert ilyen mert, mert nem mert azt, azt nem mondom, hogy idióta az illető, de hozott egy idióta döntést, és most mindenki más fogja a fejét, hogy Atya uh -huh. Úristenet valahogy holdjuk már meg, és akkor viszont jogos ez, hogy, hogy próbálják ilyen módon megoldani a helyzetet. Egyébként szerintem jelen helyzetben ez, hogy a úgymond sértetteket próbálják ilyen módon kárpótolni, ezt önöképpen a a legjobb, amit tudnak csinálni. Hát ezen, ezen kívül nagyon mást. Így is romlott a presztízsük, ez biztos, de legalább hogy mondjam, láttunk már arra is példát, hogy hasonló eseteknél valaki úgy reagált, hogy szarok bele, hagyjatok már. Tehát, hmm. hogy megtehették volna akár ezt is, ez még így talán a legjobb. Megoldás hát ez, nem, ez, ez nem a mozi. Biztos vagyok benne, hogy ez nem a mozinak a bűne, hanem ez egy embernek a bűne. Viszont a mozinak kell elvinni a bal Hét és hát ők most mentik a menthetőt. tehát ez valóban egy jó reakció, csak hát más kérdés hogy szerintem ide nem szabadna eljutni. Tehát, tehát teljesen mindegy az összeg nem szabadna így bánni emberekkel, ezt még ha az a helyzet is áll fönn, hogy tényleg buktak rajta, hát basszus, ezt valahogy meg kéne oldani, nem úgy, hogy kiszedik az embereket a sorokból, meg felállítják őket. Tehát ez milyen, milyen dolog már? Meg hát az a fura, hogyha ezek online rendelések voltak, akkor ott ugyebár tudni az emberek nevét, meg ott meg kell adni egy e-mail címet meg ilyesmit. Tehát ha más nem utólag is behajthatták volna, és akkor talán egy fokkal kevésbé kínosott mindenki előtt, de egyébként egyetértek. Tehát ilyen összegen itt randalizni. Hát jó. jó, de igazából tényleg korrekten korrigálták, és szerintem azért egy ingyen jegy az, az egy teljesen jó ajánlat kiengeszteréskép, de... Hát, amúgy most azt néztem, hogy, hogy megtehetik-e, úgy nézem, hogy szombathelyen van egy másik mozi is, egy, egy Agóra nevű filmszínház. Ja, hát az Ákos oda megy sokszor. Tehát akkor így úgy tűnik, hogy azért ja. van legalább másik opció, úgyhogy mondhatja mm -hmm. az a ember, mondjuk, hogy én többet, akkor idején nem jövök. Hát szerintem, hogy két héttel később már nem emlékszik erre senki, úgyhogy... Hát jó, valószínűleg persze, tehát most igazából tényleg azon ment ez az egész, hogy, hogy le tudták-e kommunikálni, nyilván azoknak az embereknek ott megvolt a jó váltéte, úgyhogy itt hát ilyen van, hogy most hülye döntést hoz valaki, Bár, bárki tud ilyen baromságot csinálni, ezért nem a céget kell ítélni szerintem, hanem van bizonyos retorzió a döntéshozóval szemben aztán annyi. Et ilyen egyárás kalandotok, akkor még nem volt. Nekem sosem. Nekem egyszer volt, amikor elromlott a hang a, egy francia animációs film, aminek most nem jut eszembe a címe, azt néztük a Művészmoziban, moziban, és. Uh, az az életem. Az a cukinik életem cukkiniként, ja, igen, igen, igen, egy tök aranyos film egyébként azóta már megnéztem végig, és uh, annak elromlott a közepénél a hang és ott uh, például felajánlottak uh, mozi egyet, de nem ilyetett ilyesmi nem volt, hogy így felállítottak volna embereket vagy ilyesmi nem, hála jó Istennek a közönséggel több problémát. a hang elromlott, felállni! vigyázz be! Ja. mostantól maguk narrálják. ennyi, ha nem tetszik így akkor szinkronizálják maguk ja. csinálj jobbat igen, hát ezt ismerjük nem egyébként nekem se volt, még én egyszer láttam olyat hogy valaki fényképezett a moziban ami mondjuk azért egy kicsit... Ó, én elég sokat. Hát a, most meséltem is a Bohem hogy ott konkrétan valaki vakusta a vásznot többször. Hogy nem kísérték ki? Hogy, vagy, vagy hogy, hogy nem kísérték ki? Hát, hát úgy, hogy tele volt az izé a terem, aztán most nem akartak ez miatt felállítani 40 embert ott a sorban. De hogy a 120 forintbe csóban vettem volna, simán kicibálják onnan? Hát persze, mert az, az pénz már. Akkor ez, ez csak a többi nézőt zavarja, hogy valaki ott vakuzik Hát igen, a csak, elvileg, meg hát a ne, csak hát ugye nem szabad. Hát, hogy, hogy Jó, hát ahhoz az meg elején. bent kéne lenni egy felügyelőnek folyamatosan, és hogyha az, az <gül> meglátja, akkor lehet, hogy csinál valamit, de azért nincs ilyen. Tehát, hogy nem áll bent folyamatosan a személyzet, és nézi a vetítést. Hát kemény. Olyan durva. van, hogy negyed óránként beküldenek embereket, és akkor szétnéznek, minden rendben van, aztán mennek tovább, de ilyen nincsen, hogy általában, hogy beültetnek oda akkor egy jegyszedőt, vagy valakit, egy kezelőt. Az milyen király lenne, minden vegyítése egy biztonsági őr. Egyszer volt ilyen brexit, talán emlékszel, amikor a kránknek néztük a második részét, oda ült be valami. Én olyan... Én, én annyira... Biztonsági őr, bejött megnézni a teremből, hogy minden rendben van, aztán beült és megnézte a filmet. Én, én annyira Én, én annyira, fizetnék én, plusz írgyenek. árat, hogy, én annyira... hogyha bennülne valaki. <gül> Bocsi. Nem, mond csak. Hát csak annyi, hogy, hogyha... Valaki bevállalná a moziban, hogy mindig ott van egy, egy autoritás, aki egyből kihajítja azt, aki, aki pofázik, ebből tudom én két alkalomnál tovább, és, és randalírozik mint, mint az, az hírhet... Günther? Ki, Günther. <gül> Shut up and take my money. <gül> és fú gyerekek, én, én fizetném a plusz felárat. Abszolút, én is. <gül> Jó. Ja. Hát van olyan, hogy néha bent vannak, amikor most a Hőlékballont néztem múlt héten? Múlt héten előtt. Ö, szerintem múlt héten volt. Akkor ő az az utolsó előadás volt, abban a kis ideiglenes moziban, ahol tartották a, a vetítést, és az volt az utolsó, és akkor beült oda a jegyszedő, például is végignézte a filmet. És például hogy tetszett egy mondatban? Én szerettem. Ez egy jó film. Na, kiváló. Erről van szó? Már csak el maradt. Hát szerintem moziba az arra nem sok esély hát, van, hogy Megnéztem a moziműsort, nem találtam rajta, nincs, úgyhogy nincs, úgy, nincs. Úgy, mentem Space jam nézni. Én most minket. a dominót gondolkodom egyébként, a, a katasztrofa, én is. A katasztrofa én, turizmus mi? most kezd erős lenni benne. De a Brian Aha. de Pálmás nem a műsorúkos. Ah, nem, nem, nem, a Brian de Palmas, hát Igen. igen. Hát az állítólag egy borzalom. Igen, de, hát de, de a katasztrofa a turista, a De is utálja. Mondjuk, én, azt, én azt meg fogom nézni. Hát tudod, nem, lehet nem, megnézem én is. Én nem tudom, a döpálma azért mostanában, hát ő, hogy mondjam finoman, túl van már a fénykorán. Hát nem a, a, a de láttam, tőle, láttam tőle azt a, azt a Rachel mcadams hülyeséget, Passion. az a gyilkos ösztön. Az, Úristen, az, az mekkora egy baromság volt, gyerekek. Tehát tőle csak a színészi játék mentette meg azt a én filmet. Azt én azt elnézegettem bár semmire nem Enném. emlékszem belőle, szintén, szóval. Én arra hát, csak arra emlékszem, hogy 25 millió Apple termékelhelyezés volt benne, és egy full kocsvasza az egész borzasztó értem, Igen, az ah. a durva, hogy van egy film, amit a Döpában rendetett, és konstan és, és semmi értelme az egésznek. Ja. De mindegy, láttam ja. már a de hát azért nem nézném újra. Igen, a Dominót azt én is mert, mert valahol érdekel Leniszter faktor az, az. Igen, az erős, de hát azért. Ja. Úgy látom, hogy hozzá... is benne van, amúgy a papnő is. Lannister no. faktor. Ja, izé van benne a Kosztel-Valda, ő volt a nem? Igen. Igen. A Na, doktor nagyon képben van. De hát csak, ö, hogy ö, <laughs> blackship egyszer, mint a ezt Igen, tehát már. hogy a szort, tehát hogy igazából mindenkit trónokharca lázban égette az előző hetekben, kivéve szortért, mert... Igen, a Nikolá osztályval, ahol szerepelt a egyiptom istenei. és is. akkor ott mondta hogy a csávó ez a... Ez a... Menjetek a francba, <gül> Szerintem te vagy az egyetlen, akinek hamarabb jut eszébe róla az egyiktovisteneim. Szerintem még harca. ő maga is így van. Benne, hogy... Igen. <gül> hogy igen, tehát, hogy a csávó már a pósteren is olyan borzasztó fejet lák, hogy az, az könyörög egy mozi egyet, nem? Ja. A voksban volt egy depálma portrés. Gyerekek, mekkora bele annak az embernek. <gül> tehát, úristen. Tehát egy ideje nem láttam már róla a képet, és kicsit megijedtem azért. Jó, egész sikerült szépen. Nem. Ad is én ígerünk egy, egy idős férfit nagyszerű, 78 évesen. De figyelj, ez, ez az, hogy az, hogy 70 akárhány évesen, évek alatt ennyit felszed, az nem tudom, nem hiszem, Eddig? hogy akkor lett cukorbeteg. Ez így. Igen, szerintem is ezt inkább folytjuk. A Online ténet, diagnózis, ráca, küldjétek el a tüneteket, azon a diagnosztizál. Így van. Terhes vagy emedias SMS-ben, várom a, a, a, várom a panaszokat. Mi azt így indítjuk-e nem Pétrionnak, mi adunk Szeren... is valamit. Szerencsét, kérdező csak annyit kérdezett, hogy volt-e már ilyen a poziban, erre elkezdtünk arról beszélni, hogy hát de pár úgy neki hízott az neki. biztos nem volt ilyen élménye. Akkor meg kellett volna mozdulni, és nem hízott volna Jó. Gyuri-tól jön a harmadik kérdésem. Van még harmadik? Hát, Igen. ez jó lesz. Sziasztok, először is gratulálok a podcasthez, utazás és viccelzés közben mindig ezt hallgatom. Bocsánat. Értékes Feldob... dolgokról beszélünk és ezt hallgatod, szívesen. Feldobja az unalmas monoton órákat. A dumbó kibeszélő kapcsán a kérdésem a következő lenne. Miért lehet kevésnek nevezni egy film bevételét, ha 170 millióból készült és 270-et hozott? Van egyéb marketing költség is, amit nem számolnak bele a film elkészülésének költségeibe. Értem persze, hogy van a film, ami meg a milliárdos bevételt is elérte hasonló költségekből, de az szerintem nagyon kirívó eset. Kélek, hát, teljétek tisztába ezt a kérdést. Köszönöm, hát, és jó munkát! Általában én úgy jön. tudom. Mond, mondja, ez csak annyi, hogy én úgy tudom, de lehet, hogy tévedek, hogy ha van egy költségvetés, mondjuk jelen esetben 170 millió, akkor ahhoz, hogy nullára jöjjön ki, ahhoz a dupláját kell behoznia általánosan. Tehát ez nem, ez biztos valamikor elmozdul pozitív vagy negatív irányba, de én úgy tudom, hogyha 170-nél, akkor, hogyha jól szám, akkor az 340 millió, ha annyit elér virágszerte, akkor vannak egában és igen. ha 340 fölé megy, tehát a duplája fölé megy, akkor jön a bevétel konkrétan. Igen, és ez, ez egy piszokra egyszerűsített verzió, mert ugye igen a marketing költség az általában nincs benne a bejelentett költségvetésbe. Tehát én a, én a Box Office Ease Mojo nevű oldalt szoktam nézegetni ilyenkor, amikor ilyesmi érdekel. Ez egy elég jó és átlátható oldal, és ott állítólag amennyire tudom, ott a költségvetés, az mindig, mindig egy jelzett költségvetés. Tehát általában azért nem fedi a valóságot, általában azért több. Például a Sazán-nál volt, azt hiszem, hogy mondták, hogy ott azt hiszem 100 millió van írva, de az valószínűleg azért inkább ilyen 150 körül van. Uh -huh. Tehát, hogy ott igazából az az, az, a, az a költségvetés, amit a stúdió lejelent. Na most ez nyilván annyi, amennyit ők mondanak, tehát az, oda bármit lehet írni, e, általában azért annál több. Plusz még a marketing költség, de a marketing költséget nem írják bele, viszont a marketing, tehát a marketing költség az visszajön általában a szponzoroktól, vagy a film további útján. Tehát a film az, egy film azért nem csak a mozikban, kap pénzt, tehát egy, nem Nagyon. csak egy, na, bocsánat, egy film nem csak a mozikban termel, hanem az utána is termel, és akkor a tévés jogokból, a DVD eladásokból, streaming. streaming, a Dumbo esetében merchandise is lehet, uh -huh. tehát, tehát azok általában kiütik a a marketinget, hogy nagyjából így szokott lenni, és akkor így leegyszerűsítve tényleg arról van szó, amit a Sorter mondott, hogy a dupláját kell világszinten behozni, és akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy jó, azon felül nyereséges, de azért ezt is mindig árnyalják azok a dolgok, hogy egy amerikai filmnek általában azért Amerikában illik behozni a minimuma annyit, amennyibe került. Tehát ez például egy ilyen íratlan szabály, hogy oké, okay, hogy a Warcraft film Kínából iszonyat, iszonyú mennyiségű pénzt termelt, és igazából a Warcraft film emiatt. Anyagilag nem volt bukás, viszont viszont Amerikában senki nem nézte meg, és mivel egy amerikai filmről van szó, így mégis bukás volt. Tehát, hogy ez egy kicsit azért úgy, uh -huh. ezek, a, ezek a dolgok is azért befigyelnek ilyenkor. Hát De meg a nem van szó. Meg nemzetközi piacon több felé kell elosztani a, a lóvét. Ott vannak ugyebár az országoknak a forgalmazói, igen, a, a mozik kell, általában aztán... felét szedik le, de van, ahol azért, azért többet, van, ahol kell. De á, Tehát általánosságban a felét szokták leszedni a mozik. Hát ott kevés, vagy kevesebb ilyen, ilyen tényező van, akiknek kell osztani a, a bevételből, úgyhogy emiatt rendkívül fontos az amerikai filmek, az amerikai piac, Tehát az az első számú faktor. Hát meg azt is vegyük hozzá, hogy hogy ugye Amerikában nyilván több a bevétel, meg ott azért úgy, úgy is szerződnek le általában a mozika, hogy akkor az első hétfigyén többet kap a stúdió, és minél több hét telik el, annál inkább megfordul ez az arány. Tehát már a végére mondjuk a, a negyedik-ötödik héten már inkább a mozi uh -huh. ö, szedile a nagyobb lóvét a bevételekből. És akkor még egy plusz bevételi forrás, amiről beszéltél is például most ez a gyilkos Ösztön, vagy mi volt a Brian de filmte volt, te volt ebből cucc, a szponzorok. Szponzorokból hatalmas lóvét be tudnak szedni, amivel már általában úgy tudják mérsékelni a költségeket. Tehát, hogyha oh. a mostani Pokémon-beli te például látsz egy, egy Audi-t, vagy Mercedes-t, vagy bármit, vagy a Bosszúállókban az is szponzorált tartalom, az abból is kurva, pénzeket be tudnak szedni, csak azért, mert látják, hogy a Tony Stark egy a világ legújabb Audiával jával hajt. Hát a franciák Féldául. konkrétan ebből élnek. A francia az ebből él. Hát a hogy a valami Amerika 3. <gül> <gül> <gül> Na hát az a, a leggátlástalanabb, legmocskosabb dolog, amit kb. valaha filmen. De igen, ez is segít rajta, meg, meg hát nyilván külföldön, tehát most oké, hogy Kínában 600-700 milliót összer egy film, Hát annak jó, hogyha a 20%-t eljut a forgalmazóhoz. Uh -huh. És itt most lehet, hogy még így is sokat mondtam, vagy magához a stúdióhoz visszajut. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, hogy most tényleg megmondom, hogy melyik film mikortól, én a szorterét annyival ö, egészítem, hogy nem kétszeres, két és fél szerese is. Akkor úgy, úgy biztos, hogy helyben vagyunk. Akkor az Te, már oké. Okay. Két a, és fél biztos, szeres, az már tuti. Az tuti, az Akkor már száz százalék. Tehát, ki, hogy például a Warcraft-nál, hogy a 160 milliós filmről beszélünk, plusz marketing, Uh -huh. hát Akkor, Ami most, marketing... amit nem jelentettek be, az inkább 200 volt. ránézve, a wordcraft én 200 alatt nem hát, hiszem, hogy kihozták. Hát a CGI miatt azt mondom én is, de viszont ugye nem volt el akkora nevekkel, tehát itt azért a sztárak is számítanak. Jó, tehát, ők, hogy... legyen 160 valami. Hogy kimenj, tehát hogy, hogy azt már azért jobban megérted mondjuk, amikor azt mondják, hogy a végjáték 360 millió dollárba készül. biztos, hogy, hogy volt annyi. Hát az biztos, hogy volt annyi, mert az, az, az, az, az olyan színészek vannak itt, akik már 8. film óta játszák ezt az egészet, és ők már sokat elfognak kérni, úgyhogy kezdő franchise-nál nyilván ott még nem feltétlenül a színészekre meg a többi készítőre, rendezőre megyen ez a pénz, hanem ott még tényleg arra, hogy akkor az a film olyan legyen, amilyen. Hát ezek a Blumhouse filmek, ezek a kis horror filmek, ezek ezért ilyen iszonyat meg megkerülnek, nem tudom, 5 millióba, ez a Mami például 5 millióba került. Az, hogy a Brightburn igen. És 6 millió vagy 7, és akkor majd Igen. és akkor 8 milliót hozott az első hétvégén, ami alapvetően rohadt kevés, de hát Jó. gyerekek gyakorlatilag innentől már majd, Igen. hogy nem Hát de azért Jó. kerülnek ezek ilyen kevésbe, mert hogy itt nem nagyon kap senki se gázsit, hanem itt részesedést kapnak a bevételekből. Uh -huh. Tehát, hogy a, a rendező, a színés, tehát szerint az Octavia Spencer a maminál például 20%-át is ebre teszi. Szerintem vagy 10%-át a bevételeknek ránézés, és mert máshol meg ennyi pénzért szerepel Kábe, mint ennek a filmnek a költségvetése, <gül> meg a, a Shyamalan is például, a, a Splitnek a, a bevételeinek egy nagyon nagy százalékát eltette, és az világszinten 220 millió dollár volt, vagy 80, úgyhogy őnek egy 30-40 milliót simán csúrán csöppent. Jó. Jó, úgyhogy hát nyilván minden filmnél egyéni megállapodások vannak, ennek láthattuk itthon is a következményeit például, amikor a Cinema City nem vetítette a Majmok bolygóját, ugye? Igen. Meg, meg ilyenek, tehát vannak ilyen, ilyen részesedési harcok, de nagyjából így van, szerintem, ahogy összehoztuk. Egyébként azt, hogy mennyire sikeres egy film, főleg egy drága film, vagy mennyire nem, az mindig úgy érdemes a legjobb, legtutibban Leellenőrizni, hogy egy kicsit türelemigényes, de hogyha készül hozzá a folytatás, akkor sikeres volt. Oh. Ha nem készül, akkor nem volt sikeres. Tehát így lehet ezt a legkönnyebben elszűrni. Tehát akkor a Supercella 3-at azért hozzák ide, mert a Supercella 2 Azt együtt egy... forgatták, azt, azt, azt ne keverjük ide, az a két. És két a Blátréén is forgatva. abszolút sikeres. volt. Igen. Igen. Egyébként uh, igen. Tehát az UV-ból önéletrajza olvastam, hogy ezek egyáltalán nem muzsikáltak rosszul úton. Na jó, de az UV-ból meg a rendszert játsza ki valahogy. Én egyszer elolvastam, hogy ő ott csinálja, hogy hogy valami felveszt támogatást a filmjeire, amit aztán nem költ el. Vagy valami ilyesmit művel. Tehát ő ott trükközik a rendszerrel, valami kis, kis Tújál neki, mert, mert neki más, nem megy. Támogat. Mert neki más nem megy, és éppen ezért onnantól fogva sikeres egy uv film, hogy ez bemutatják a mozik. Tehát abban a pillanatban, hogy bemutatták a mozik, az egy sikeres film. Egyébként a csák. Teljesen mindegy, hogy e, kívül be rá és mennyire. A munkássága felől nekem vannak kétségeim. Nem Tudom, hogy van köztünk valaki, aki ezzel nem ért egyet, de. Nekem azért vannak kétség, azt el kell ismerni, hogy kreatív a csávó. Tehát az, az biztos, és simán kinézem belőle, hogy ő meg tudja játszani azt, hogy akár egy, egy Blood Rain 2-t is sikerre viszonyagilag. Tehát ez, ami egyébként szerintem rajta meg az ő édesanyján kívül nem nézi meg senki, de a, simán el tudom képzelni, hogy valahogy ki játsza. Úgyhogy igen, de vannak kiskapuk egyébként mindig. Sőt, hát vannak filmek, amiket egyébként ezt nem említettük, mert a szponzorációt említettük csak, hogy vannak olyan esetek, amikor a szponzoráció olyan nagy mértékű, azt hiszem az egyik Superman film volt ilyen, talán a Man of Steel, hogy már amikor bemutatták, akkor sikeres volt. Hát akkor sikeres volt, csak a, a gyártási gyártási költségvetés viszonylag. Mert hogy akkor a nem, bocsánat, nem marketing, hanem akkor a szponzorációs támogatást kapott, olyan nagy pénzeket, hogy már akkor gyakorlatilag anyagilag sikeres volt. Vagyis egy nem sikeres, de megtérült anyagilag, amikor, amikor bemutatásra került, és ő senki nem ült be rá. Tehát, hogy igen, ez egy, ilyen, ez egy ilyen több rétegű folyamat, ezt nem lehet azt mondani, hogy ha ennyi pénzt hozott, akkor már sikeres, ha meg ennyit nem, akkor nem sikeres, itt mindig vannak kis kapuk. Mm. Jó. Akkor elérkeztünk a filmpremierekhez. Rögtön kezdjük a Nagy Ágyúval a John Wick 3. Jú. Az emberrel a nagyágyúval. Nem, John Wick harmadik felvonás a Parabellum. Mint, hogyha, mint uh, egy színdarab, igen. érted? Hát ez nem új a második nap is, az voltani című második felvonás. Meg is Chapter 2. Na igen, csak itt már az alcímnek is van alcint. Chapter 2, bocsánat. De, de mi a fasznak kellett amúgy ez? Tehát miért nem? Mert az mert, csak akkor, hogy mert, John Wick Parabellum, vagy John Wick 3. Mert, mert ez zi, a Parabellum, ez olyan latin szó, ez olyan mmm, olyan ízes. És ki is mondták a filmben, úgyhogy mindenki minden mi mondják. Szerintem Jól meg is nyomják a, a szótagot, hogy azt értsed, hogy ad, majd, itt a cím, mint a Family Guy-ba, tudod, amikor... Peter mindig megőrül, amikor, mondják a, amikor kimondják a film a filmben, és akkor van ilyen bevágás, hogy kimondják le. Ez is egy olyan. Ilyenkor mindig a Pétert képzelem el, ahol képzelem el. Én ahogy leszek Superman 4, a végzetű. Ki mondta? Ki mondta? Éppen ezért ez most Ryan egy megmentése. Ott volt, ott, ott, mindig a Peter képzelem De el. De értem, hogy ezek most miről beszélnek. Mind nagyon nem nem egyszerű méről. vicc, most ez itt fel lett vázolva szerintem, és, és amúgy ez egy jó poén nagyon. Tehát, én is szoktam ezen mosolyogni ki kimondják De, egy filmnek a, a címét, a Godzilla, hát. ő lesz a szörnyek királya. Azta! Apám Persze beájulna. Az. Az, az volt még ilyen, igen. Én, uh, én se. De volt egy videó róla, és abban... Hát vagy ugye a, vagy ugye a klasszikus. Na hát akkor így ér, így ér hát véget az aranyélet. Jó, oh, szóval így jártam meg... anyátokkal, igen. A <gül> <gül> uh, Breaking Badbe vártam ezt, de ott is el, a magyar cím az elhangzik egyébként az egyik részben, de a magyar címet nem vagyok hajlandó kimondani. <gül> okay. uh, nagyon elkanyaroltuk, tehát egyébként a John Wick, há... Wick nézzen nem ez a címadás, szerintem kifejezetten elegáns. Tehát nekem nagyon tetszik ez így, hogy második felvonás, meg harmadik felvonás, parabellum, nekem ez így nagyon, nagyon adja. Öm, maga a film sajnos már annyira nem, tehát az elég sokat elmondta, hogy nekem a John Wick harmadik részében a címe jobban tetszett, mint maga a film. Öm, melyikünk vázolja föl, hogy miről van itt szó? Nem sok minden történik am a filmben. Hát, jó, <gül> nem akkor... nagyon van történet. Akkor mondom én. Tehát a... Ezzel vitatkoznék, mert szerintem túl sok történet is van. Így az első. Csak nem fut ki sem után. Igen. Mondjam igen. én, akkor Predi vagy. Nyugodtan. <gül> <sikerül neked? gül> nagyon. Tehát a nómer no ezt no szó <gül> fogjuk esetelni a történetet, mint itt. Öm, gyakorlatilag a John Wick harmadik felvonás parabellum. Ott folytatja az előző rész történetét, tulajdonképpen percre pontosan, ahol az véget ért. Ugye John Wick szerintem utólag el lehet mondani, már talán nem spoiler. A második rész végén a kontinentálban megöl egy embert, ezzel ugye a bérgyilkosoknak a törvényét megszegi, és kegyvesztetté válik. Hajtóvadászat indul ellene, a tűznek ki a fejére. Mindenki le akarja őt vadászni, a kiélés mozog. Mondanám, hogy a kiélés mozog és bérgyilkos, de hát tudjuk, hogy abban a városban mindenki az. Aki nem az, az is az, csak jól szimulálja, hogy nem az. Csak még nem tudja. Csak még, igen. Még nem a, aki, be. Aki nem az, az az áldozat, akit a bérgyilkosok megölnek. Üm, és egy gyakorlatilag vadásznak rá, így John Wick hát egy elég égető helyzetbe kerül, és mindenféle szálakat megmozgat annak érdekében, hogy valahogy kiszabaduljon ebből a szituációból. És tulajdonképpen én eddig tudtam mesélni, mert innentől gyakorlatilag elvesztettem a fonalat, hogy mi történik ebben a filmben, mert rengeteg minden történik, nagyon sok új karakter van, nagyon sok visszatérő karakter van, és nagyon sok párveszéd van, és hogy ennek abszolút, de semmi logikai értelme nincsen, abban is biztos vagyok, mert gyakorlatilag itt az történik, hogy John Wick felkeresi egy ilyen korábbi ismerősét, kolléganőjét, szeretőjét, anyját, hugát, nővérét, nem tudom, mert bármelyikre illene. Őt játsza ugye Hali um, beri, és az ő segítségével elmegy A pontból B pontba, utána ott kinyíred néhány száz embert, utána B pontból elmegy C pontba, C pontból D-be, D-ből vissza A-ba. Mindenhol megöl egy csomó emberet. Mindenhol megöl egy olyan, hát egy körülbelül annyi embert, ami nálunk egy ilyen falunak a lakosságát így kitenni, egy ilyen átlagos falunak. És gyakorlatilag közben úgy csinálnak, mintha egy ilyen szövevényes, bonyodalmas cselekmény zajlana a háttérben, de nem, és... Visszatérnek A pontba, tehát hogy az egész igen. film igazából egy nagy kört ír le, de sehová nem haladnak, nem, folyamatosan mert, mennek, de aztán ugyanoda érnek vissza, ez igen, csodálatos. És, és nagyon sok, ezt te mondtad nekem, Black Sheep, igen ezért nagyon megérte amúgy, te mondtad nekem, Black Sheep, hogy a film nagy erénye, hogy sok kérdés megválaszol, ami a második részben felmerült, ez tényleg így van, nagyon sok mindenre választ kapunk. Két probléma van. Az egyik az, hogy általában a válasz maga egy akkora fasság, hogy a közszfajta gyakorlatilag kifejeli. A másik az, hogy újabb olyan fasság kérdéseket szül, amikre majd a negyedik részben fogunk választ kapni, de nem biztos, hogy én arra már kíváncsi vagyok. Az, hogy azok a válaszok is ilyenek lesznek, hogy majd újabb kérdéseket szülnek. És ez gyakorlatilag a végtelenség lehet folytatni. Igen. Tehát itt gyakorlatilag elindult. Fölült a film egy olyan hullámvasútra, ami nagyon meredeken vezet valahová, és én a végeredményt, a végállomást nem biztos, látni akarom. Üm, igen, hogy, igen, hogy komolyra fordítsam a szót, és akkor el is kezdem a kiveszélőt. Tényleg nehéz összefoglalni, hogy tulajdonképpen milyen cselekmény történik a John Wick harmadik részében, mert, mert most tényleg viccet maga a történet nagyon nagy. Alibizés, logikátlanságokkal, tele, öm, olyan karakter öm, megoldásokkal, olyan új karakterekkel, akiknek a múltjáról semmit nem tudunk meg, olyan öm, dramaturgiai megoldásokkal, amikről leri, hogy nagyon hirtelen kellett elővenni őket. Látszik, hogy még, amíg az első rész nagyon ügyesen folytatta szerintem az el, a, elnézést, a második rész nagyon ügyesen folytatta az elsőt, itt én már nagyon azt érzem, hogy, hogy kellett egy harmadik részt csinálni, mert ugye beígérték, és vannak jó ötletek, ez tény, vannak jó akciók is, és akkor rátérnék arra, hogy igen, az akciók terén a film egyébként szerintem jó. Van például a Halle egy ilyen kutyás a jelenet, az nagyon, az mm -hmm. nagyon jó. Uh, nálam a John Wick filmeknél az akció jelenetek terén még mindig az első részben látható diszkós jelenet viszi a prémet, igen. de ez masszívan felületkozott a második helyre. Hát nálam, azért ez a kutyás, ez, ez, tényleg, ott, igen, ez, ez ott Tényleg nagyon jó, okay. nagyon jó okay. meg én A teljes John Wick szériában a legjobban úgy. Ah, én, én, én azt mondom, hogy én láttam már azért így pár dolgot, de hogy kutyákat így használni akciójelenetekben. És állítólag a Beri kutya Idomárként is igen. működött a házban. Hát, ugye tanulja, rállító, nem, igen. tanult, betanult profiktól, és ő, ugye ő instruálta utána a kutyákat, tehát egy fél évet dolgozott talán belük, és minden a amúgy a Heliberinek. Meg úgy én a karaktert is bírtam, mert ő volt a legjobb volt. része Hallie, az egész filmnek. Igen, igen, igen, igen, és igen, igen a hírben is. Bírta jól. az irámot, a kutyákat tök jól működött, és tényleg olyan fasz akciói voltak neki. Tehát, és, és jól az így, így mellette egy fel érni. Márpedig a Kján is, mindenki azt mondja, hogy na, hogyha van szó, akkor akkor ő akkor ezt meg fogja csinálni, mint a szar. És mellette a Heli Berry egy kis törékeny csajnak gondolta mindenki, és ahhoz képest le a kalappal. Rohadt bedesz, és nem előltetett, és tök jó, van motivációja, ami szerintem tök rendben van. És jó neki ez az egész környezet. Tök jó beleillik az egész konstrukcióba. Tök jó az egész filmben a Berry. Tehát ő abszolút jól működik az talán, a 15 perc, amíg Pont <laughs> ezt akartam hogy talán kicsi spoiler, de bántóan kereset látjuk őt. egyébként hát szerintem per... kop egy spin-off. Biztos, ő... biztos egyébként. És még megkosztáltam, hogy még érdekelne is. Mert az a figura tényleg jól meg volt írva, sok minden nem tudtunk meg róla, de ha belegondolunk, John sem tudtunk semmit az első filmben. Most előtt kérde egyáltalán ilyen szár, majd fehér orosz? jó, mondjuk nem biztos, hogy engem ez annyira érdekel, figyelmet. Én előttekesnek találtam. Egy csomó választ kaptunk olyan kérdésekre, amikre senki nem akart választ kaptunk azokra a kérdésekre, amit nem tett föl senki. gyakorlatilag. itt erről van szó. Mint a Born, a Jason Born csináltak. Ja, igen hozott el, elő, amire senki nem volt kíváncsi Igen, igazából. Igen, tehát senki nem kérdezte, és nem véletlenül, hogy senki nem kérdezte, Igen. mert senki nem érdekel. Például. Tehát valószínűleg itt erről van szó. Öm, ha már tovább, ocsi, egy... ha, a, a, ha már bunyok ö, szóba jöttek, nekem a kutyás rész tényleg ö, azt, azt tetszett talán a legjobban, meg a késes rész az oh, elején. nagyon jó, jó volt! Na, az, az például egy, egy teljesen új koncepció volt, tehát olyan, amit még nem láttunk se a John Wick egybe, se a kettőben, de aztán én nem tudom, hogy ti is így voltatok-e vele, de engem csomó bunyó egyszerűen <gül> már egy untatott a, a vége felé. Tehát például volt az a, a könyves bunyó az, az elején. Az óriással. Az óriással, aki egyébként egy ilyen kosárlabdás Rohan fickó. voltam, úgy voltam szerintem az a faszi. Tehát úgy... az de nem az, nem oké, az a, az az a könyves, könyves rész szerintem iszonyat szar volt, hanem e, annyira érződött, hogy, hogy ennek az égvilágon semmi értelme nincs, hanem csak azért írták bele ezt, mert még ilyen nem volt. A, az, hogy ennek az égvilágon semmi praktikussága nincs, hogy valaki egy, egy könyvvel akarjon valakit ilyen formában elgyepálni. Hát ezt már a, Joe, a Jason Bond csinálta. Tehát igen, az első van. Harmadikban volt ilyen igaz. Erre már nem emlékszem, de ah, biztosan egy jobban egy jó nézett volt. ki, mint ez. Hát az Fall <laughs> Tehát itt olvastam a, a rendező, vagy nem tudom, a, a, a Vox-ban volt valahol említve, hogy a rendezőnek volt egy ötlete, amit már csomó ideje fel akart használni, anélkül, hogy kimondta volna a, a cikk, hogy melyik jelenetről van szó, szóval garantálom, hogy ez a könyves dolog volt. Szerintem és nem és nem, nem érződött életűnek az egész. Tehát annyira, annyira erőltetett volt, hogy, hogy látszódik gyakorlatilag, hogy, hogy próbálnak a, a koreográfiára gondolni, hogy igen, most nyisd ki a szád, ide betömöm a könyvet, ha-ha-ha, jaj, de jó, ilyen még nem volt de szerintem iszonyat bígó volt, meg a, a meg, a, meg a végén gyerekek, ez a, ez a tükörlabirintusos rész, a én már fejlődött A vége volt, istenem, ez Az utolsó akció az... Miágis csávó, mint fő gondosz, egy katasztrófa volt. <gül> Jó, hát a, Tehát... a Dacascosz az fantasztikus volt ebben a, a filmben, a már Dacascosz, én... én én komolyan mondom nektek, én miatta néztem meg az egész filmet. Nekem ő vette agyon az egész filmet. Ez az <gül> utolsó fél már? óra, vagy három-negyed óra az szerintem egy tragédia Jó, a, a végső akciójelenet egyébként nekem sem tetszett. Én nagyon azt vártam, hogy könyörgöm legyen már vége, legyünk már túl rajta, legyen már vége az egésznek, Ő már meg valamelyik a másikat, és Ugye, az volt egyébként... a, szerintem az volt a gond, bocs, csak annyit még gyorsan elmondok, a, a végső akcióval nekem az volt, hogy én nekem azzal semmi problémám nincs, hogy egy akció jelenet hosszú. Ott van a The kettő, a Raid a... 2-nek a stábjával verekedett ott amúgy igen, a víz, amúgy, igen, ott igen, volt igen, a meddog, meg a, a másik az A másik is igen. azért rédes volt. Tényleg? Ő volt a a második résznek a végén a karámbitos arc, akivel ott a konyhában Á, a verekedett. Pont ezt akartam mondani, hogy például az az a The kettő, 2, ugye a, a berándának a konyhai verekedése, ami, hát most talán kis túlzással, de ilyen 10 perc környékén vagy ilyen jó lehet, hogy nem annyian 6-7 perc. Rohat sokáig van húzva. De az végig változatos, végig nagyon pörgős és végig intenzív. Itt a végső akciónál nekem az volt az érzésem, és nagyon fájó volt John Big filmben ilyet látni, hogy szerintem az ötletekből nagyon kifogytak egyszerűen. Tehát azt láttad, hogy, hogy emberek gyepálják egymás mindenfajta ötlet, mindenfajta ö, kreativitás nélkül, és, és nagyon hosszan volt elhúzva. És egyáltalán nem tetszett, tehát fajta jó ötlet. Például a film elején volt egy ilyen ö, lovas üldözés, ami pont akkor agybeteg fasság, mint amilyennek így hangzik, de teljesen jól működött, tök jól adta ezt a test hangulatot. Nem ott az volt ott, volt ott a, a durva, amikor a lóval menekült, amikor a lóval verett el az igen. embereket, tehát hogy azzal rúgattam oh, el be az embereket. Az azt kemény volt, volt azt tattam. Az, Na, az egy jó az nagyon volt. De, de azért értem, ezt... hogy a végén kiírják, hogy egyetlen állat sem sérült meg a forgatáson. Azért lett volna a poénos, mert én úgy láttam, hogy az állat az, az, fő, fő sem erült, hogy az megsérül, mert az állat rúgott szét mindenki. Hát a CGI volt Persze, az de, de, is, de. de egyébként annyira nem volt szerintem vészes a CGI. De, meg a, tehát tehát a motoros üldözés azért elég elégre a, a motoros üldözés ki. szar volt. Meg tudjátok, é, és azt volt, olyan... és hát a bar, hogy egy le, snittes vágatlannak akarták megcsinálni. Csak nagyon leugrott, leugrott ezt, a vetített háttérről. Ezt a vendetta Művelte fantasztikusan, mondjuk ez egy animációs filmbordback, -e, tudod miről beszélek, mert neked odaadtam egyszer, hogy nézd meg karácsonykor filmbordback. De az nem a másikba volt? A, a nagy szörnyes tankos hülyeség? Nem, nem, nem, nem, az nem. a vendettába volt, a motoros esnintes. De az látványos volt, igen, csak ugye ott, ott az könnyű, tehát ugye animába hát, könnyű. Animába könnyű esnintes dolgot fordítanak. De tényleg jó meg volt ott az e, igen. igen, egyébként nekem a John Wick 3-ban az volt még a bajom, hogy szerintem az akcióknak az elosztása sem volt jó. Tehát e, volt az. E, azt még nem mondtam, az első fél óra szerintem zseniális volt. Főleg ahogy Az az, tört, az, tört, az hogy benne, Igen, hogy, hogy tényleg Pont ugyanonnan folytatja, ahol véget ért az első. Tehát, hogyha megnézed a... Vagy, bocsánat, a második. Ha megnézed a másodikat, és utána berakod a harmadikat, olyan, mintha egy egybefüggő történetet látnál, Tehát ez, ez nekem nagyon adta, és nagyon jó jelenetek voltak. Utána volt ugye a, a kutyás akció. Kicsivel később és utána volt a végén egy, de, de, de így menet közben ott itt nem nagyon volt semmi. Tehát szerintem az akciók elosztása nem kifejezetten volt kielégítő. Ez egyébként már a másodikban is probléma volt. Uh -huh. És szerintem ez betudható annak, hogy a John Wick 3 nagyon hosszú. Iszonyatos hosszú. Két és negyed óra. Tehát nem, nem hiszem el basszus. baromi hosszú. Így van, tehát nem hiszem el basszus, hogy még, még egy francos John Wick filmnek is 130 percesnek kell lennie, hogy annyira unta már egy idő után, hogy, hogy szerintem teljesen indokolatlan. És, és ahogy mondtad, nincs jól elosztva, tehát itt komolyan vannak olyan 30-40 percek, ahol semmi akció nincs. Hogy John Wick sétál a sivatagban. Sétál a sivatagban, tehát így fekete öltönybe vagy mi, és így így gondolta magának, hogy tényleg ezt, ezt gondolja az ember, hogy amikor beül a John Wick 3-ba, hogy, hogy egy homok dűnén mászkál. Az a sivatagos szekvencia úgy, ahogy van egy szar volt. Tehát annak annyira nem volt, tehát nem csak maga a jelenet sorozat volt szar, mert semmi értelme nem volt, hanem ami következett belőle, tehát az az időhúzásnak a a non plus útrája, ami ott történt. És még le se vette a zakót. Tehát, hogy Igen. még sem, az sem, vagy a nyakkendőt, az... vagy bármit. Még beálljék oldal a volna, hogy Hogy leveszi a nyakkendőt, leveszi a zakót, rátekeri a fejére, hogy árnyékot de, adjon. De, de, de nem, hát itt, itt az volt a cél, mert ez deep és mit tudom én, hogy ugye neki ott meg kell halnia. És érted? Tehát, hogy ő ott azért hát annyira mert... nem jött össze. Hát akkor úgy hát tököl ott... magát, vagy valami, tehát, hogy akkor De Nem úgy érted, hanem hogy, hogy ott az volt, hogyha addig megy a sivatagba, amíg össze nem esik, akkor találják meg. Hát nyilván hamarra fog összeesni, hogyha... Ö... Hogyha magá hagyja az öltönyt, és nem árnyékolja be magát. Ettől függetlenül ez, ez hülyeség, tehát ennek Én semmi Én Ezt akartam, nincs. azért te is érzed, hogy itt. Persze, ezt annyira nem lehet szép magyarulni. Csak most az ördög ügyvédje vagyok, és egy kicsit védem ezt a János filmet. mert szintén. Ó, egyéb... oh, igen. <síns> <síns> ezt mondtam, <mondanad, síns> ez hogy a... ez szándékos volt. Na, igen, persze, persze, ezt végig gondoltam. Persze már tegnap mondta nekem. Igaz, hogy nem beszéltünk, de mondta. írtam Facebookon. Szóval, hogy. Szerintem, tehát én azért, én azért, annak ellenére, hogy ez, ez tény, ennek a filmnek tényleg az égvilágon semmi értelme nincs, de tényleg, és itt most nem arról van szó, hogy jó, persze a John Wick-hez nincs túl sok értelme, de hát már másodiknak sem volt, nem, hanem így effektíve a sztoriba semmi nem történik, tehát semmi nem halad előre, semmiről nem tudunk meg többet, semmi érdekesről, nem, hát és egyedül a haliberi karakterének a bevezetése, amit értékelhető, mert minden más az vagy időhúzás, vagy alibizés. <kül> Egyébként az, az milyen szarhúzás a filmtől, hogy a második, az megágyaz ugye, a, a, egyébként én már másodikat sem kedveltem a filmet, de azt mondom, hogy oké, okay, én a harmadikat még megnézem, megágyazott ennek, a, ennek az új történetnek, hogy gyakorlatilag John Wick New York ellen azt mondom, oké, okay, akkor nézzük meg, mit tudnak ebből kihozni kicsesett 130 percben, de... Ezt a történetszállat gyakorlatilag kukázzák 20 perc után, és, és e, teljesen dobják az egészet, és tovább viszik a, a full új történetszálakra, ahol bevezetnek egy halom, segből ele, előrángatott e, ilyen új karaktert, a, akik. Abszolút nincsenek jó bevezetve. Ja, hát az a, az a végrehajtó, az, az csúcs volt. <gül> és és az, az a baj, hogy ellentmond magának a fiat. <gül> Tehát, hogy az első részben a kontinentában, ugye a nő megölte a. Uh, John ugye elkapott egy nőt, és utána rábízta egy bérgyilkos, hogy akkor vigyázzon rá. Igen. Ez a nő utána megölte ezt a férfit. És utána ezt a nőt agyon lőtték az utcán, mint egy kutyát. Most viszont, bazd meg, valamiért elő kell szedni egy végrehajtót, mert a John az egy másik izé kategória? Nem, semmiet nem mondanak, csak most hirtelen eszükbe jutott egy embert kiküldeni erre. A csajnál ilyen nem volt? Hát látod. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy nem következetes a film? Tehát, hogyha hogyha azt mondják, hogy jó, ő beszélt azzal a lányjal még az első részben, akkor azt mondom, hogy oké. Okay. De semmi. Mert így, így eszükbe jutott valami, a 2014-es film volt. <tos> uh, 2019-hez kitalálták. Megint ördögügyvédje vagyok, de a csaj nem azért ment ki, mert hogy ultimátumot kapott a John Wick? Tehát, hogy a csaj valójában az igazgatóért jött? Nem. Nem, nem, a john kereste. Mhm. <tos> uh -huh. Mert, mert én nekem úgy rémlik, hogy végigment mindenki, aki a john segítette, segített. Tehát, ugye elment a Fishburnékhez is. Hát nem, hogy a de... csaj szerintem azért volt ott, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy valaki megölt valakit a Kontinentában, hanem a Kontinentál igazgatója futni hagyta. Érted? Tehát szerintem ezért küldték a csajt. Hát ez egy súlyosabb eset. Hát, nem tudom. De a gyerekek, ez az ez, ez etikai, irányelvi kódex a bégyékosok között, tehát ez engem olyan szinten kiidegelt már, ez már a másodikban abszurd volt az egész. Az elsőben tök jó működött, hogy, hogy van ez a kis párhuzamos univerzum a hogy volt az érmés dolog, amivel mondjuk feltakarították a hullákat, meg ilyenek, meg volt a kontinentál. Én nem nagyon emlékszem, hogy volt ott bármi más. A másodikban már bevezették ezeket a szörnyű, nem is tudom, Tetkós komodor. <gül> ilyen, ilyen, <gül> hotline, ilyen. ilyen én valami tőzsde, index lenne, vagy valami szörnyű volt egy XPCR szolgálat. Engem teljesen kiidegelt, de már fel voltam rá készülve, de itt ezt, hogy tovább vitték, én, én egyszerűen fogtam a fejemet. Tehát ebben a részben gyakorlatilag olyan magas etikai, irányelvi kódexek vannak, hogy szerintem meg, megkockáztatom, az elnöknek a rakita indító kódjainál nincs ilyen, ilyen protokoll, hogy ö, a film elején könyörgöm, hogy pár perccel a határidő előtt senki nem öli meg a bérgyilkosok között, mert, mert az nem illik. Hát az ne, hát nem igaz. létezik. Ez nem igaz. Ja igen, ott volt mert... ez az egy hajléktalan, vagy igen. ki a fene, de azt se csinálta, Na jó, Azt de csinálta azért... végig. És, és 14 millióról volt szó. és, hát és ez mindegy... hogy a, a... Tehát ez a betyárbecsület azért megvan. Hát anyám, hát, szórakozzunk már. Tehát ez az első részben sokkal jobban ö, működött. És mi ezek az új karakterek basszus. Tehát az első 20 perces ö, új sztori után bevezetik ezt a, ezt a balett keresztet ja, Angelika Houston-t. Ott volt az a Siva tagi vén, aki, akinek Szövő kb. nem van. tudom, ilyen, ilyen három és fél perce volt, ott volt a Heli aki még talán a, tényleg a legjobb volt az összes között. Ott volt aztán az a trónok harcás a Jerome Bron Flynn igen. karaktere, aki, aki szinten, mint hogyha tényleg csak jó felségből kialkulott volna egy pár perces szerepet. Őt, őt akár a Morgan Freeman -el is eljátszhatta volna egy Igen. És, és aztán ott volt ez a, a felsőrendes bányarém, ez a rövid aki aki szerint olyan szinten irritált gyerekek, ez de a... A Mark ne hagyd ki, a rajongó. Jó, az, az a sushi, sushi séf katasztrófa volt. És, és ott tartunk, hogy az első rész óta ez a sorozat nem tud egy jó fő összehozni. Ott volt az első részben a, a Newquist, aki azóta sajnos meghalt, de ő tényleg egy, egy tök érdekes főgenya volt, mert nem volt olyan szupergonosz, de elhatározott volt, ugyebár ott családi szál is volt a gyerekkel, meg minden, az iszonyat jó működött. Hát meg ott azért jó volt a Johnnak is a mitológiája, tehát hogy fel volt építve, Abszolút. hogy akkor, hogy ő a babájaga, meg minden, és akkor, hogy ő mindenkit megbasz nőket kétszer, tehát, hogy ez a fajta izé, karakter most nyilván csak átvitt értelemben, tehát ez a... Ez inkább Kevin Spacey. Igen, de ez nagyon jól fel voltam úgy vezetve, hogy az egész első John Wickben. ben Aztán mostanra mert nagyon inflálva lett a karakter szerintem. Hát meg nem csak a karakter, az egész tematika, tehát az, az egész világ, amit felépítettek. Tehát itt gyakorlatilag szerintem a John Wick filmeket úgy lehet tök jól felépíteni, hogy volt egy első, ami még úgy komolyan vette magát, még úgy bevezette ezt a bérgyilkos világot, és úgy az egészet jól tudta kezelni, nem volt annyira széles körben kiterjedt, ez egy ilyen kis mikro univerzum volt, de azon belül jól működött. Aztán jött a második, ami azt a célt ki, hogy mindent egy kicsikét megnagyobb. Kiszélesítette, több szereplőt mozgatott, több helyszínt érintett, és nyilván több volt benne a trash sokan nem értenének ezzel fejlődően egyet, de nekem például a második pont azért tetszett egy kicsit jobban, mint az első. Kicsit merészebb volt, kicsit több akció volt, egy kicsit elme volt, mint az első, de még jól lát neki. Még meg tudta tartani azt a szintet, hogy még azért voltak benne komolyan vehető dolgok, és ezt a bérgyilkos mitológiát, ezt a bérgyilkos világot is többé-kevésbé jól tudta működtetni, és ahhoz képest itt a harmadik, és szerintem ez a probléma itt a harmadiknál már annyira a ló túloldalára átestek, hogy ez már effektíve egy trash film. És azon belül szórakoztató, megvannak a maga szórakoztató elemei, csak az nagyon fájdalmas, hogy a John Wick az nem így indult. Tehát nem ez volt az az üzenet, nem ez volt az a, az a végkifejlet, amit feltétlenül vártunk volna tőle, mert az első rész nem ez sugolta, de még a második se. Tehát itt, én nekem annyira megalománná, annyira eltúlzottá vált az egész, főleg mm. a vége felé, hogy már komolyan vehetetlen, és az volt nagyon fájó, hogy itt nekem meggyőződésem, hogy a készítők ezt direkt ilyenre csinálták. Hát valószínűleg nem vélemnál pont, lett ilyen a film. Pontosan ezt akarták, hogy ez a kicsit már röhelyességbe hajló, kicsit már idétlen, de nagyon véres, nagyon brutális, de nagyon látványos stressz. Hát, de hát, könyörül, csak a, a második részben emlékeztek a, a metrós részre. Igen. Hogy ott például úgy lőttek egymásra, hogy, hogy fontosan így fedezték a lövéseket, és így mentek tovább, mint semmi nem lenne, csak néha, néha így lőttek a, a kabát takarásában. Meg meg Igen. Az ab, Abba azt mondom, hogy oké, okay, ez valamilyen szintén vicces. Itt ezt olyan szinten szarul lekopintották, hogy mindenki közepette konkrétan lelőnek embereket, és soha senki nem beszok tudás, hát, mintha láthatatlanak lennének. Tudod miért, Freddy? Hát mert bérgyilkosok ők is. Hát, hát egyértelmű de ez, ez ma annyira de én párasztó volt. Még a holtestek is eltűntek. Én direkt figyeltem, hogy legalább kikerülik a járók elők azokat a holtesteket. És ott se volt basszus Nem, már. hát ez egy 2000-es évek de elején készült PC játék. Ott volt <laughs> ez, hogy de a holdestek. A videójáték tematika az tökéletesen ráhúzható a filmekre. A másodikra, meg a harmadikra. Tehát ezek abszolút videójáték uh, uh, ívűek. Tehát a főhős tökéletesen halhatatlan, és mindenkinél erősebb, tehát mindenkit lelő, és őt hiába de, lövik, nem találják el, el is találják lesz a helyre. Nem, meg golyóálló van. De ez is egyébként most elnézést kérek, hogy közbevágok, de ez is egy annyira, ezt mondjuk már a, a második rész elkezdte, de még az első részben azért benne volt az, hogy a John Wick arról tudtuk róla, hogy egy profi, egy nagyon kemény csávó, de el lehetett intézni. Előfordult az, hogy fogságba került, ugye a Bernárd az ugye ledobta az emeletről, tehát ott, ott előfordult olyan, hogy ő kerül ja. ki a helyzetből vesztesen. Hát úgy, erről... úgy kezdődik a film, hogy komoly sebe van hát az igen, első. Igen. Jó, tehát ott Jó mondjuk egy... az már kicsit szerintem irreális volt, tehát ennyire profit azért még akár, hogy lestből mennek rá, nem verik el úgy, mint a Johnta film elején. Tehát főleg úgy, ahogy mutatva a későbbi. Mondjuk Daniel Berhardnak ezt el lehet nézni. Tehát ő az egyetlen, akinek elfogadom, hogy ő a Wick-et. Egyébként az a dob, az első részben Daniel Berhardot nyomta le, a harmadikban uh, Takaszkozt, a, ne, a negyedikben szerintem a, a Dond uh, Dragon wilson fogja lenyomni, vagy a Michael Daddikoff T. coff Vagy én, én nem tudom, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy folytatódik ez a. Jean-Claude Vandámot. Jean-Claude Vandámot egyébként igen, a, azt mondjuk adnám. De. Szóval hogy ez is nekem egy kicsit ilyen ö, visszatetsző dolog, hogy az elsőben ott tényleg volt egy, hogy mondjam, tétje, ott, ott komolyan lehetett venni még az egészet. Mm -hmm. És mondom nekem, a második jobban tetszett, mint az első, de tény, hogy a másodikban jött be ez a képbe, hogy a John wick gyakorlatilag nem lehet elintézni. És most én nem tudom, mennyire akarunk spoiler beszélni. A harmadikról. Mennyire lehet, Most lehet ez spoiler, ez Hát a Mit mindenkit még megöl. végére gondolom. Ja, hát nem szerintem nem. a fölösleges belemenni igazából. Nem, nem. Ebből következik De az egyik másik, hogy... akkor a agyradírt, ami a végén igen. van, gyerekek, tehát azt, azt épeszű ember leírta egy papírra, átadta egy másik embernek, aki utána odaadta még 600 másiknak, és azt mondták, hogy oké, okay, ez így mehet. Az volt egy... a kegyelem tehát... Értitek, az a durva az egészben hogy még egy John Wick 3-ba is nagyon gáz. Igen. Tehát ez, ez, ez, ez, ez szörnyű, ami ott történik, és tudjátok, ja. hogy miről beszélek. Ez, Persze. ez, ez brutális, ezt nem lehet kimagyarázni azzal, hogy, ja, de hát John Wick, hát ez akciófilmet, ezt nem kell komolyan venni. Tehát ennyire, ennyire banálissá tenni az egészet egy ilyen nevetséges húzással, szerintem ez nagyon rossz. Nagyon és az a vicces, mondtad, hogy John Wick az halhatatlan, ebben a filmben egyébként még nem is volt mindig az, hanem egyszerűen megkegyelmeztek neki sokszor. Tehát ott volt az a, a, a, az a két hadonászó uh, idióta a rédesek. A rédesek. Könyörgöm azok Ölszalig legalább a <gül> egy, egy fél tucat alkalommal konkrétan megölhették volna, mert John Wick verve volt, és nem mert ők annyira tisztelik John wick hogy adnak neki egy újabb esélyt, és egy újabb esélyt, és a fa, meg akarnának hoválni, vagy tehát nem tudom. A szart csinálnak ebben a filmben, tehát hmm. olyan, olyan nevetséges, itt, itt a filmben John Wick nem csak ezeknél, hanem többször is konkrétan már, már, már csak az, hogy kiállzatóan, hogy valaki meghúzza a ravaszt, és övé a 14 millió. De ne, mindenki nekiáll még pofázni, nekiáll még, még pózerkedni, hogy jaj, hát John Mondom, Wick, hát ez... Ez, ez, ez, ez egy, egy videójáték hatosztófa. tematika. Tehát ez tökéletes videójáték tematika. Ez, ez egy gyakorlatilag egy videójátéknak az átvezetői, Vagy egy videójátékot nézel, amit igazából végig is játszhatnál, de helyette itt most megnézed átvezetőkbe. Jó, hát de csak az, más egy videójátékot nem... játszani, meg egy filmet nézni. Igen, Tehát csak az azért nem ugyanazok az... az igények. De itt, itt jelen esetben szerintem itt, itt ez lehet itt a, a, az egész mögött a koncepció, hogy ez a film legyen olyan, mint egy videójáték. Ez az első nem olyan volt. Igen, viszont ez szerintem a másodikban kezdődött el. Tehát a ez... másodikban abszolút elkezdődött. Evelni akarták a tétet, ott az volt ugye a probléma. Hát a, így hogy csúsra járották. Nem, nem értettem. Miértettél? Vagy... Ja, hogy, hát hogy, hogy, hogy, hogy... hogy ott kezdték elevelni, ugye a tétet, ott akarták ez a nagyobb, hangosabb, véresebb Tágítani a világot. Mér. Igen, tényleg. És viszont az meg a másik, ami viszont nekem tetszett, hogy iszonyat brutális lett a fiam. Sokkal véresebbet és sokkal többen a kegyetlenkedés, mint az első kettőben. Tényleg ott az a késdobálós résznek hogy tényleg tehát, hogy szemeket szúrnak ki yeah. ilyenek, tehát, hogy sokkal. És ez is a második részben lett. volt már inkább, tehát ott, amikor Steruzával ölte meg meg ilyenek. Tehát, hogy, hogy az elsőben ennyire durva dolgok nem voltak. Tehát nem. én nagyon azt érzem, hogy elkészült az első, és ez a második-harmadik. mint a Matrixnál, hogy a második harmadik, réz, ha már aha a második harmadik rész az egy ilyen egész más, ott is ugye kitágított, kitágították a világot, és csomó új karaktert hoztak be, ott is a nagy részük idióta volt, de, de hogy én azt érzem, hogy itt is ez a két film, a második és a harmadik, ez nagyjából így egy, egy egészet alkot és ezek szerintem stílus tekintve nagyjából egységesek is. Tehát mindkettőben ez a, ez a halhatatlan főhős, ő mindig minden, szituációt megold, és megúsz, és akkor, akkor se verik meg, hogyha megverik, és uh, iszonyatosan túl van már tolva az egész, nagyon over the top. Viszont, teh tehát én tökre el tudom képzelni, hogy akinek a második rész nem tetszett, például Freddy, annak ez se tetszik, mert ez Ez, ez, ez még debilebb, mint a második. Igen, itt ez még tovább fogozták. Nekem se tetszik ez annyira, mint a második, de az a, azért hoztam fel ezt a videójátékos tematikát, mert, mert ha úgy nézed a filmet, akkor szerintem egyébként működik. Tehát engem tökre elszórakoztatott ez az egész, amikor így elfogadtam, hogy ez ennyi. Tehát, hogy én nem vártam itt azt, hogy film, hogy egy, egy valósághoz bármennyire is ö, közelítő dolgok fognak itt történni, hanem úgy voltam vele, hogy oké, okay, legyen, ne legyen értelme a sztorinak, legyenek teljesen túltolt idióta akciójelenetek, de akkor legalább az legyen szórakoztató, és ezt nagyrészt teljesítette a film. Ö... Tehát igazából így hátradőltem, és élveztem azt a puska ropogást és csontörést, amit, amit láttam Legsírt is. Ezzel, ezzel az, az, egyetlen, az az egyetlen gond van, hogy oké, okay, szórakoztasson, Igen. én sem vártam tőle többet. De azért amikor 30-40 percig olyan ö, epizódokat kell néznem a filmbe, ahol effektíven nem történik semmi, akkor ott azért az fölmerül a kérdés, hogy akkor ez mégis hogy akar engem szórakoztatni. Ö, az... Ezért mondtam, hogy nagy részt működett. Tehát az, tényleg hosszú. Tehát ez tény, Igen. hogy az a süvatagos rész az úgy, ahogy van egy rakásszar. Annak semmi értelme nincs. És a végén is, tehát a vége is egy hülyeség, az egész történet egy hülyeség, és tényleg hosszú a vége, de én a végére annyira nem haragudtam, mert mondom, én igazából ott már csak ott tartottam, hogy, tudjátok mit? Nyomjátok a közelharcot, nem értek el, ha föltámasztjátok John Wicket, mert ez egy videójáték. Nyilvánvalóan nem hal meg a főhős, mert hát ez egy videójáték. Támasztátok föl, már mint úgy értve, hogy. hogy hogy segítsétek föl, és harcoljatok tovább, de, le, de akkor legyen jó cserébe a koreográfia, élvezzem, amit látok, és igazából élveztem, és még akkor is a sokáig tartott, és én így igazából én elfogadtam ezt, és nekem így igazából tetszett ez a film, de egyébként ezzel együtt is talán a leggyengébb a háromból, de szerintem teljesen rendben van. Úgyhogy nekem még volt egyrészt, hogy nagyon feltolta az agyam. A végén, amikor a John Wick-et végig rúgták 20 izé vitrinen, és, és már ezt módszeresen csinálták, hogy akkor, uh -huh. hogy akkor átesik rajta, oké, okay, fel kell, belerögjük a másikba, és ezt egy uh -huh. tízszer megcsinálják, és így értem, hogy vicces, hogy há háromszor megcsinálhatok, de, de amikor már ott van, hogy két kezem nem elég arra, hogy megszámoljam. Tehát há, mert, mert nem nézted a stáblistát, és Master P volt ott a a stunt koordinátor. És? Ezt most én értem. Hát a, nah, a fegyverek szava. A fegyverek szava bemutatom. Törött meg, a, a törött üveg hagyjuk. mindenek felett. Hát ne vicceljek már. <gül> Jó, oké. Okay. Na, Amikor átdobják az embert az üvegen, rá az üvegasztalra meg ilyenek, hogy ott volt ilyen Master P hogy mondtad, mindegy, hogy besültem, sajnálom. Olyan törött üveg fét is téngít, mester, hogyha Igen. Igen, Azt... az volt. Igen, ez. Jó. Na, közszort, telegrát, hát, te Már Az a vicc egyébként, hogy most nemrég néztem meg a az éjszakai játék című filmet, és ott meg nem én törnek is. el az üveg te is. Ja, igen. <gül> és ott ja, meg az... nem törnek el az üvegasztalt. <gül> ja, ja, ja. Ezt meg is egyeztem otthon, hogy, na látod, így is lehet. <gül> ja. Jó. jó mát, uh, egyébként, hogy összegezzük, én úgy vagyok ezzel a John Wick szériával, Nyilván a harmadik rész nagyon sikeres anyagilag, egyébként szakmailag is, tehát mi vagyunk most tulajdonképpen a kisebbség, vagy nem csak lelkesedünk ki? Ki ezt Én el. szerettem. De egy 7 pontnál többet te se adtál kint tekintve, ez... tekintve hogy a film 8, nem mennyi, nem tudom mennyi, Szóval Na jó, hát nem az a DB pontszám legyen már a mérvadó, hogy ki szereti meg ki nem, mert azért a 8,1 az tényleg. Jó, sok. akkor mi hárman, akkor mondjuk a kivételek vagyunk. hogy mi. de hát Gergő buszunk. is szerette szerintem. Akkor mi 6 e pontot adtam rá? Hát jó, ja, akkor annyira hát mégsem. KB-én okay. is annyit, úgyhogy. Négyet. Mindegy, Ezt. szóval nem ugrálunk is érte. Besült. Szóval Annyira nem ugrálunk érte, mi vagyunk nyilván ezzel a kisebbség, mert nagyon sokan imádják. Én azzal álltam föl előle, hogy oké, okay, ez így rendben volt, egynek elmegy, jó szórakoztam végül is többé kevésbé, viszont egy negyediket nem biztos, hogy szeretnék már látni, és attól tartok, attól félek, hogy ezzel a szériából ugyanaz lesz, mint az elrabolvával, hogy szépen hogy nem, annyira gyorsan, nem annyira gyorsan, mert oda három rész elég volt, ide több fog kell mint már most ugye tudjuk, de ez egy ilyen ötödik részre már csak árnyéka lesz önmagának, és szerintem ez a sorozat nem érdemelné ezt meg. Hát főleg, hogy Kianu Reeves azt mondta, hogy háromnál nem akar többet, nagy lószart nem, tehát már első nap bejelentették a negyedik ah, részt. Van ez a gázsi nevű dolog. Ja, de egyszerűen olyan szinten nevetséges már ez az egész franchise. Én az elsőre azt hiszem 9-et adtam, és imádtam. Igen, és szörnyű, szörnyű nézni, hogy mi lett ebből az egész. Tehát Igen, ez egyébként egy a hogy... legrosszabb, aki az elsőt is annyira szerettet. Tehát így ez... nézem, és, és gyakorlatilag már má ilyen fatál errorom van az agyam, amikor már tényleg ezeket a komodoros diszpétsereket kell néznem, és már olyan szinten hülyeség az egész bérgyékosos univerzum, tehát már, má, én nem is tudom, már má, időkérdés a, a bérgyékosos szupersop kártya, hogy New Yorkon belül, meg, meg érdekvédelmi lehet. szövetségük lesz, meg ilyenek, tehát ez nevetséges. Tehát így, így semmi tétje nincs az egésznek, egy, egy jó dolgot mondjak még, a zenéje az nagyon rendben volt, de hogy én ebből egy negyediket garantáltam, nem nézek meg, az hótszentség. Hát főleg úgy, ahogy ennek vége volt. Hát az, az Jaj, volt, hát tényleg a... a kegyelem döfés az egésznek, tehát hogy ennyire hülyének veszik a, a, az embert. Most viccen szóval az az év egyik legharamb Ezt igen, volt. Igen, Black ezt írt fel az év tehát tehát ez, ez... Akármennyire azt mondom a filmre, hogy én végül is elvoltam vele, voltak vele problémáim, nem is kevés, de összegészében azt mondom, hogy oké, okay, egynek rende volt. Az az utolsó öt perc, amit ez a film művelt, az a, az a brutális, mustárgázos agyrohasztás, értitek, az, az, az, az, az büntetni kellene. Tehát de ilyet, azért... ilyet filmbe nem szabad belerakni, nem hogy John Wick filmbe, filmbe de ha akartak a negyediket, miért, miért így fejezték be ezt? Tehát miért nem csináltak, akkor egy sokkal elegánsabb átvezetés. Nem, ez érthetetlen. Mondom, tehát fogad be, fogad be azt, hogy ez nem film, hanem videójáték, de és ez rögtön egy film, Az de, a baj, hogy nem, ez, ez, ez, ez egy ez film. Ha videójátékot akarok játszani, bát, meg akkor berakom a Sleeping dogs filmnek... játszom azt. De ez egy film, ami a moziba megy. Ez nem egy videójáték. Ajjaj. olyan jön itt Ez olyan mint hogyha nem tudom nekiállnék vasalni, és kiég a vasaló, és közben azt mondanám, hogy Jaj, de hát ez igazából csak a Deepwater, mi volt a címe? Horizon. Az. Ez igazából csak az is, igazából csak halucinálom, hogy ég, mert gyakorlatilag csak a vásztan ég valami. Nem. Ez nem egy videójáték, ez egy film. De ez egy első... filmnek átszázott videójáték. Ez egy film, ami a videójáték dramaturgiáját használja. És abba belefér. Érted? Az, ami a végén történik. De hát én ezért ezt, nem fogom e, berakni a, ezt a Azt akarod végén. mondani, hogy téged a vége nem kurd a gyilag. De most komolyan? De komolyan. Tehát, te... De én, én mit a végén végén én nézzi, azt mondtad, hogy hát de kurva jó, mert olyan, mint ne. egy videójátékban. Figyelj, videójátékban vannak ilyen megoldások, de a szar Tehát ilyen. ilyen a feléket. Is. Tehát nem rég ne játszottam végig. Hát az, nem, nem. Az a probléma, hogy nem spoilerezve beszélünk, de hát az, ami a végén történik, ha nem mondd már nekem, hogy egy pillanatig sem szorult össze a gyomrod, hogy ez mi a. De nem azt mondom, én nem, nem csesztem föl magam, én is furcsátanom, tehát én is néztem, hogy jó, ezt, az a ez a passz egy pillanat. Kicsit sok, de én nem rég játszottam végig például az Uncharted 4-et. De az az jó itt könyörgöm, ez meg És a sombik, ami nem így indult. Tehát a John Wickben történt volna de, ilyet, de szorten. még a kettőbe ismeredek lett volna. Szorten, hát nem már. Hát most is beadni, hogy ez így rendben van még egy John Wick filmben is. Igen. Hát, mert hogy de ne, nem azt mondom, hogy rendben van egy John Wick filmben, hanem hogy nekem sikerült találnom egy olyan idézőjelbe, értelmezés, mert azért az értelmezések nevezni azért túlzás, de idézőjelbe, amibe ez így belefér. Tehát így rá tudtam rakni egy olyan szűrőt, hogy Oké, okay, a vége tényleg túlzás. Tehát még, még ezen a szűrőn belül is túlzás. Ezt aláírom. Egyébként, ha már mindenképp videójátékozni akarsz, akkor a Rage című játékot ajánlom most neked, mert az, az most neked tetszene ebben az állapotban. <hállt> <hállt> nem vagyok ideges, semmi gond nincs, hát most nem tudom. De hogy, hogy nekem nem volt borzasztó, tehát nem rándult össze a gyomrom, nem akartam sugárba hányni, mert igazából, mondom, ebbe a Nézetbe ez így belefér. De az Eccel a nem volt az egy jó jelenet, vagy ilyesmi, nem. de úgy nem az. Nem, nem de most, ha ezt ki. így vizsgáljuk, hogy abba a nézetbe belefér, ez gyakorlatilag ráhúzhatjuk bármire. Tehát akkor innentől fogva. Ö, Gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a John Wick az tulajdonképpen egy Cloverfield film, mert ez így, ez így belefér. Mert De gyakorlatilag nem, ez mert figyelj, igatos, a és ha a következő ezt... részben leszállnak az ufók, akkor mondhatjuk, hogy ez így rendben van, Egyébként föltámad egy meg. szörny a akit a John Wick lenyom, mert ez egy Cloverfield előzményfilm volt. Nem, gyakorlatilag nem a Cloverfield, el, nem. mi volt a címe, mondva vagyok a címekkel, Paradox, az ugyanezt csinálta, Ugyane, ugyanezen csesztem föl magamat akkor is, hogy behozott a legvégére valamit, ami az egészből totál idegen volt, nem, és az aztán nem ráhúzta nem ez volt. arra az egészet, hogy hát mert ez gyakorlatilag ebben a szellemben készült ez, hogy ez tulajdonképpen egy videójátéknak a megfilmesítése, és ezt a videójátékos ö, tematikát alkalmazza. Erre én azt mondom, hogy rendben van, oké. Én ezt aláírom, mert, mert a második rész is nagyjából azért ezt megpendítette, nem azt mondom, hogy ilyen durva szinten, de azért ott is benne volt ez. És ez működhetett is volna, és rendben is lett volna, viszont azt, nem tudom elfogadni, hogy emögé burkolózva azt a mérhetetlen hülyeséget, ami a film végén történik, magyarázzuk, és azt mondjuk, hogy ez így rendben van, mert ez volt a cél, mert ezt bőven lehetett volna máshogyan is elkészíteni, akár még azon a szellemen belül is, hogy hát mi egy olyan tematikát alkalmazunk, ami a videójátékokra jellemző. Ezt a baromságot, ami a film végén történik, ezt szerintem nincs az az emberi magyarázat, amivel meg lehetne indokolni. És nem megindokolni akartam, csak azt mondom, hogy én így néztem ezt a filmet, és nekem így jobban belefért, érted? És a John Wick szerintem nem hasonlítható egy Cloverfield paradoxhoz, meg ahhoz, amit mondtál, mert a John Wick azért elég keményen megdolgozott ezért az egész ö, ö, hasonlatért, hogy videójátékos, érted? Tehát, hogy azért a John Wickben elég sok olyasmit láttunk, ami, ami nagy marhaság. És igazából nem, de, én te, te, te, ezzel, de én ezzel totál egyetértek. Tehát itt ebben nincsen közöttünk vita. Én ezzel tök egyetértek. Én ezt elfogadom. A harmadik részt én is bírtam a maga módján. Persze, nem azt mondom, hogy talán nem nézném újra. De egynek teljesen rendben volt. Tök jó volt. Én egyedül az utolsó film... Ez hát egy, egy baromság, de... Van most, közöttünk most eltérés. És figyelj, én is nem azt mondom, én ezt a videójátékos dolgot nem gondoltam így bele. Lehetséges, hogy van ennek rációja, amit mondasz. Nem, biztos, hogy a készítők így gondolták, de mondjuk, hogy így gondolták, én ezt elfogadom. De az a, az a durva tudod, hogy én is úgy néztem végig, mint egy trash filmet. Ezért tudtam néha élvezni. Tehát nem voltak felem nagy elvárásaim. Erről szó nincsen. És a film rengeteg baromságán át tudtam lendülni azzal a felfogással, hogy én most egy trash filmet nézek. De az, amit a legvégén bejátszik, Jó, hát és utána elvárja, tényleg. hogy én ezt komolyan vegyem, és ne akadjak fönn ezen, az viszont nagyon durva. Tehát ezt, ezt viszont nem tudják széppé magyarázni, bárhogy is próbálják. Tehát ez, ez egyszerűen szerintem az, az én nézőpontomból ez nem magyarázható, és mondom a legfájdalmasabb az, hogy egy kis ráfordítással, egy kis változtatással, egy minimális odafigyeléssel ez elkerülhető lett volna. Erre nem jó, hát ez, volt hát ez tény, tehát most nyilván ez, jó, szerintem átjött az üzenet. Igen, nem a film csúcspontja volt, de nem volt, jó. meg nekem nem volt annyira vészes, hát, hát nyilván, hogy a baromság, tehát az egész film egy hatalmas baromság. Na, de ez mondom, a szemegy tökéletes befejezés, hát, hogy egy ja. hatalmas baromság. Igen. <laughs> szerintem menjünk tovább, mert még a olyan állapotban vagyunk. <laughs> nem, arra még várni kell Black Uh, beszéljünk inkább uh, Pokémon Pikachu a Detektív uh -huh. című film Eposzról, amit uh, csak Gergő uh -huh. látott sajnos. Ja, ja, Halló? Nem csak készültem rá, hogy így, így majd mivel fogom kezdeni, a Pokémon kibeszélte semmi, ami eszembe. És akkor végül egyikőtök sem nézte meg. Én Nézd. égvilágon nem. semmit nem láttam, ami Pokémonnal kapcsolatos, úgyhogy én nem vagyok a cégközönség. Hát nem. Amit én láttam Pokémon-t, tudom nagyjából miről van szó, de nem vagyok így, tehát nem nagyon néztem, hogy ez nekem annyira idegen. Lehet, hogy jó film, de igazából én már az első előzetesnél tudtam, hogy ezt nem fogom megnézni. Mert <gül> nem. <gül> nem azért, mert, nem, de, de nem azért, mert rossznak tűnt, mert egyébként tök jó pofának tűnt az egész, csak ez annyira nem az én világom, hogy, hogy no. Sajnos én sem tudtam megnézni, pedig, pedig engem érdekelt, olyan olyan jónak tűnik a koncepció, meg én nem tudom, hogy ez a detektíves történet száll, ez most új ötlete, vagy ez valamit adaptál? Hát ez egy videojáték volt. Na, már megint helybe vagyunk. Jó, hagyjuk inkább, hagyjuk, én nem is szólok hozzá. akkor a szakértője a videojátékoknak, mint a trónok harcának. Na jó, nem, annál azért többet tudróluk. róluk. A trónok harcáról. <gül> Na, nem vicceltem. Az, az, ugye ez egész Pokémon, tehát ez is egy videojátékból indult ki. Tehát, hogy még ugye nintendo Készültek ezek a Pokémon játékok, aztán abból lett, ugye, későz, később az animációs sorozat, amit én is ismerek, vagy amit én is néztem, ugye, éveken keresztül. Tehát én sem az a, az a nagyon hardke, hardcore Pokémonos vagyok. Én az animációs sorozatot néztem játékból. Egyes játszottam, jó? Ez a Pokémon Go-val igen, tehát, ugye, ez, a, ez az online telefonos szarral én is elszórakoztam egy pár hónapot. Büszkék vagyunk rá. Hát most. Szerintem lehetünk volt, őszintén. Volt, fogtál is pokémon? Ilyen híres pokémont is fogtál? Mert azt láttam, hogy voltak ilyen nagy izék, hogy valahol megjelent egy híres pokémon. Igen, és akkor úgy mindenki felbukkant azon a környéken. Volt ilyen, ja, most én nem tudom, hogy pontosan milyen felhozatalom volt, egy Youtube nem volt például, szerintem az benne sem volt a játékban. Na, egyébként mindegy... én tökre sajnáltam, hogy nem vagyok pokémon fan, mert az például nekem tökre adta, hogy tehát az ötlet szerintem kurva jó annak a pokémongónak. Hát hogy nem részlet... véletlenül fakírolják ki azóta is belőle a lóvét nagy mennyiségben. Én múltkor láttam valakit a villamoson még használni, Na, és teljesen. Van már. Retroérzékeny. Emlékszem, hogy egy haverom játszott vele, és akkor mondta, hogy. hogy elment valakihez, és akkor ott talált egy pokémont, és mondom, hogy ez milyen kurva jó már, hogy így benne mész és akkor ott van egy, és így megfogod. Tehát, hogy, hogy az alapötet nekem tökre tetszett, csak mondom, annyira nem érdekel az egész pokémonos dolog, hogy így nem investáltam bele semmit. De, Most nem vesztettél is sokat nem. amúgy, csak így fun. Tehát, hogy, mm. hogy én is így elszorakoztam vele, szerintem azért az emberek nagy része van, aki egy hét alatt ráhagyta, van, aki egy hónap után, van, aki egy év után, nagyon emberfüggő, de... De azt mondják, hogy tehát így mindig így fellángol a Pokémon. Tehát, hogy akkor, amikor ugye elindult, akkor nagy dolog volt, aztán ugye utána itt az animációs sorozat akkor is felkapták, aztán utána ugye jöttek ebből filmek, utána, ugye akkor a Pokémon Go, megint beindította a dolgokat, és akkor időközben felbukantva amikor egy ilyen detektív Pikachu történet, ami amúgy pontosan elvileg ugyanazt meséli el, mint amit ez a film, és hát azt adaptálták most mozifilmre. Nem titkoltam, pont a Pokémon Go-nak a, a sikere miatt készült el egyáltalán ez a detektív Pikachu történet. Ö, hát ugye rengetegen, rengeteget próbálkoztak már vele Hollywoodban, hogy valahogy egy szereplős dolgot meg tudjanak csinálni. Hát végül most ho, uh, Rob letterman fölvették, ugye ő csinálta a Libabőr filmeket, meg a Gulliver utazásait, <gül> meg ilyen csodálatos dolgokat. Uh, és Ryan reynolds megnyerték főszereplőnek, hát ő lett a pikachu a hangja tulajdonképpen és egy ilyen noáros, nyomozós történetet szerettek volna uh, készíteni hát nyilván PG besorolását. tehát tényleg azért főleg gyerekeknek, cuki állatokkal minden mondjuk é. ezt már a ezt már az Utropolis is próbálta volt is volt ilyen hasonlítom, hogy az utropolis egy kicsit az azért ennél jobb film történet röviden annyi, hogy van egy, hát egy fiatal srác, egy ilyen 20 pár éves fiatal srác, akinek a, az apja eltűnik, Ő régóta nem találkozott vele egyáltalán, és vidékre ezért beutazik ebbe a városban. Most nem tudom megmondani neked, hogy mi volt a városnak a neved, de ez egy ilyen nagy metropoliszt kell elképzelni, egy ilyen New York, vagy Los Angeles, vagy hasonló kaliberű dolgot. Kicsit úgy néz ki, a szárnyas van a város, minden tele van neonokkal, tehát nagyon szép, nagyon látványos. És ez egy olyan város, ahol a pokémonoknak nincsenek gazdáik. Tehát, hogy így nincs ez, hogy nem, nincs, nem rendeznek ilyen államira finanszírozott állatfiadalokat, amiről ugye a pokémon általában szólt, hanem hanem itt egy ilyen szimbiózisban így egymás mellett élnek az emberekkel, mindenkinek megvan a feladata, mindenkinek van valami helyeben a társadalomban, és ugye ez tök érdekes szerintem. És a film arról szól hogy ez a srác megpróbálja megtalálni a, az apját. Időközben felbukkan egy Pikachu, aki egyrészt az apjának a társa volt. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy nincsenek gazdák, minden itt be tudnak társulni egy Pokémonokkal, és ez a Pikachu volt a társa a faternak, és valamiért megérti azt, amit mond a, a Pokémon, a, a Pikachu. Ez ilyen tök álló dolog, tehát, hogy előtte, meg azután se történik olyan dolog, hogy, hogy tényleg szót értenek egymással, ez így egy ponton kiderül, hogy miért, hogy szerintem, hogy tök szép magyarázat van rá, legalábbis nekem nagyon tetszett, ahogy ezt megválaszolták, és tényleg beindul utána egy nyomozós történet, hogy akkor megnézzük, hogy hol tűnt el apa, hogy mi történt az autójával, hogy ez, a, hogy ez a Pikachu ez miért nem emlékszik rá, mert együtt voltak elvileg, amikor történt ez a dolog, és ilyen amnéziás tett, igen, ez egy ezerszer lerágott csont, és Szépen lassan, megpróbálják felgöngyöríteni az ügyet. A film legnagyobb hibája az az, hogy ez a nyomozós történet hülyeség. Totál következetlen, és abszolút izé, nonsensz, ahogy, eh, ahogy felépül ez a bűnügy, meg az, hogy most kiárul-e egy kicsodát, mit tudom, tehát van benne fordulat, azt hiszem három is talán, de hogy ez totál hülyeségek. Eh, ezek az események. Viszont ami számomra igazából egy hatalmas élmény, tehát az az, hogy visszaadta azt, ami miatt én a pokémon szerettem annó, tehát tök jó volt ez a világ, meg tök jól voltak megvalósítva ezek a kis zsebszörnyek, és tök jól néztek, és nagyon jól ki voltak vitelezve, a személyiségük tök jól látja, és tényleg egy, egy olyan világot mutattak be, ami, amiről tényleg csak úgy, úgy álmodozott a a, a gyerekkori énem, hogy úristen, ezt majd egyszer élő szereplő sem valamikor láthatom, és elkészült, és a hangulat tökre helyén, a, a helyén volt, nagyon aranyosak a, a Pokémonok, tehát a, én a Pikachu-t totál beszartam, tehát ha ez annyira aranyos, azt meg akarod simogatni, minden egyes perc van az életed hátralövő részében. Ö, bocsi, mondtad, lehet, hogy mondtad, csak nem figyeltem annyira, hogy, hogy eredeti vagy eredeti nyelven néztem, vagy szinkron? Magyarul néztem, a nagy Ervin mm. a szinkronja itt a, a Pikacsónak, ugye, hogy vállalható, de a többieknek viszont szerintem nagyon gáz. Ö, és ezért érdemesem, hogy inkább egy eredeti nyelvűt levadászni, bár így is azért vannak poénok, felnőtt poénok. Tehát ugye itt cikkeztek is róla, ugye a Reynolds az néha improvizált. Ha, hi, hi. Oh. Ö, és hát ugye Deadpool is az ő improvizációiból áll össze, úgyhogy el lehet képzelni, hogy összetudnának vágni amúgy egy erbesorolású detektivikácsú filmet. Sajnos soha nem fognak. Akkor a tökölövés lenne. De azért így is van ilyen, hogy mit olyan, hogy a a Pikachu például mondja egy ponton, hogy azért nem szoktam így ö, idegeneket felvinni a lakásra, én nem olyan Pokémon vagyok, meg, vagy. meg egyszer azon viccelik, hogy mikor láttál te utoljára nőt, például egy főszereplő is lesz, tehát, hogy vannak néhány random sex joke -ok a, a filmben, de, de ez is így ilyen kis kikacsintás, és ö, igazából azért furcsa ez a film, mert néha nehéz belülni, hogy kinek is akarsz szólni, mert nyilván elviszem el most egy mai fiatal gyereket, egy, egy tíz éves, tíz éve alatt itt. Ő biztos, hogy nem nézte ezeket az animációs filmeket, ő lehet, hogy a videójátékokkal se találkozott soha, és akkor bejöthetik őket erre a filmre, és akkor itt szól benne, kétszer is felszólal az animációs filmnek, a, vagy az animációs sorozatnak a főcímdala, és hát így a felnőttek azok tapsoltak, meg én is, tehát így olyan füligérő szája voltam ott, de a gyerekekhez ez egyszerűen nem jut el. Hogyha most meg ott van a felnőttek, azok meg, itt még mindig azért egy állatos filmről van szó, tehát hogy őket meg azért nem biztos, hogy megfogja, úgyhogy ilyenkor szűkül le tényleg ez a film a rajongókra. Akik ezt szeretik, ők vitték el most a filmet egy 150 milliós költségvetés mellett, 400 millióig kb. És az úgy tök reális szerintem amúgy így a, ennek a filmnek, semmiatt kicsit nehézkes belőni. És vannak benne amúgy mellett tök jó utalások, tehát például a szennyes lelkű angyalok, benne van, a reszkesetek betörök. <gül> olyan így, ugyanazzal a hanggal, tehát hogy a szinkronal néztem, és ugyanazzal szinkronnal van benne szerencsére, és utána nem is térnek vissza rá, meg szóvá se teszik, csak megy a háttérben. És te meg tapsolsz, hogy azt a kurva. Tehát, hogy ilyen is van ebben a filmben. Öm, hát a trailerekben benne volt például az is, hogy hogy Mewtwo is szerepel a, a filmben. Az például nagyon érdekes volt, ahogy őt ábrázolták, mert pont úgy volt. Ahogy legalábbis az első animációs filmben, tehát volt 99-ben talán, vagy 98-ban egy animációs film és hasonlóan kezelték amúgy, és ez nekem nagyon tetszett például. Üh, és hát nyilván, a másik még a trailerben volt ez a Mr. My aki ugye ez a pantomínes figura, és akkor ugye vele csak mutogatni lehet például egy dolgot, és úgy próbálnak meg vele kommunikálni, tehát az Ortita a szaröhögéstől annyira jól meg van csinálva. Üh, hát egy nagy kötségvetésű filmre van szó, és itt animálva van az összes Pokémon. És valamely gyönyörűen néz ki, de például néha tehát, olvadt az agyam annyira szarul nézett ki a cgi Tehát, hogy néha ilyen, né néha nem tudták eldönteni, hogy most mire költsünk, mire ne költsünk, minél érdemes pórolni, és ennek néha nagyon-nagyon szembántó végkifejlete lett. És így a, az egész filmre amúgy jellemző, hogy néha nagyon-nagyon betalálni, néha meg nagyon-nagyon nem talál be. És ez tényleg csak attól függ, hogy ki mennyire volt benne az élete bármely szakaszában ebben az őrületben. És hogyha volt legalább egy szak, amikor te szeretted, akkor valószínűleg ennek is álva, álva fogsz tapsolni. De ha sose tudod igazán még érinteni ez a téma, akkor szerintem nem érdemes próbálkozni vele. Én a magam részéről tudom mondani, hogy én kúrva szórakoztam, és tényleg látom a hibákat, és tényleg nonsensz néha, de, de az élményt azt megkaptam. Úgyhogy én emiatt nem tudok rá abszolút haragudni, Hogyha lesz második rész, nem tudom, hogy fogják megcsinálni, mert olyan a filmnek a vége, hogy ezt nem lehet folytatni. Nagyon ritkán látok amúgy ilyet, de... hogy, hogy, hogy egy, egy ilyen franchise film ráadásul. És ez úgy van lezárva, hogy nincsen. Vagy nem látok rá logikus dolgot, hogy, hogy hogyan lehetne vinni tovább. Ezt tökre tisztelem, hogyha meg tudják csinálni, ráadásul értelmesen, akkor ott leszek. Amúgy, tehát így, én, én úgy érzem, hogy engem meggyőztek, de azt is megértem, hogyha valaki azt mondja, hogy nem. Uh -huh. Jó. Na, akkor jobb is mehet. igen. Tehát akkor olyannak, aki nem annyira van benne ebbe a ebben a Pokémon világba, de úgy az alapján, amit így mondjuk így most magamra célzok, hogy annyira azért nem vagyok benne, hogy nagyjából tudom, hogy mi micsoda, de ennyi. Viszont így hallottam, hogy aranyos, meg jó, meg lehet rajta nevetni, akkor nekem úgy szerinted mennyire lehet ajánlani? Szerintem te szeretni fogod. Ah. Tehát, hogy, ha, hogy úgy, te egy kedves film nagyon. És van, van ne, egy van videójáték így... Black Sheep. <sorvá> <sorvá> <sorvá> mennyi vissza rage játszani. De hogy, hogy aranyos, és, és kedves, és lelke van neki, tehát hogy amúgy nem egy ilyen lélektelen termék amire számítani lehetne. talán tényleg a, a karakterek dinamikája, hogy a főszereplő rács meg a, a hogy tök jó párbeszédeik vannak, meg tök jól elszórakoztatják egymást, meg úgy a barátságuk is tök kedves, ami úgy kialakul közöttük. Úgyhogy szerintem van benne annyi patron, hogy... hogy tehát, önmagába is szerethető. Igen, pénzába. igen, szerethető. Csak, csak legalább legyen, legyen egy valamilyen kapcsolódási pontod ez az mm -hmm. egész Pokémon világa. Hogyha nincs, akkor nem érdemes. Tehát, hogy Fred például szerintem őt. sírva elszaladna tőle, szerintem. Úgyhogy neki nem biztos. Talán gyerekkel leül majd egyszer, akkor talán, de, de szerintem no. Freddy például nem élvezné. Majd a bosszú állok ja, igen, Jó. Na, akkor a következő film az, az nagyon meglepett, hogy hogy Gergő akart beszélni erről a filmről, úgyhogy a 86-os Aladdinról beszélünk Bat Spencerrel. Úgyhogy nagyon kellemesen meglepett, Gergő, hogy, hogy miért akarsz erről beszélni. Hát azért készültem így, mert még mindig haragszom rád a Russell Crowe filmek miatt, és igazából nem, azt néztem meg. Nem a 8 os Bud Spencer filmet néztem meg, Akkor az eredeti Disney is, arról fogok most beszélni, nem? Azt is megnéztem amúgy, de, de igazából a, a fő műsorszám most a, a remake, reboot, nem tudom, hogy minek lehet azt amúgy nevezni, vagy live action adaptációja a 92-es animációs filmnek. Nem tudom amúgy, hogy ennek mi a jobb besorolása. Minden esetre azt néztem meg. Uh. Hát, múlt héten mutatták be, hogyha jól emlékszem, és... és Fredi az el is menekült, vagy akkor... Nem, nem, nem. Nem, les, a mikrofon, és nem volt kikapcsolva természetesen elnézést. Uh, igazából ezt azért néztem meg, ezt már mondtam szerintem korábban is, hogy én nekem az egyik kedvenc animációs filmem, a 92-es Aladdin. Tehát, hogy a Disney Istálót nézzük, akkor az oroszlán királya, Herkules és az Aladdin. Ez a három, tehát a 90-es évek, én nekem az a az a Disney, nem a Dumbo, meg a Hófehérke, meg a... Hát a 90-es évek volt a második reneszánszuk egyébként yeah. a Disneynek. Mm -hmm. Egyébként ez nagyon... Tehát Mert viszont... az Aladdin, az, az nálam is szerintem top 3-as a Disney-től. Ez nagyon-nagyon nagyon jó. Nekem a top 3 az ugyanígy néz ki. Így... Vigyó sem végigfuttatva a klasszikus Disney-rajz filmeket? Nekem nem. Hát jó, hát jó, jó neked még a Robin hood birodalom nyilván még ott van a Nem, a Robin a Hood nekem az abszolút favoritom nem. a Disney filmeknél. Én azt de, láttam. De a, a Mulánt én, én igen, talán a az másodiknak. nagyon jó, igen. A Mulán is nagyon jó. Az is Na jó. az jó. majd jövőre majd megbeszéljük a mulán ja, igen, igen, Mi abból is lesz. Aha, ha, ja. Ki Valami irtózatos költségvetéssel igen, egyébként élnek. Hát meg abból készenek. készült már élő szereplős. De ez Disney lesz. Mi a Mulánból? Mikor készült élő szereplős? Készült egy, egy óriási költségvetésű. Kidink mi? persze erről az is? <laughs> igen, a mósúk játszottak. Nem, ö, azt hiszem kínai produkció volt. Hát ez most Még... egy ilyen kínai stámpal fogják készíteni a Mulán filmet 2020-ra. Március 27-re van kírva, be is van castingolva már például a Mulán. Sőt, Jet Li lesz majd a császár benne. Jézusom. Tegény, hát... ugye nagyon rosszul néz ki, és akkor így, de hogy ő... Érthető, <laughs> hogy a császár szerepét vállalta, mert az leginkább az egész filmben csak ül. Igen, de tehát most már szegény, sajnos, meg igen. donnie meg Jason Scathlie, tehát lesznek itt. Hmm. Az ügycsapat? Azt Jason mert mondjuk őt megnéztem volna egy múlva, mert az év a jó, a Hunt. <gül> igen, a Salió <Shallyu gül> szerepében áll... Jason Scathlie, nagyon autentikus. Hát meg például az iszére nagyon kíváncsi leszek, hogy a, például a Musu, hogy ő benne lesz-e a, a sárkány, de hogy mi, Eddie Murphy-t visszahívják. <gül> Virgis játszik mi majd a mosót is. Na, ja, és Setrogen szeretném, bár ő most a pumpára le van, már <gül> foglalva de... Nem. Az a beszarnék, vagy nem, ez egy Chris Pratt szerintem simán meg tudna csinálni. Ryan Reynolds. Vagy a áh, mondjuk Disneyhez Erbes már átköltöző. Ermes aralás a mússú. <laughs> a, a, a, a mesébe is volt valami ilyen 18-as karikás, izélye, nem Igen, tudom, egyébként azt a, a Reynoldsból simán kinézem, hogy a músú mondjuk ö, nem tudom, tüzet köpés, akkor oda a Mulánnak, hogy ne haragudj, ha meglátlak, a mindig tüzelek vagy ilyesmi. <gül> Simán kinézem a renozból, <gül> hogy egy ilyet beszól improvizációba. <gül> uh, szerintem inkább ott a fürdősen Na mindegy, szóval... Énként megnéztem, 2009-ben készült egy élőszereplős film. Aha. Ez ilyen kímányzó, az eredeti Húha. címe. Egy óra, 54 perces, és... 6,8-on áll IMDb. -t. Rise of a Warrior, ez az alt címe? Ö... Ah, Legábbis, amit én látok. Olyat nem látok. De ja, megtaláltam, hogy én is úgy láttam, hogy ez egy full kínai film. Ők csinálták, mm -hmm. de hogy... Hát mondjuk úgy autentikus, de... Hát persze, persze, csak most, tehát a Disney így a saját filmét fogja remékelni. Mm. Elvileg már forgatják, dolgoznak rajta nagy évben, ugyanúgy a benne lesznek talán, Uh, és majd kiderül, én is kedvem mulánt, mulát nagyolom, ez egy tök érdekes történet. A dalok mert, nagyon jók. Benne. Ez nekem most akkora mindfuck, hogy ebből már készült film, hogy ez nekem most így teljesen ezért törölt minden. Én annyit tudtam, hogy készült, de azt talán nem szigorúan vett a, a az animációs film. Hát, ugye legényét, az animációs de... így eléggé szabadosan értelmezte a legendát, amiből Igen. készült. Tehát az, az általában a Disney feldolgozások, ezek mind olyanok, tehát egyik se olyan hithű, könyvhű másolata ezeknek, tehát a az oroszlán király is egy, egy Shakespeare feldolgozás, egy Hamlet adaptáció. Tehát, hát meg hogy... volt az, a, az anime, amit ugye most egyre jobban, most valahol olvastam például, már ezt régebben is olvastam hogy volt egy fehér oroszlános anime, amit koppintott, ugyanaz a sztoria, mint az oroszlán királynak is korábbi. Ja. Uh -huh. Tehát, hogy azért ők ott merítettek innen-onnan. Ami hát nem baj igazából, tehát nincs ezzel gond szerintem. Hát a jóktól a... lehet nyúlni. Ja, ja, ja. Hát ja, de mindegy, szóval ez is így az új Disney adaptáció hullámnak a következő felvonás, hogy a Dumboval már idén találkoztunk, és még fogunk is találkozni az oroszlán királyjal. Szintén, tehát hogy most egyébként két kedvencemet adaptálják, hát, hajrá. A Herkulesre még várok egyszer, bár <gül> advantage. Ez hát az azonnal az már volt. Ez megcsinálom. már ajánlom igen, hogy az az az nagyon is van Bad Movies bemutató, nem? Van, igen, az azt igen. láttam szerintem. Azt nem hogy... sírjuk vissza azt. A... Hát, nem nem. azt, azt nem a, egyébként a, a, a Herkules New Yorkban, azt hiszem ez volt a, igen, a címe, igen. Igen. A, nagyon érdekeseket mesél a, a, az önületrajzában a Schwarzeneggel. Igen, az nagyon érdekes, hogy eleinte milyen, hogy mondjam, lelkesen beszél arról, hogy hát végre egy, itt vagyok Amerikában, és egy film, és hát én voltam a főszereplő, öt évvel később meg úgy írja, hogy hála az égnek az a Herkules film dobozban van azóta is, és senki nem látta, tehát ott ő is, ő is fölmérte, hogy ez annyira nem lett jó. Hát azután, <gül> De... azután uh, jelentették meg, hogy befutott igen. más filmmel, és igen. akkor milyen full kínos volt, hogy ilyen, <gül> ilyen osztrák akcentusú Hercules... A, az egyik egyik főszereplő volt az Arnold Stang, őt meg úgy írták, hogy Arnold Strong, és akkor ja, még nem írták kiírni, hogy Schwarzenegger nem vitták kimondani, de, Szóval igen, az érdekes. De egyébként nagyon jó az a könyv. A, a bodybuildinges fejezeteket, azokat át lehet ugrani. Mert Nem, mert az, se rossz, az se rossz. Elolvastam, de hogy mondjam, hogy ide után már, már kicsit sok volt nekem a proteinshake, meg az Jó. Nem, igen, nem de az, az én világom. Azt jól megmutatja, de, hogy adott ja. szintről hova tudsz eljutni. Azt mindenképp. Úgyhogy ja. ja, érdekes. De ez egyik legjobb önéletrajz, amit olvastam. Hát, Abszolút, igen. Figyelj, az Uve Volné mellett. Hogyha olyan önéletrajzot akarsz, akarsz olvasni, amiben nincs proteinség, akkor Brájn de ajánl. Igen. Ez jó macska volt. Igen. Nekem tetszett. És akkor tudod, ez, ez az az adás, amikor még nem is láttuk a dominót. Mi ezt a megnézzük? Igen. Tegényleg, Pálma, miért értek adásban Elkészítetésben fikál. Ez egy tökéletes Jó, hát így az utóbbi filmjei után hát én annyira nem. de is az utóbbi filmjeiért szeretne? Szerintem jó, senki se az utóbbi filmjeiért na Jó, bocsánat, Aladdin. Ja, meg mindig Aladdin. Szóval so, Bat Spencer, igen. <gül> Val... Aladdin. Ja, sz sz szerencsére még a jobbik feldolgozásról van itt szó. Uh, és nekem hatalmas kedvenc volt, Fő, nagyon jók a dalok benne, nagyon jó a Jinnek a karaktere eredeti nyelven és magyarul is a uh, Jafar karakterét azt imádtam mindig, és a filmnek a végén mindig annyira paráztam attól az óriás kobrától tehát az, az számom mm. egy horror volt teljesen, meg ahogy ott a Jászmin ott volt a homokórába, tehát így teljesen kész Nekem szerintem. az a barlang bejárat volt mindig para. Na az is, de az is állati jól meg van csinálva, mm. és tényleg egy olyan hangulata van az egésznek, és, és tényleg minden rendben van azzal a filmmel, és több is még a, még a második is egész jó szerintem. Jön, bosszulja? Aha. Oh, a bosszulja. harmadik oh. is jó. A, a ne, az a. a, tó, tó, a, a jó az az, jó. az, az, jó, jó, az, az jó. jó. Az nem egy klasszikusan jó film, de vicces. Nagyon, a, nagyon vicces. Sz az, az, az szerintem annak tök jó így ez a mitológia, ez a midász király kezdenek mindent. Nekem az nagyon tetszett. És, és hát ugye egy para is volt, ugye még az olajdi idején, mert hogy ott indult el az, hogy elkezdtek celebeket animációs filmben szinkronizáltatni, és ugye Robin williams Williamsre írták meg a gin karakterét. Őt, ugye, tényleg ő akkor már egy nagyon-nagyon ben volt, így a köztudatban, meg minden, és az egyik animátor, meg az író, az így róla készítette el a sketcheket. A gének a karakteréről, meg hozzáírták a forgatókönyvet, és akkor még csak bíztak benne, hogy na majd elküldjük a Rabbi Williamsnek, és akkor talán elvállalja. És az egyik stand-upjáról csináltak egy ilyen animációs lenyomatot a gyinek a rajzával, és annyira tetszett a Rabbi Williamsnek, hogy azt mondta, hogy jó, akkor megcsinálom. Egy feltétele, hogyha utána nem fogják azzal marketingelni a filmet, hogy ő szerepel benne, vagy ő szinkronizál benne amit utána a Disney telebe fosott, és igazából elkezdtek vele játékokat eladni meg minden, és ezért nagyon kiakadt a Robin Williams, és rengeteg, tehát hogy ugye kapott egy csomó diát meg minden, és ott azért oda mindig a, a, az egyik Disney fejesnek, és ő nem is szinkronizált a Jafar visszatérben, hanem egy másik ö, színész ö, szólaltatta meg. Aztán utána végül valahogy sikerült ö, el simítani ezt a dolgot, és végül is a tolvajok fejdelmére már visszatért a Robin Williams, de ugye ez annyira egybefügg, egybe fonódott vele ez a karakter, hogy kész öngyilkosság volt ezt a filmet újra elkezdeni, mm. és hát ott a bekasztinkolták a, vagy nem, először ugye felvették Gyricsit, hogy rendezze meg, ami egy elég érdekes húzás szerintem, mert sok mindent kirézek a Guy Ritchival, de azt, hogy ő Disney musical-t fog rendezni, azt nem. Tehát, e, hogy... Pont erre válaszolt egyszer, hogy az emberek ezt hinnék, de ő annyira benne van ezekben a Disney filmekben, hogy abszolút otthonosan érezte magát, mert a gyerekeim miatt gyakorlatilag ezekkel kelt és feküdt. Úgyhogy ő nem érzi furcsának, de egyetértek, tehát nekem is így fennakadt a hogy mi. Tehát egy Artur királynak még elhiszem, hogy egy Artur sztorit ő megcsinál, uh -huh. az se lett annyira jó amúgy, bár annyira tragédia se, de That's... hogy, yeah. hogy ja, lehetett volna jobb is, és akkor ezután így Nyilván a földbeált az a film elég rendesen, és a karrierjének se tett túlzott a jót, úgyhogy eljött Lóvé filmet csinálni. Szegény Charlie Hanemet eltemette gyakorlatilag. Hát, Azóta nem is hallottunk róla. Hát ő most ugye az új Gráli filmben lesz majd benne, mert ugye van egy leforgat, jó, egy gangster film, ez Gentleman vagy micsoda, és abban benne ez megint a Hanem. Igen, és szeretettük jó azt hallott. Igen, állítólag amúgy nem sikerült rosszul, úgyhogy talán még nincsen minden veszve. De mindesetre ezt és akkor jött utána a VIZ hát ugye elég nagy hisztéria volt, vagy főleg amikor az első képek kikerültek róla, hogy akkor hogy fog kinézni a, a Will Jim gymként, meg utána ugye, ugye hogy főleg ilyen keleti származású ö, színészeket válogattak be, igazából én fehér embert egyet láttam az egész filmben, ö, és az is így tök, tök rendben volt, tehát ugye ez, ez, a, ez a fazon benne is voltam úgy az animációban is, ez a karakter, csak kicsit máshogy volt szerepeltetve, Mindenesetre a történet az hasonló, ugyanúgy akkor Agrabába járunk, e, itt van ez a Tolvajfiú, fiú, aki megment a piacon egy, egy fiatal lányt, akiről később kiderül, hogy ő a hercegnő, aztán utána hozzáköri egy csodalámpa, aztán beszorul a csodalámpa barlangba, aztán kiszabadul, ugyanaz tényleg a történet, van benne pár változtatás, a filmnek főleg az utolsó harmada, tehát például az a, az a kígyósanyat, amit mondtam, az nincs. Az, az kimaradt, helyette a jágóból lesz egy óriási papagáj egy griff, vagy nem tudom mi a faszom. Tehát ez katasztrófa hogy a, a vége. Na, Ö, hát a, a látvány szerintem rendben van. tehát A CGI rendben van. Ö, a nagyon színes, nagyon nagyszabásúnak tűnik az egész, pára, hogy valahogy olyan túl tiszta, túl pényes az egész, és annyira nem érzed azt, hogy ez egy ilyen poros város lenne, annyira nem adják ezt vissza jól, a, a ruhák is nagyon tiszták, meg nagyon rendben van mindent, tehát olyan makulátlan az egész. Miközben azért egy ilyen, egy ilyen világban szerintem beleférne, hogy egy picit koszos legyen, mert így olyan túl terjenek hat az egész látványvilág. A dalok szintén ugyanúgy benne vannak, tehát az elején, csak most már ugye a Vízmiszadja el őket, meg ugye a színészek. Itt ugye szinkronban kicsit megúszunk, mert a Vízmisz hogy nem énekel annyira jól, ő reppel, és még az se feltétlenül annyira jól. Uh, itt ugye ha -ha, ha -ha. a Igen, és a, a, a Kálidart-ur, ugye a szinkronja, a kálidart egy kicsit jobban énekel, azért nála. Uh, és emiatt most egy más színésztől fogod meghallgatni amúgy ugyanazt a dalc a koreográfia az nagyon hasonló, tehát ugyanúgy ez a... Itt már akkor tényleg reppel néha a Jean meg beatboxol, meg mit az a baj, hogy, hogy tudom, hogy ezt a filmet mindenki uh, dicsérte már, mint hogy azért nagy részt ez tényleg meglepő, szerintem, szerintem senki nem számított rá, hogy lesz hogy nézhető lesz. Úgy nézhető lesz és, és én elhiszem, de elmondod ezeket a dolgokat, és a hátamon föláll a szőrt. Hát ez bizarr. Az egy nagyon jó szó rá, hogy bizarr. De, de úgy, a, az, amitől legjobban féltünk a dzsintől, Féleszt, nagyon jól csinálja, szerintem. Tehát, hogy úgy, ugye a személyisége, hogy benne van, picit úgy egyébként ez a karakter, ez a laza, jófej, izé, haver-szerű dzsinn, egy a, Kicsit gondolom, ugyanúgy. Ugyanúgy ráírták, mint annó a Robin Williams. -tel. Igen, egy nem, kicsit, kicsit magáévá rá tették. Ráigazították. Tehát a, a Robin Williams az egy nagyon tenyerbe mászó, nagyon sok, nagyon intenzív, nagyon pofátlan karakter volt, és ilyen tényleg ilyen folytosan, ilyen 180-190 százalékon pörgött alapjáraton, aztán amikor meg rákapcsolt, akkor fölmetük 480%-ra. Na itt azért a, ez a, ez, a gene, ez egy kicsit nyugodtabb, neki van egy kicsit emberi oldala, tehát próbálták amúgy emberivé tenni egy kicsit, főleg akkor, amikor tényleg csak sminkben van és jelmezben van a víz, misztán, amikor animálják. Az animáció az picit furán néz ki, több olyan tragikus szerintem, mint ahogy sokkal leírták, teljesen vállalható de, de tök jó vannak amúgy az Aladdinnal, meg ugye ez a, ez a kíványságos téma, egy kicsit több tétje van neki, hogy akkor a Jean végül ugye szabad szeretne lenni. Tehát ez, ez az animációban is nekem nagyon tetszett, hogy, hogy végül is erre futtatják ki az egészet, hogy, a, hogy, a, hogy alapjáraton itt van egy szolgakarakter, aki igazából tényleg fenomenális, majdnem kozmikus ereje van, neki, és végül is, hogy őt megszabadítják, és így szerintem még egy picit talán hatásosabb is ez a történet, mert valahogy több emberi oldalt kapott a csín. Egyet kérdezhetek, hogy Igen. Meg, hogy oldották meg a filmet, tehát jól néz ki, amikor ő varázsol, és így a semmiből előhoz, Igen. Megaszt, meg azt. Szer -szerintem, szerintem tök fán. tehát így, ugye volt pénz a, a filmre, úgyhogy teljesen rendben vannak az animációk, meg ilyen nagyon eszement dolgokat csinálnak meg itt is. Nyilván annyira nem tolják, mint az animációban, mert ott aztán, tehát szerintem minden animátornak azóta is rémálmai vannak. Egy belegon, hogy, hogy hogy kellett azt megcsinálni? Hát, hát pontosan 92-ben. Hogy, hogy a Robin Williams iszonyatosan pörgött, tehát, hogy ott, ott tényleg nagyon gyors volt. Igen, és hát itt az. az, az azért még a Disney, Disney filmekhez képes is rohadt pörgős az Aladdin. Így van, így van, és, és nyilván ez volt az egyik pálya, ez volt az egyik legnagyobb hm, ereje. Ezért jó. A, az Aladdin itt egy kicsit más jellegű, de itt is azért vannak ezek a nagyon óhörde meg nagyon túlzás, meg nagyon aktuális utalások. Tehát itt is azért vannak ilyenek. Ö, és szerintem helyén volt a Jin karaktere mindenképpen. A másik dolog, amit változtattak, az a jázmin volt hogy a Jászmin az animációs filmben, ő egy tényleg egy olyan megmententő kis hercegnő volt, aki szép volt, és akkor bejött az aladdinnak és akkor az Zaladin érte, minden, mindent, de hogy önálló személyisége nem volt azon kívül, hogy nem akart férjhez menni. Tehát, hogy szegénynek nem volt egy túl kidolgozott jelleme. Itt viszont modernizálták a karaktert, Ez, tehát, hogy mindenki el tudja képzelni, hogy. Tehát itt egy erős függetlenői karaktert csináltak belőle, aki... Igen, tehát ezzel szitok szó, ahogy bizonyos körökben. De nem, ez most nem annak ja, volt. hogy Nem, bocsánat. Nem, nem, nem, nem, tőle tőle. Tőle. nem, nem, nem, nem. Nem vagy tőle szexista egyáltalán, de mindegyik, szóval... <síns> szóval. Nem, szóval, nem ezt tényleg nem az voltam. Ezt ö, nem úgy sem akarom le, mindegy, hát ne akjátok a többihez. Hát, ja. De halott gyerekek vannak, hogy mi volt a másik, hogy gyerekeket tőlenek található. Nem, hogy nem zavar, hogy gyerekeket esznek egy filmben. Ja, igen, igen. Na, itt. Itt akkor tényleg visszaigazából annyit csinálunk belőle, hogy ugye a Jázmin nem akar férjet magának, mert úgy gondolja, hogy ő is tudná kormányozni az országot. E, és hogy így neki már vannak ilyen politikai ambíciói, meg hatalmi törekvései, és szerintem tökre belefért. Tehát, hogy egy nagyon papírmasi figura volt szerintem az animációs filmben a Jázmin. Itt szerintem jobban működik, és szerintem ezzel semmi probléma nincs a világon. Aki az visz... milyen már az milyen már, hogy a Rontó Ravban még az eredeti jázmint rakták bele? Ja, ide meg már az újított jázmint. Hát igen, igen. Hát gondolom nem akarták leszpoilerezni, vagy nem tudom. Tehát ja, ez ja, ja. most kicsit vie gondolat, nem tudom. Üh, viszont ami nagyon nem tetszett, az a Jaffar, meg a Tehát a jágó. én a jágót imádtam az animációval. Annyit röhögte voltak a hülye szövegein, meg annyira ilyen kis, tényleg ilyen vicces és figura volt, itt, csak, itt egy papagáj. Itt néha beszél és ismétli azt, amit mondanak neki, semmi más nem csinál, de ugyanaz a hangja. Amúgy. És, Én csak a papagáj csak jogat szeretem. É, tehát egy ilyen sajnos nem volt. Tehát Terecséki te, mondta, hogy, hogy, hogy lámpás, lámpás, lámpás, meg tolvaj, tolvaj, tolvaj. Ennyi volt neki a figura mi? Igen. És viszont a Jaffar, tehát itt a színész is rossz volt, szerintem itt az a figura volt, én onnan jegyeztem meg, hogy a, a sötét lovagban őt akarta előni a hárvident t a, a, a, a sikátorban. Az a beteg srác volt, aki igazából így, a, a, akit utána elrabolt és hozzá így a mentőautóhoz. Lehet, csak én emlékszem rá így. Mindesetre a halovány, nagyon kevés neki a motivációja, nagyon pén vannak neki, és ugye a színés sem brilli rozottulzottan. Uh, valamit az, hogy tényleg amúgy nem tett hozzá annyit a, a történethez, meg az Aladdin karakterei szerintem egy kicsit halovány az animációban, és itt is. Nem, nem egy megegyezhető. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy jó cím szereplő, a többi karakter, név a, a Jasmine meg a Jean az teljesen elnyomja, és teljesen uh, kiszorítják őt a margóra, meg változtattak egy pár dolgot a történeten, amitől nem lett erősebb egyszerűen. Tehát a, az animációban sokkal elegánsabb megoldásai voltak, és most csak sok mindent azért írtak át, hogy más legyen. Nem Aha. azért, mert jobb legyen. Pedig amúgy lehetett volna szerintem ö, olyan dolgokkal kiegészíteni a, a 92-es filmet, hogy, hogy ez egy picit gazdagabb legyen, de valahogy nem érezték ezt. Ezt szélszerűnek. Így is amúgy szórakoztató a filmek, tényleg megkapod azt, ami, amit nagyon szerettél benne, név szerint a dalok. Szerintem abban vannak a legjobb dalok amúgy az összes közül, az Aladdinban. Tehát a, az elején, aztán utána ez a Friend Like Me, meg utána a Prince Ali, amikor ott bevonulnak a városba, tehát ezek mind-mind állati jók. Szerintem meg a, ugye a Whole New World, amire ugye Oscárt is kaptak, hogyha jól emlékszem, még annó. Talán uh -huh. kett kettő új dal van a filmben. Pff, elfogadható. Tehát, hogy nem, nem az a szar, nem az a jó, van. És kész. És úgy általában, hogy ez az egész filmre jellemző, hogy, hogy kb. egy egálban vannak, vagy talán egy picit több a jó benne, de hogyha lakáraton nincs benned az a azt, hogy te kedvelted az előzőt, és tényleg így, így megbelegeti a kis lelkedet, azt, hogy ezt újra láthatod, csak most szereplő sem, akkor, akkor nem érdemes vele próbálkozni. Én a magam részéről tudom, hogy én, én, én tartoztam gyerekkori énemnek, hogy, hogy ezt így megnéztem moziban, mert de még születésem előtt készült ez egy évvel, és esélyem se volt rá. Most, most végre így 25 évesen eljuthattam rá, és láthattam az Aladint moziban. Jó, Ennyi. hát oké, okay. én előbb-utóbb valószínűleg meg fogom nézni, hanem is moziban, de egy kicsit tartok az egésztől annak ellenére, hogy tényleg dicsérik. Kicsit úgy hangzik az egész, hogy az egy határozott pozitívum. A, na, az egy határozott pozitívuma a filmnek, hogy nem lett szar. Igen. Ugye ez jó, jó jót tett neki, hogy nem lett szar. E, hmm. Igen, tehát ez hozzá tartozik, hogy a képlethez, hogy valószínűleg azért tetszik az embereknek, mert alacsony voltak az elvárások. Más simán benne van amúgy, hogy nagyon sokan temették a, a trailerek alapján. Én pont emiatt nem néztem meg, mert most. Mit, érdekel, mit, mit érdekeljen engem, igazából valószínűleg Pepitában az lesz, mint az animáció, és akkor pedig nem lesz szarapjáratom. Mármint, hogy a trélereket. Nem ja, lesz, hát nem igen, nem. tehát hogy nem, nem volt arra szükségem, hogy nekem most ha. eladják ezt a filmet, mert, mert tudtam, hogy kb. mire kell számítani, és, és hát nem, nem. Nem vártam igazából arra, hogy ez most itt nagyon el lesz tolva, vagy el lesz rontva. A maximum azzal lehet bántani, hogy fölösleges, lehet, hogy fölösleges, lehet, hogy nem. Ezt megint csak a nézőnek kell eldöntenie. Én általában úgy azt mondom, hogy én nem sajnáltam rá se azt a két óra nyolc percet, ahhoz közöttem, hogy 90 perces a, a, a, a, az animáció, hízláltak rajta egy picit, de, de én nem bántam meg abszolút, úgyhogy ha va, megint valaki... témánál vagyunk a John Wick után, hogy Igen. miért kell mindennek ilyen hosszú nap lennie. Hát ez egy nagyon jó kérdés, amúgy, hogy az a, ez a film seért igényelte azt, hogy ez most sokkal hosszabb legyen. Nem lehet, hogy így próbálnak, itt próbálják valahogy ellensúlyozni az egyre drágább jegyárakat? Ö... Hogy oké, okay, hogy már egyre drágábbak a mozi jegyek, de cserébe legalább a filmek is hosszúak? És így, hogyha leosztod, hogy mennyit fizetsz egy percért, akkor olcsóbra jön ki? Én Én tök, többet hitában. akkor úgyis visszaveszik tőled, kirángatnak a moziból. <laughs> Hát Anél inkább... ritkábban tudják vetíteni. Tehát... Ö, igen, tehát hogy azzal meg azért szorítják magat a csarokba, én inkább azt érzem, hogy... most mostanában... jövőjének szántam egyébként. De. De, tehát de inkább amúgy... az lesz a... Benne lehet az is, hogy, hogy ugye manapság ugye inkább már ilyen akciófilmeket próbálnak megeladni, tehát vannak benne ilyen nagy szeppiszek meg mindent, tehát hogy, hogy ilyen hosszabb jelentek, ahol nem nagyon van párbeszéd, ahol nem nagyon gördül előre a cselekmény, Itt viszont az akció meg kell, hogy, a, hogy az emberek le legyenek kötve, és emiatt egy picit ugye, látványosabbra meg tudják csinálni, emiatt sokkal hosszabb akciójelenteket tudnak csinálni, és ezeket ki kell tolni egy picit, meg több sokkal látványosabbra meg tudják csinálni, sokkal több mindent tudnak mutogatni belőle. Én inkább azt érzem. Jó. Akkor, Akkor a, jöhet a 99 perces mami. Igen. <gül> <Ez> egészen <gül> emberi hossz. Igen. Ezt a Gergő látta meg én. Igen. Titeket nem érdekel, vagy, vagy még csak nem volt? De Freddy messzebb a messze mikrofontól. Én is furán hallom. Ó, meg volt fordítva a mikrofonom. Na, így már így már jobb, így már jobb. Hállom percet, és így gondoltam, hogy valami, valami történt. Régen még, amikor ügyfélszolgálaton dolgoztam, ilyen headset volt a fejemen, és mindig izé fölcsatolt. Tehát a, a mikrofont azt így föl emeltem a, a fejem búbjára, mert mindig útba volt, ha nem volt hívásom. És olyan helyen voltam, ahol egyből bekapcsoltak tehát nem az volt, hogy nekem kellett elfogadni, hanem pittyeket és egyből vonalba volt a szerencsétlen. És akkor csomószal lefejtettem lekapcsolni a, a mikrofont, tehát ott volt a fejem tetején, és így beszéltem, és hú, nagyon rosszul hallom magát, és íze, és akkor jutott, úristen, megint nem szoktam rej, így, egy pillanat beállítok valamit, aztán lejjebb a mikrofont. Így jobb, ó, már sokkal jobb, igen. Ezt én is csináltam. Jó. Jó, szóval uh, itt vagyok most. Uh, ezt uh, ti nem akarjátok horrort, nézni? horror moziban nem nézek. Ja igen, te, te az a frakció vagy. Igen. Sorter. te igen nem érdekel? Vagy? Bocsánat, csak éppen esem. Ó, bocsánat. <gül> vagy de akkor utána elmondja, hogy meggyőztük el, vagy valami. Én nem azt fordítottam el a mikrofont, mert én is vettem az elő. <gül> ja. ja. Tehát um, én nem tudom, hogy érdekele, az alaptörténet az, az érdekes. Oktávia Spencer ilyen szerepben mindenképpen izgalmas, Általában nagyon jó is. Uh -huh. Nem tudom. Én őszintén szóval megvárom ezt a filmbarátok adást, aztán kiderül, hogy megnézem -e. Jó, ez egy nagyon jó hozzáállás. Ö, akkor hát röviden miről szól ez a film van egy baráti társaság, 16-17 éves, kb. Nem, nem lehetnek többek, egy két, két lány, három fiú, azt hiszem valahogy így volt, és hát ők elmennek bulizni egy legtutibb helyre egy kőrakáshoz így az iportelet mellett. Így nem teljesen értettem, hogy ez miért jó bárkinek is. Hát de mindegy... azért, mert azért tehát ez ilyen fiatalkori praktika, arra nem járnak általában rendőrök, nincsen semmilyen civilizáció, senki nem látja meg, hogy oda kimennek piálni, vagy füvezni, vagy bármi. Nem azért, mert én ezt csináltam volna, de ez így logikus. <gül> hát én nem tudom, ez biztos lehetne ennél jobb helyet is találni, de találtak is a filmben, nem erről szól az egész. Oktavia Spencer ölében. Igen, ott van helyből. Ja, van. fuck! Jó, ja. vagy talán még Depalma le lehet nagyobb. Még jó, hogy csak az öléről beszélünk. Még mekkora egy macska disznolat, te hallod. Na, Jaj, miért bántam? szerencsétlen? nem is láttad a filmet. De Előre a láttam, és az, az bőven elég, hogy fikázzam. Na, szóval, igen, van egy kis baráti társaság, Tinikből áll, akik hát, nehezen jutnak alkoholhoz, bulizáshoz, mert bár ott lényegesen komolyabban veszik ezt, mint Magyarországon, és ott kunyerálnak a erőt, hogy meg tudná venni ezt nekem, kérem, meg izé. Hát nem, nem nagyon járnak sikerrel, aztán megjelenik Octavia Spencer, a képen egy háromlábú kutyát sétáltat. De háromlába volt a kutyának tényleg. Igen, mert oh. hát ilyen, Hű, ilyen... ez egyre bizarrabb. Nem, annak igazából annyi köze van a Octavia Spencerhez, hogy ő egy ilyen állat ö, klinikán. klinikán dolgozik, igen, és akkor gondolom ott volt az ha. egyik paciens. És ö, hát ő aztán, nem is, ha nem is elsőre, de aztán... Ö, Segít nekik, és ellátja őket valami eszméletlen mennyiségű alkohollal, tehát ezt, ezt nem teljesen értettem, hogy ezt tényleg öten megisszák, de ö, odaadja nekik, és ö, hát ők nagyon hálásak, hogy ó, de jó fej maga, meg izé, meg kacsingatnak rá, meg stb. És hát ö, milyen jól alakult, és hát ö, legközelebb újra megpróbálják ö, mamit beszervezni, és uh, Octavia Spencer aztán olyan jó fej, hogy nem, hogy megveszi nekik a piát, hanem még fel is ajánlja nekik, hogy a házának a pincéjében lóghatnak, mert mégiscsak jobb, mint a, so, a kőrakás. <laughs> és uh, hát aztán elfogadják, gondolják, hát mi, mi baj lehet egy ilyen kedves öreg néni, meg stb., és hát ott lógnak, Octavia Spencer kis pofozza, aztán a helyet ilyen sokkal jobb állapotban van már legközelebbre, és hát ott nyomulnak a srácok, egyre több fiatal is oda került tehát elég komoly házi bulik vannak ott, egy, egy bámodatosan táncol Oktávia Spencer helyenként. Ez egyre bizarrabb, <gül> hogy csak így sorolod az információkat, és próbálod feldolgozni, de ez eddig nagyon vad. És, Komolyan uh... érdekel. És aztán az történik a filmben, hogy Octavia Spencer így egyre nyomulósabb. Tehát így már a súly ut után ott várja őket ilyen, ilyen Instagram üzenetekkel, hogy Hello, itt a hogy, hogy Na, kérdezzék velem, és tartja így a piát a szájához, meg ilyenek. Azok meg hát nem tudnak, meg nem akarnak minden napot lógni, meg ilyenek, meg, meg nekik is meg kezd kicsit sok lenni ez a nő, hogy így fontosan nyomul, és hát ezt láthatjuk, hogy, hogy uh, így nem teljesen tiszta, hogy, hogy a néző képzeli -e be, hogy tényleg a, az Octavia Spencerrel van valami probléma, vagy, uh, vagy egyszerűen csak egy rohadt nagy félreértés az egész, és igazából a világ legrendesebb uh, nője, és hát ezt láthatjuk. Uh, aki megnéz az előzetest, az, uh, annak már sok mindent elárul. Tehát én azt mondom, hogy akinek felkeltjük az érdeklődését, az ne nézze meg az előzetes, mert én a film után megnéztem újra, és szerintem eszméletlen mennyiségben elárul dolgokat. Úgyhogy én ezt mindenképp ajánlom, hogy azt, uh, azt ne tekintsétek meg. Uh, hát úgy nagyjából ennyit mesélnek a történetről. Nem tudom, Gergő, van-e bármi még, amit még hozzáfűznél? Ö, nem, szerintem spoiler ennél. Egy dolog volt, ami nagyon tetszett, ami ott a közepén derült ki, a, hogy mi van fönt. Az, az például nagyon tetszett nekem. Hmm. És hát után... Sok értelme nem volt, de... de... Ö, én ott egy pici, én azt, egy olyan dolgot vettem észre, hogy az lehet, hogy egy való életbeli dologra utaltam úgy. Amiről én vettem fel egy express és az majd ki is fog kerülni. Szerintem az a történethez ez kapcsolódik. Az uh -huh. inspirálta amúgy ezt az írást. Én biztos uh -huh. vagyok benne. Tehát annyira friss, és annyira sok benne a hasonlóság, hogy én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy ez egy ilyen real-life dolog volt, ami egyszer tetszett a készítőknek. És akkor uh -huh. belevették. Valószínűleg mire gondolsz, csak, csak kicsit furán volt ez így a filmben feloldva. De igazából az, az mellékes. Ö Gergő, hogy tetszett nekér ez a film? Fogjuk rá. Tehát, hogy ez a, ez a ez elszórakoztat, vagy nem, nem. Igazából azt tudod, hogy ez egy nagyon-nagyon ostoba is bugyut a film, de ott van az egésznek a közepén Octavia Spencer, aki annyira jó, uh -huh. aki így tényleg, hogyha veszed a plakátot, minden szöveget leszett szóla, és minden egyes nyomnak a helyre berakott, hogy Oktávia Spencer, és akkor ugyanazt kapott, tehát, hogy helyre Oktávia Spencer. Rendezte Oktávia Spencer. A Szabó Jánosnál lesz, majd így. Igen. De igen, és itt tényleg ez a eszméletlen, amit csinál, és tényleg így látom amúgy, hogy mi vonzotta a projekthez, meg azt, hogy miért szerette volna megcsinálni, meg maga a karakter is amúgy szerintem jó, van, egy háttere neki. És nekem az tökre tetszik, hogy az, amire egy föl van vezetve, általában mindig az van, hogy vannak ezek a fura figurák, és akkor általában ilyen nagyon banális idióta hát sztorit írnak nekik, kifejezetten tetszett. Viszont a többi szerintem a kölkök ilyen nagyon építesek, meg így ilyen... A párbeszédektől néha a falnak mentem, tehát három olyan random párbeszéd, olyan random hülyeségekről kezdtek el beszélni, ami tök következetlen volt. Az egészben, és mint hogyha így egy, egy jelenetlet van, amit így mondtak, hogy ja, hát leteszteljük a kamerát, aztán utána meg véletlenül valamelyik hülye belerakta a filmbe. Tehát így néha így egy teljes katasztrófát éreztem, hogy így teljesen elgurult a gyógyszer, vagy nem tudom, tehát mint hogyha így terükbe lettek van a baszva, mikor ezt csinálják. Ez meglep, mert nekem pont a, a gyerekszínészek is tökre tetszettek, meg, a, meg ahogy beszéltek, tehát tényleg ilyen életszerű volt. Hmm. Tehát nagyon választékosan káromkodtak, meg ilyenek. Az a de... fordítás volt. Az a, az a szinkronnak volt. A szinkron is teljesen... Métel, hogy te szinkronnal... Igen, de, de hogy azért tényleg itt olyan szövegek voltak, amit ez biztos, hogy a, a fordító költött amúgy hozzá. Tehát, hogy... te de... Elképzelhető, tehát én ezt nem tudom leellenőrizni, de attól nekem még tökre bejött, hogy tényleg ilyen, ilyen fiatalosan beszéltek, de nem, nem olyan fiatalosan, hogy hogy a 48 éves hiszi azt, hogy fiatalosan megírja. Vagy a fiúrtumit és... megírná. Igen. Ja. Úgyhogy nekem az teljesen bejött. Tehát itt rengetegszer röögött a közönség, ahogy bedobnak egy ilyen, ilyen nagyon cifra, de teljesen jól időzített káromkodás, meg ilyenek. Tehát nagyon jó hangulatú volt egyébként a vetítés. Tehát sokszor az emberek pontot rögtek, amikor kellett meg a színészek is nekem tetszettek. Nem volt mindegyik nagyon kidolgozva, de tökre átjött, hogy ez, ez egy ilyen jó kis fiatalos csapat, akik, akik összetartanak, de, de nem azok a nagyon fajták Hát azért a végét azért nem mond már, amikor ott van mindenki, tehát így ezt fogtam a fejemet, hogy úristen, miért van itt mindenki. Tehát hogy így, ne, mindig így kitaláljuk, hogy nem beszélünk többet a mamival, aztán beszélnek utána. Ja, azt mondjuk tény, hogy nem, nem volt teljesen következetes a, hát, abszolút, a, a nem. csapat hozzáállása, de hát... Meg volt valami, mondjam. ami nem tudtam túl tenni magam. Ott volt a ház előtt az a kurva műtehén, és az alatt egy művödörben műtej volt. Tehát, hogy konkrétan ilyen fehér műanyag volt a tekint alatt. engem most vettetek meg a filmre. Tehát a műtehén a műtejjel, mű ez ez de, de ott volt fíj. egy ilyen fehér szar alatta tényleg, és én nem értettem, hogy ez miért van ott, és miért mutatjátok ennyiszer, és miért bántjátok az ocd vel Tehát, hogy teljesen rosszul voltam tőle. Megint hát, hogy meg... tud, hogy ez a maminál van. Ja, igen, meg így az áh, Juliette Lewis, neki meg egyszer volt karrierje. <síthat> <síthat> <síthat> hát igen, ő nem, nem ő volt a film fő fénypontja, tehát ő gyakorlatilag öh, három karakterjegye volt, a öh, stressz, Soha nincs ideje a, a lányára, és, és kb. annyi, igen, és gyakorlatilag soha nem volt otthon, ja, egy kicsit, bocsánat, el kell mennem, tripla műszak, meg bla bla bla, és igen, tehát ő, ő eléggé kicserélhető volt, de aztán ugyan, ugyanakkor meg ott volt, ö, abszolút mellékszerepnek a, úristen, Elison, hogy hívják, Basszus, a. a Elisszan Ő, ő igen, akit a, a, tonyából, a tonyából az én Tonyából megnyert az Oscar-t, itt meg kap egy ilyen háromperces, ilyen totál random mellékszerepet, én nézem. Így első, de el első is akartam hinni, hogy ő az. Mintha egy 100 aztán... film lenne, ő szokott ilyeneket csinálni. Ja, igen, de az, az teljesen meglepet, hogy ő mit keres itt de abszolút, tehát az Octavia Spence az nagyon ellopja a show. Tehát ahogy az a, az a nő nézni tud helyenként, így, így libabőrös lett az ember, hogy úristen, tehát ez a totál megszállott fej, ez, ez nagyon jó lehet. Tehát annyira látszott, hogy élvezi ezt a forgatása, végre egyszer nem a, a segítség karaktert kell eljátszani a, a 38. alkalommal is. A segítség hanem... rendezője keze alattam úgy Téttézve ja, igen, igen, a így van. Igen, csodálkoztam is, basszus. Hát a lánya vonaton után nem volt a kurázsiója neki, úgyhogy utána csináltam <gül> <adta> meg. Azt ja. <gül> a rohadt. Hát na, nem, hát a House-hoz sokan mennek amúgy, mert hogy tényleg egy ilyen high concept sztorival bemennek igen. oda, hogy tényleg ilyen egymondatos film, hogy, hogy be, bemegy, és akkor mondják, hogy Octavia Spencer. Jó, megvet. <gül> Szerintem. Hopp, na ennyi. Bocsánat, ez kurva mikrofonat. Másodszorra akarok is. Ja, <gül> de hát amúgy tényleg, tehát nagyon jó jeltei vannak neki, csak itt tehát a többi karakter az szerintem borzasztó rossz. Meg szerintem a félnek a középső harmad rohadtul unalmas. Tehát így, a, amikor így elkezdik ott így kibontogatni, <gül> hogy akkor most kikit kit ismert, meg mit tudom én, tehát így mm -hmm. én totál. Az elején meg annyi buli volt, majd tényleg nagyon túl voltak tolvász, hogy legalább, hogy öt buli állt, tehát végig kell nézni, és mindegyik ugyanolyan hosszú, és mindegyikben ugyanaz van. És akkor így, így nagyon monoton lett a film, és ugye a végére kezdték el megint összekapni magukat, meg valahogy a finálé nekem olyan, olyan az fura volt a F -f Felszopnak kb. a csúcsa, és ott hagynak utána. Tehát így ez a... What? Majd a folytatás. Uh, hát nem. nem lesz szebb, nem. vagy nem kéne, hogy csináljanak folytatás szerintem, bár ugye pont ezeknél a Blamahusok sztoriknál ez a lényeg, hogy hát ha lehet majd folytatni, vagy lehet ebből még valamit csinálni, de ez nem, nem igény, szerintem. Nem. A, a végén úgy, úgy Elkezdtek úgy néhány durvább dolgot csinálni, meg úgy tényleg azért néha, hogy eléggé szaftos volt a film a vége felé, tehát mm -hmm. a fekete srácot elkezdte például fehérre mázolni, úristen, ez csak Oktávia Spencer-t senki más, szerintem a filmiparban. De, de alapjánaton így egy ilyen, ez az egynek jó film. Hát engem számomra. teljesen elszórakoztatott, tehát az elejétől a végéig nagyon jó lendülete van, állandóan történik valami, vagy vicces, vagy gyerekek egy-két nagyon jó jumpscare van, a, a, de a jötti fajtából. Benne. Kettő van benne, hát benne. három van szerintem, de az egyiket már elővi az előzetes is, de a, a, talán a legjobb jumpscare, ott akkorát sikoltozott a közönség de annyira jól jött ki, tehát ott mellettünk ült egy nő, így konkrétan a popcorn az zacskót feldobta, de ez nagyon durva volt. És, és tényleg így, így a, a közönség egy pillanata, hogy azt a kurva. És tényleg nagyon jó jumpscare. Tehát nem az az olcsó fajta, hogy, hogy benom, benyomnak egy ilyen gigászi hangerő. Hát ez a bye-bye-ment tulajdonképpen. Igen. Nem, de, de nagyon, tehát kicsit hát, olyan get-out-os volt. Meg hát ilyenken. kiváló Öm, jamskert alkalmazott, az apáca is, csak az előzetes elsütötte. De az is egyébként egy fantasztikusan jó Jamskert volt. Hát, tehát, meg az Anabelben is van ilyen, tehát ez lehet jól csinálni, Jamskert. Itt, itt kb. oké okay volt, meg még valami eszembe jutott, ami viszont majdnem nem néztem oda, az az ágyhoz kikötöző jelenet a, a vége felé. Mm -hmm. Tehát ott, amikor így ott elkezd el, ott, ott a elkezd a tudta késsel ott hadonászni, bizonyos részek felé, így mondom, bazeg takarodjál. Ja, igen, az is egy olyan jelenet hogy mindenki na én ott tényleg majdnem nem, nem ja. néztem oda, hogy ezt ez, ez most, ezt nem. Tehát, hogy én sok mindent kibírok filmen, ezt nem. Igen, ez, az, ez sem egy olyan jelenet, amit hittük volna valahogy Octavia Spencer lesz a... Na, a Biztos, hogy Octavia Spencer is így volt ezzel, tehát annak alapján, amit ti elmondtok, és már az előzetesből is ez valamennyire szerintem átjött, hogy uh, szerintem ő nagyon örült annak, hogy felkérték erre a filmre, vagy hogy volt egy ilyen szerepet eljátszani, mert hogy uh, tőle ez nagyon szokatlan, az biztos, de az is biztos, és mondom, ez már az előzetesekből érezhető volt, hogy ez jól áll neki. És szerintem uh -huh. nagyon örült annak, hogy meg tudta ezt az oldalát is mutatni, mert én egyébként Tökre bírom Oktávia spencer de egy tök szimpatikus színésznő, de valljuk be, hogy 20-ból 18-szor ugyanazt játsza. Ugyanazt ja, színésznőt és egy kicsit igen. már unalmas. Lehet, hogy ő is így volt ez. Kivéve, amikor a Tsunap alakítja. Nem, Tsunap ő alakítja őt. <gül> <gül> Néztem is a stávistát, hogy rajta van -e, de hát nem. Nem. No. Ja. Mindegy, szóval szerintem, hogy minden Oscar díjas színésznek kéne egy ilyen karakter. Tehát a videkére kéne írni egy ilyen figurát, ezt, tehát mindegyik imádná. Hát dinággal. Robin Williams, t ilyen jó volt, amikor játszott azt a pszichó alakot. De az a, a és álmatlan... kamra. Sö a sötét sötét kamra. Kamra. igen, igen. Ez az, az álmatlanság, álmatlanság is. Jól... Álmatlanság is igen, Végül is, igen. Sötét kamra. kamra. Az egy, jó, lesz még uh, karácsony, semmi gond. De ne most akarom. Az, uh, <laughs> az egy uh, nagyon jót hiller, a Robin williams -a a ja, az egy a Igen, filmben. És azt hiszem, Freddy majd kiavítassza, nem így volt, de azt hiszem az neki egy ilyen karrier boost volt akkor. Tehát, hogy kicsit már kezdett hát, azt nem tudom. talán megrecsenni ott a karrierje és akkor jött ez a sötét kamra és ezzel úgy, úgy talán le lehet, hogy valamivel keverem, de azt hiszem ez volt az, hogy egy teljesen más oldalát mutatta meg ott a VGAMS mm. és tényleg nagyon akarom. fenyegető egy jó film egyébként. Nem annyira tehát nem életen filmje, de, de amúgy teljesen jó. Ja. Jó, oké. Okay. Igen, én, én mindig bírom, hogyha, hogyha elvállalnak ilyen teljesen karakteridegen szerepet. Igen, a Gilenhá nap volt még ilyen ugye az éjjeli film, ja, ja, ja. ilyen Na, teljesen, hát igen. tőle ilyen teljesen szokatlan, vagy a Denzel Washingtonnak volt ugye a kiképzés, a kiképzés mm -hmm. igen. hát hogy a Joker. Heath meg a Joker, igen, igen. Hát, hát hogy a Tom Hanksnek hogy... mondták sokan a, a philips kapitány Nem, volt. a Road to Perdition, ja, hogy igen. ő ott az gonoszta any... lakít, de hát, hát, szerintem annyira de nem. Annyira de, nem. De, tehát igazából csak egy, egy gonosz munkájú családapa. Tehát nem, nem mondanám azt a filmben, hogy gonosz, csak úgy marketingelték annak idején, hogy... Hát meg mondhatná az ember, hogy ugye a Brandon Lee-nek a hollódát. a Brandon Lee-nek az az egyetlen értelmes szerepe volt, tulajdonképpen. <sínt> hát, hogy én nagyon bírom az, <sínt> az ő munkásságát, és, és nagyon bírtam azt a Dolph Langrenes es filmjét, de, de hát most az én könyörgöm, tehát az Dolph hát Langen-es film. Igen, de amikor, amikor együtt szerepez Dolph Langren, nel az nagyjából már körülírta a az hogy Az ez lement az hogy állítólag ez Tokióban című film volt, amit egyébként én nagyon szeretek, mert egy. Abszolút egyébként egy a trash, de annyira koratras, de annyira színvonalas agyvenés, is És abba volt, egyébként zombik négy lehetne simán. Abba volt egy ilyen, hogy backhastingolták a Brendolit, meg a Dove Langrand, és ment a matekozás, hogy az egyikőnek szamurát kéne alakítani a és együttetően kitalálták, hogy a Langdell legyen. <gül> <gül> a mai napig nem értem, hogy az ott van mellette a Brandon Lee. És kitalálták, hogy a Dolph Langra az hitelesebb lesz, mint a Samurája. Szó tehát ők pontosan tudták, hogy ha a Brandon Lee a szamuráj, akkor ez egy tucat trash lehet. Film. De ha ilyet, Do igen, a Dolph Langben a Samurája, akkor ez az a trash film, amiben Dolph a Ez Do a Brendolének, hogy a, a Haiku az bicsadat. Hát de 2019-ben beszélsz a filmről, tehát valamit jót csináltak. Igen, ezt mondom, egyszerűen. egy, mondom, hogy egy, egy évén évén jó. nagyon jó film, tehát egy nagyon szórakoztató, én, én évente ezt meg, meg tudtam nézni. Én, én évente újra nézem. Egyébként jó, jó de újra nem néztem, vagy közben józan, tehát azért Nem, mert, józan, az nem, mert hát 72 perc az egész, tehát tényleg oh. egy ilyen egy ér után alatt, egy, egy, alig több, mint egy óra. Nagyon ajánlom, tényleg a következő uh, filmbarátokba beszéljünk róla, én ajánlom, mert tényleg, tényleg egy kurva jó film. Oké. Okay. Uh, jó, szóval én nagyon tudom ajánlani, amit engem nagyon meglepett, én rendkívül jól szórakoztam az alatt. Uh, Gergő egy fokkal kevésbé uh, volt extázisban, de, de simán nézhető ebben szerintem egyetért ez. Hát, hogyha valaki tényleg szereti ezeket a színészfilmeket, mert ez színész film, akkor mm -hmm. ő mindent meg fog kapni tőle. Tehát itt egy jó alakítás, nem egy rendkívüli alakítás viszi a hátán azon, hogy eléggé középszerű, vagy át középszer alatti filmet, de, de mondom, vannak benne megegyezhető dolgok. Uh -huh. Jó. Na, elékeztünk a Godzilla 2, a szörnyek királya kibeszélőhöz. Igen, Brian de Palma ő... után egy másik nagy kövér szörny. Uh, most a... nem. Azért Brian de Palmával kezdünk már igazságtalanul Most nem akkor nem mondjuk azt, hogy Octavia Spencer után egy másik nagy szörny. Tehát, hogy Octavia Spencer egy félelmetes szörny voltam úgy, mint a Godzilla-ban bármelyik. De a dominót még nem is néztük meg, ez ez könnyen, ez könnyen uh, előfordulhat egyébként. Nem, most ebben az adásban Brian de palma pc ki, most Octavia Spencer megússza. Hát Igen, szóval. Tony J már elmúlt, most ez a The van, most őt vettük korcső alá. Brian nem Palma. Jaj, Isten. Jó. De tényleg, ezt, ez... ezt a filmet a, a Black Sheep meg a Gergő látta. Én úgy voltam vele, az első Godzilla után nincs az, az Isten, hogy én még egyszer pénzt erre a film, erre a franchise-ra. Gergő fontosan, de hát ez új szereplők, meg, meg új stáb, meg itt már teljesen más lesz a fókusz, itt na végre látjuk őket. Gergő így volt? Igen, tényleg másképpen készült el. Ebben nem tévedtem. De, de ugyanolyan szar. Nem, szarabb. Na. Ennyi. Mehetünk a következő filmet. Ezt úgyse tudjuk már hova fokozni. Bár szerintem nem szarab, szerintem nézhetőbb, mint az egy, de még mindig szar. De az első résznek szerintem én azt azóta többször megnéztem amúgy a szó, és De miért? Ér? Azért, mert így felfedeztem benne, hogy ez, mit akartak csinálni és úgy elfogadtam, hogy ez nem hülyeség és ez e, nem leszek ezzel népszerű, de amúgy kurva jól építették fel ezt az egész Godzilla jelenséget, hogy tényleg van a, a, a szörnyek király, vagy van ez a hatalmas nagy szar, és igazából hogy tényleg ilyen emberi mértékkel próbálják meg felfogni ezt az egészet és nem lehet. Tehát, hogy van egy ilyen 130 méteres, nagy, drabális bengaszar, és egyszerűen mi az ember ezt nem tudja felfogni ami ott van, és folyamatosan hogy tőle, és mindig csak így a lábát látták, vagy derékig látták, vagy, vagy, vagy egyszerűen tehát teljesen már kívül esett fókuszon, és az, amikor viszont megelik a Godzilla, és tényleg így elindul az a, az a nagy csetepat, az utolsó 15 percben, most amúgy pont, amikor elkezdtük az adást, akkor így látad hogy a 2014-es Godzilla-ból az összes jelent, amiben benne van a Godzilla, 8 perc, 1 másodperc volt a videó. <laughs> Úgyhogy nem sok, cserébe kevés. De viszont azok a játékok, amikor ő felbukkant, az kurvára ütött. És ott tényleg megfagyott a vér mindenkiben. És a végén de... pedig egy akkor a finálét kaptunk. Tehát szerintem kurva jó volt a filmnek a fináléja. És okja, hogy mert ott van ez a kukába való emberi szám. Pont aztán. Én kérdezni, hogy attól nem kaptál hülyét. Ezért de... eléggé. Nem, nem tetszett, de valahogy mégis úgy éreztem, hogy haladunk valami felé. Tehát, hogy té tényleg hmm. így a Godzilla ott van, és ez a Godzilla jelenség. Ez, egy, ez így ott volt a pőrőd alatt folyamatosan, és volt az egésznek egy hangulata, egy kicsit ilyen spielberg hatása volt, hogy egy nagyon emberi ö, megközelítése volt az egésznek, és emiatt én nem tudok rá azóta haragudni. Ergő, a... most tudod, mit csináltál? Nem. Porba tipoltad az egyik legnagyszerűbb, legkultikusabb filmbarátok kibeszélőnket a 2014-es godzilla hogy most már így elhatárolódsz attól. Nem, ez ne, ez én... olyan, mint amikor a, a Zolival emlékszel volt az egy órás epic Die Hard-ot <gül> és akkor Zoli egy fél évek később, ja igazából neki se tetszik a Die Hard-ot már. Hát most figyelj, én <gül> a arra, a hogy, hogy megváltoztassam a, a néha a gondolkodásomat, és én úgy felfedeztem a szarban a mazsolát, még így se egy hülye nagy film, de van benne egy csomó emlékezetes jelenet, és úgy úgy tényleg ott, ahogy a godzilla kezelték, az úgy rendben volt. Sokkal jobban, mint amit itt csináltak, mert ami itt volt, bazd meg, az egy katasztrófa volt viszont tényleg. Tehát, hogy ez, <höhö> ez, ez az offenzívan -e szarfia Megint. És ez a semmiféle bocsánat nincsen rá. Tényleg egy olyan világban járunk, ahol öt év telt el az első Godzilla óta, tudunk a, a szörnyekről, felfedeztünk több új szörnyet, valami 17-et fedeztek De. fel talán azóta. Igen. Bebábozódva, meg a föld alatt, meg mit tudom én, hogy Jöttem, hol. mindenhol lett egy. Igen, és így, és így... Te, te hirtelen. Rájöttek, még a King Kongot is emlegetik amúgy, igen, hogy, hogy va, így, van a sziget, legalább háromszor megemlítik amúgy, Én... és ahhoz képestem, hogy gecire nem bukkan fel sehol, sehol pedig, se, majd pedig adott lenne. Simán. Tehát, na mindegy. Simán úgy lehetne, de nem, mert szerintem még nem találtak, ki, hogy mekkora legyen a King Kong Janus, a következő mert Ide kicsi lesz az igen. a King Kong. A kicsi hát igen. ez egy 30-40 méteres King Kong volt ez a Godzilla, meg 120 méter tehát, hogy itt valamit kell csinálni. Na mindegy, és, és mindegy, vannak ilyen szörnyek, és akkor van egy ilyen ö, csoport, akik ezt kutatják, igazából hogy tudják már ezt a kommunikációs biofrekvenciájukat reprodukálni a szörnyeknek, és ezzel fel tudják őket kelteni, agresszívá tudják őket tenni, stb. És van mellett egy ilyen ö, egy ilyen bioterrorista csoport, akiket Charles Dance, tehát hogy ugye Villanice ismerik a legtöbben a trónok arcából, ő ezeknek a vezetője, és őnek így az a gondolata, hogy ő ezt így el akarja szabadítani az összes szörnyet, és akkor majd helyreáll a természetrendje. És így, és így mellette pedig van egy család, megint persze van család, a Vera Farviga, meg a Kyle Chandler, akiknek van volt két gyereke, már csak egy van. Ugye az egyik gyerek az meghalt a 2014-es Godzilla eseményei során, a másik pedig a Millie Bobby brown őt a Stranger, Stranger Things-ben láttuk. Maradt volna. Igen, Maradt volna ott amúgy mindenki, kivéve a Vera Farmiga, ő mindenhol lehet, csak itt se, ő se tudott mihez kezdeni sajnos. Ez hát egy ennyire szart, szart karakterrel. Hát hát, ne, ne borzasztó volt, amit az a figurával csináltak. mindegy, és itt bazd meg a motiváció. Tehát én itt futottam ki a világból, hogy azért engedjük el a szörnyeket. Hát az, ó, oh, az zseniális. A, a szörnyek elkezdik járni a földet, pusztítanak minden, visszahodítják, és... Nem baj, hogyha kipuszol az emberiség, olyan 6-7 milliárd emberről beszélünk. Jó, hogyha megmarad egy félmillió szerintem utána, de majd a szörnyek sugárzása miatt új élet fog serkelni. Mi van? Bazd meg! Ez olyan, mintha a Jurassic World 2 meg az Inferno-t így de, de hogy ez hát ilyen nincsen, bazd meg! Pérjátok, a... én popcorn ide készítek, mert itt az az érzésem, hogy nagyon jó ki tehát, hogy, hogy azt hiszed, hogy a négyes reaktor olvad le 86 ban igazán az agyadól le ettől a film. Tehát így tovább viszem Zolinak a hasonlatát, Ez a film olyan, mint egy heresév. Nem jó átélni, és még az emlékek sem tudják megszépíteni. Tehát, hogy, hogy így bármennyi idő el fog tenni ez egy olyan egy szar film szarfilm lesz, ezt What felírtam be? most, ezt felírtam előre. <gül> ezt felolvastam, persze. Mert így ezt tegnap találtam ki, vagy tegnap előtt talán. Régyseltem a filmmel már másodsoron, és, és így az meg. Az, ahogy itt a sugárzás kezelik meg mindent, tehát hogy azért már az első részben is mondták, hogy azért az atombomba veszélyes gyerekek, de itt meg nem, az életnek a magva a sugárzás. Igen, egyébként itt az atombomba az új defibrillátor ebben a filmben. Igen, tehát Godzilla-t bazd meg sőt a godzilla a termonukleális bomba lesz, aki a Tomászor felrobban a filmben. És, és egy, egy három-négy, ég... nem várj, egy kettő film hallod, és a teljes pör lakhatatlan lesz szerintem. Igen, és ebből lesz még egy. Igen, eszmény. már e egy film biztos lesz ahol King oh. kong verik össze egymást, meg valószínűleg a robot Gidorával. Mert igen, itt, itt van egy, egy főgonosz, főgonosz, hát főgonosz, Nos, a guitar, ami egy, egy égből potyant mese, tehát hogy így igazából a zűrből jött egy ilyen három fejű szárnyas szarami villámokat generál, és ő így megy, és egy ilyen hatalmas nagy vihart kerekít maga köré, meg akkor itt van még a motra. A motra az a Queen of Monsters, Igen. Egy, egy hatalmas nagy moly lepkét képzelj el, ami ilyen fura Szerintem színeket. Mothra tök király volt. Igen, Cuki amúgy a motra nagyon én is szerettem. Meg van még a Roden, talán még neki volt neve, ami pedig egy ilyen hatalmas nagy terodaktil, Na neki volt talán egyedül jóját a filmben, ott a vulkán. Igen, a repülöttek. mexikói jelenet, az, az, az állat volt. Az kikurt jó volt, és így néztem, hogy wow! Szerintem a, a film fináléja sem volt rossz egyébként. Én a borsó nem láttam. Te, te, te hát ő rohadt sötét volt a film. Hát Ezt ez pedig Godzilla össze. filmtől, ez teljesen idegen. De, de az a baj, hogy itt hogy, hogy, hogy meghallgatták ugye a, a sírámokat az első részből, hogy alig mutatják, a godzilla akkor rakjuk tele izé, Godzilla-val a filmet, meg legyen világos. Na most bazd meg, hoztak egy olyan negatív karaktert, vagy hát szörnyet, a Gidorát, aki folyamatosan vihart generál, mindig be van borulva tőle az ég, tehát még nappal <tos> se fogsz belőle látni lófass se. Ez már hát, a trónok is működött, a vihar, ami majd eltakarja Igen. a dolgokat. Ott egy... is nagyon jó volt. Igen. Na hát gyere Sheep, te is mondjál valami. Hát csak folytatnám ezt a több zseniális történetet. Elnézés a kicsit spoiler, de egyrészt nagyon tényleg nagyon vacak a film másrészt, meg nem hiszem, hogy bárki is a történet miatt fogja megnézni ezt a filmet, mert én se azért néztem. És nem azért rossz ez a film, mert buta és szar a történetet, Ez szerintem már most szögezzük le, hogy ez alapvetően nem az itt a legnagyobb baj. De tény, hogy nagyon nagy hülyeség az egész, mert itt, itt arról van szó, hogy amit mondtál, hogy hát majd a szörnyek lepusztítják a világot, és akkor majd utána szimbiózisban élünk itt a nagy békességben, itt ez a nagy Z terv. És aztán nem elég, hogy ezt a hülyeséget, ami amúgy tényleg nekem is a Jurassic World 2 jutott eszembe rögtön, mm -hmm. hanem itt utána még rátesznek egy lapáttal, amikor azt mondják, hogy hát ezek a szörnyek valójában nem azért pusztítják el az embereket, hogy utána békében éljünk, hanem csak simán elpusztítják. Jaj, hát mi nem ezt akartuk! Mi van?! könyörgám. És akkor így csak fordul az eg egyet az egész, tehát tiszta röhely. Ezt fél órán belül megjátsza a film. Legsípém, hogy... módosítanám magamat a John Wick három vége nem is akkor a passel. De ez, ez sokkal nagyobb hülyeség. Hát, az ezt gondolni, érad, hogy nem bőle. is volt az akkor a Most, hogy ezt hallgatom. De hogy így megnézik, tehát hogy ők, ők fölélesztik a szörnyeket, hogy azok elpusztítsák a világot, és amikor elkezdik elpusztítani a világot, akkor ó, mi nem ezt akartuk. De baszd meg! Hogy lehet egy ilyet belerakni egy filmbe? Tehát értem, hogy nem a történet a lényeg, de ez, ez, ez, ez, ez iszonyat. Akkor így néznek tehát, itt, ki. Itt, itt, itt komplett. Így néznek igen? ki, hogyha Jurassic a Jurassic World-ben bevetnék a katona raptorokat? Valószínű, Valószínűleg. <gül> Erre nem számítottunk, hogy ezek majd meg igen. fognak ölni valakit. És minket is megtámadnak majd erről, nem volt szó. <gül> Igen. És ebben majd tuti bele fognak futni, és amúgy ne, tényleg nem az a baj, hogy, hogy hülyeség a történet, nem. Nem tudom, hanem Csuk hogy elkezdtük. a szörnyészek is szarok. Még csak tehát elkezdtük, még csak bemelegítünk, tehát itt azért óriási problémák vannak ezzel a filmmel. De tényleg, és, nem ez. ne, és nem ez. És egyszerűen nem működnek a szörnyharcok, mert annyi van belőle, most ugye tényleg már rengeteget beleraktak, szóval a filmből szerintem egy órá tuti verik egymást a szörnyek. És monoton. Azért, mert egyszerűen olyan lényekről van itt szó, akiknek nincsen egy semmilyen valamilyen mögöttes tartalma, vagy valami Megít. értelme, hogy miért ütik egymást. Tehát, mint hogyha egy kutya viadalokat néznél Igen. két órán keresztül. Semmi értelme nincsen, nincsen egy mögöttes motiváció, vagy bármi, hogy hogy valami történik, nem van te egy dominancia harcot nézel végig tulajdonképpen érzelemmentes, értelemmentes lényeknél. Illetve annyira drabális nagy dögök, hogy nem tudsz nekik koreográfiát csinálni. Hát meg. Tehát ez nem olyan, mint a Pacific Rim, ahol a koreográfiát, mert legalább az egyik fél tudott mozogni, hanem ezek harapdálják egymást, és ennyi. Lögtössik egymást. Lögtössik egymást. Igen. De ilyenek, és akkor a, a Gidó rávai próbálnak, hogy egy ilyen három ilyen kígyószerű feje van, és akkor ja, azzal ja. így egyszer így felemelik a godzilla és akkor szák a földbe, igen. és kipusztítják, amúgy a földlakosságát lakosságát, kb. 150 tonnás szardobnak bele a földbe olyan magasságból. Na mindegy, tehát az pusztítóbb lett volna szerintem. Ö, most megint az ördög ügyvédje leszek. Da. Tény, amit mondasz, az igaz, de talán ez azoknak lehet, vagy jelenthet sokat, akik látták a régi filmeket is. Mert Na. ugye ezek régi szörnyek, és akkor nekik, tudod, nem kell már az, hogy most itt fel legyen építve, hanem le meglátják ugye Élőben, nagyban, nagyvásznon uh, Gidorát és Motrát, és hát az ugye nekik nyilván egy nagy pillanat, tehát ezt én el tudom így fogadni, hogy alapvetően nem feltétlen van erre szükség, de, de engem jobban zavart, hogy tényleg nem nagyon van itt koreográfia. Vannak tök jó képek egyébként, tehát amikor a végén megjelenik a Godzilla, és akkor mögötte a gépek elhúznak meg minden, na az egy királyjelenet, meg... Uh, van egy-két ilyen tök jó beállítás, de Hát egy ami a poszteren is rajta van, tehát, hogy, hogy igazából... Az lehet, én most így nem tudnám, Hát amikor felfelé poster. hány a Godzilla, az Ö, az, ja, az az is jó, de én, én arra gondolok, amikor az az befut a végén a... a... <gül> a... <gül> itt most arra gondolok, amikor befut a végén a, az utolsó harcra a Godzilla, és akkor Aha. mögötte van az, en... az embereknek a flottája, is. így... Tehát az például szerintem marha jó meg van egy-két ilyen jelenet benne, ami, ami jól néz ki, de alapvetően szerintem a CGI nem elég jó, tehát a mexikói jelenetet leszámítva azért nagyon sokszor kilóg a, a vetített háttér, kilógnak az effektek. Nagyon rosszul bánnak a sötéttel, ami az első rész amit az első rész szerintem egész jól megoldott. Hát, hát az, az azért, vizuálisan egy, egy annyival fentebb fölötte igen, van tehát, ennek a filmnek. Igen, igen, az, az sokkal jobban néz ki, mint ez. Azért, mert ott is sötét volt, mint ahogy mondjuk a már említett Pacific Rimben is sötét volt az elsőbe, de ugye hát ilyen, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, de hogy a sötétben, a sötétet ugye ilyenkor azért használják, mert azzal takarják el, hogy a CGI nem tökéletes. De a Godzilla ezt jól csinálta. Ez meg igazából nem csinálja jól, és ez akkor tűnik föl, amikor, amikor néha nincs annyira sötét. Tehát vannak jelenetek, amikor tehát alapvetően ugye vihar van uh, Gidora körül, Gidora alapból az egész filmben rettenetes szarul néz ki, főleg amikor közelről mutatják. Tehát az valami iszonyat, És főleg akkor, amikor ugye alapból sötét van a jelenetben, de hát vannak villámok. És amikor csap a villám, akkor világosba látod Gidorát, és látod, hogy milyen ocsmány. Tehát, tehát így egy pillanatra látod, hogy Jézus Mária, mi ez a szar. És rettenetesen néz ki. Uh, alapvetően szerintem az. Azt, azt viszont jobban csinálták, hogy az akciók alatt még mindig az emberekre koncentrálnak, és a háttérben zúznak a szörnyek, viszont ezt egy picit szerintem jobban csinálják itt, mint az első részben, mert ö, általában az van, hogy látod az embereket, és akkor így a háttérben ö, ö, nagyban, tehát min, mint amikor, mit tudom én, egy, mint a transformers amikor át ugrik, tudod, az Optimus Prime a csaj fölött, ez egy ilyen nagyon látványos beállítás. Ha hasonlókat csinálnak itt is, csak itt azért nem néz ki olyan jól, ami nagyon ciki tekintve, hogy a Transformers már 10, nem tudom, 12 éves, ez meg idei. Meg Godzilla amikor... tud uglani, meg kövér. Brian de Palma se tud ugrani, ezek szerint. Nem akartam mondani, nekem is eszembe jutott, de meghagytam inkább neked ezt, hogy te legyél az, aki fat-shaming-e egy embert. Ennyi. Már vízi három órája. Bármikor. Tegyétek a többihezet. De hogy, szóval... hogy, hogy mellette pedig így... Az a baj, hogy ráadásul kurva önismétlő a film. Tehát, hogy a Godzilla-t kifekszik, Fekszik egy 20 percet, aztán kell, és ezt így háromszor megcsinálják Igen. amúgy a filmben. És így, így nézed, hogy. Oké, akkor lehet hogy amúgy még se akkor a kutya, amúgy ez a Godzilla. Lehet, hogy amúgy még se. Hát ez adján. pont olyan, mint a John Wick háromban. Igen. és felsegítik, és folytatódhat elő. Itt atombombával defibrilálják Mondjuk az egy szép jelenet egyébként, amikor lemennek, és bár, bár én ott már elvesztettem a fonalat, tehát amikor a víz alatt mászkálnak abban a városba, én ott, ott már totál nem tudtam, hogy mi a jó jóistenről van szó, de... Az, az egy... mezopotámia volt, vagy mi a faszom volt amúgy, de ne, nem, nem... Beülsz egy Godzilla filmre, és azt nézett, hogy Atlantis felfedezik, miért? De, de utána az szép jelenet volt, amikor fejlesztették, az, nekem tetszett. az ja rendben volt. Ja, ja, azt fo fogjuk rá. Csak így... Néha vannak jó jelenetek a filmben, meg igazából nekem, euh, én azt díjaztam a filmben, hogy el tudom képzelni, hogy ha mondjuk élennék az Angry Video Game Nerd, aki ezeken a godzillás filmeken nőtt föl, akkor valószínűleg azért euh, megadja azt a bedes feelinget, hogy akkor itt a nagy mótra itt a nagy Gidora és godzillának, neki mennek és csépelik egymást. Én, nekem volt egy ilyen ötletem, hogy néznék néhány Godzilla filmet, jelesül azokat, amiket a James, az AVG-en van egy videója fönt, hogy ajánl öt filmet, mm -hmm. amit érdem. láttátok? Vagy Freddy gondolom, találtam? láttak? de az új vélemény videóját is átpörgettem arra, erről a Godzilla 2-re Én nem beszél, néztem meg, mit szól hozzá, spoilerizd a, a, Annyira nem utálja, mint ti, de azért ő volt annyira odaérte. Aha akkor lehet, hogy ez az egész elméletem itt, amivel próbálom védeni a filmet, az teljesen Ugye altalan, a Hogy a falonknak de... készült? Igen, tehát mint a Pokémonos, de akkor ezek szerint az jobban csinálta, hogy, hogy nekik jó lesz azt, tudod, hogy látják ezeket nagyban ezeket a dögöket, és én el tudom képzelni, hogy ez valakinek így tetszhet. De egyébként annak Ja igen, bocsánat, hogy, hogy kitaláltam, hogy megnézem ezeket a filmeket a Godzilla 2 előtt, és addig jutottam, hogy az elsőt letöltöttem, tehát ennyi volt a terv. Sajnos nem igazán jött össze, pedig tényleg akartam. De, de majd egyszer pótlom. De én, én nem érzem, tehát nem érzem azt, hogy ez, ez a film annyira jó lenne, hogy méltó azokhoz, amik ezt a hatalmas hype-ot csinálták godzilla -nek. Tehát azért ez egy óriási őrület volt, tényleg ezek a nagy szörnyek, rengeteg film készült, nagyon sok sorozat van, ami, tehát ezeket a filmeket be lehet helyezni ilyen sorozatokba, meg érákba. Én valahogy nem, nem érzem ezen a filmen, tehát ne, nem, nekem nem tudta átadni ez a film azt, hogy ez miért jó, és hát azok a párbeszédek, Atyaisten, a Ken Watanabe, aki amúgy egy tök jó színész, de ezt mostanában már egyre nehezebb védeni ezt az álláspontot, mert, mert szörnyű, tehát az, annak minden mondata ilyen, ilyen semmibe kiáltott vezény szó, hogy hadd meg! Nem, nem, a, a Ken watanabe csak Godzilla nevét emlegetti. Tehát mint egy autista, vagy egy Pokémon, aki tényleg csak így ennyit tud mondani, Godzilla, Godzilla, Godzilla, De mond, Godzilla. Néha, néha röfög ilyen két mondatos, vagy kétszavas mondatokat. Amiben hogy... benne van, hogy Godzilla. Általában igen, igen. <gül> tehát és, nagyon fétise van amúgy. Borzasztó. Meg a, a, a többi, tehát a Kai Chandlernek is a karakteret, ez, ez a, mindig csak hüppögve néz mindenkire, és így, jó no, havert azért, még picit többet tud szerintem. Ő mibe voltam amúgy, mert ismerős volt a feje, de nem... Hát, ő is olyan, ő az a tipikus mellékszereplő, aki ja. mindenben benne van. Ja. Aki... Itt van a, a Silicon Valley-s hogy egy másik sorozatot is még említsünk, és ő is szörnyű. Ö, a, ő a, tudod, a... a nagy rajongója volt a Csajnak, az a, az a vicces mellékszereplő. Ja, igen, igen, igen. Az, az is valami rettenetes volt, azok az a dumái. Meg hát az a tudós pilóta per nem tudom micsoda csávó, az, az őszhajó. Ja Istenem, az, az akármikor megszólalt, amikor mondta, hogy a végén a stadionban vannak, ugye, és akkor Hú, itt valami nagyon durva dolog készül. Ezt fejskibőveben jó, akkor úgy mondom, hogy a baseball szurkolóknak nem ez lesz életük legjobb napja. És így. Oh. Bazd meg csak, mondd meg, hogy mi van. Tehát ne, ne, nem kell ez a poénkodás, éppen elpusztul a világ is. És mindenki olyan rohat vicces. Tehát mindenki olyan rohat félvárról veszi, hogy éppen elpusztul a világ. Senkit nem érdekel. Csak az a baj, nem viccesek a szövegek. Tehát, I még hogyha azok lennének, vagy a helyzetek, vagy mit tudom, de egyszerűen csak ilyen nettó balfaszkodást látsz folyamatosan. Tehát az a, az a kínos. Nézni az hát, egészet. Meg hát az ilyen alapdolgok, tehát a kislány gondol egyet, és kimegy a bázisról. Szóval gondol egyet, és bemegy egy katonai támaszpontra, ami a stadion. Gondol egyet, és bemegy a stadionba, és beindítja azt a szart. Tehát, hogy így senkire ne, nem, senki nem állította meg sehol, hogy heló kislány, úgy mégis hova mész. Tehát meg mi a fasznak csalogatja oda a szörneket? Hülye ez, hogy, hogy ott marad bazaga a közepén, ahol oda megy kettő ilyen 150 méteres nagy dravális szar. Persze, hogy ki fogják taposni a belét is. Tehát akkor futott volna el, bekapcsolja azt a, azt a jeladót, aztán utána pedig elhúzza a és ja, ott marad, igen. Te hát vagy, vagy, vagy jó, oké, mert a városba csinálja, persze, mert ott voltak ilyen jelerősítők, ugye kellett hozzá az adat vagy micsoda. Tehát azt még úgy elfogadom, hogy, hogy akkor amiatt kellett, de. De egyszerűen ilyen, ilyen borzasztó hülye helyzetekbe írták bele a karaktereket. És úgy ez a, ez a mitológiai próbálták tágítani, hogy akkor most a szörnyek ezért vannak itt meg, ezért vannak ott, de az például hogy nem terült ki, hogy, hogy a nagy része az be volt fagyasz, mindig be volt bábozódva meg minden, és így akkor ezek mire várnak? Vagy, vagy miért vannak ott? Vagy mi ezzel a céljuk? ez az egész duma erről, a, hogy, hogy ők, ők, ők egyensúlyt hoznak, és akkor utána kiderül, hogy jaj, mégse, mert a Gidora az valójában ő gyarmatosítani a bonlors, és... jött. Micsim? Hát gyarmatosítani ilyet, vagy mi a pöcsöméért De hogy? De egy hogy Ezt így egyszer csak így kitalálják, hogy ja, amúgy az, az van, és most ez honnan jön, vagy most, most mi értelme van ennek? És mondjuk az a többi szörnyobb hogy nem nézett ki rosszul, az ja. a mamutos, az kurva jó volt. Ja, azt, azt a mamutot én nem értettem, azt hittem, hogy ez egy fura gorilla, az a King Kong, csak elbazták a fogászatát, fogorvosát, vagy valami. King Kong egyesült, egy Hogy lehet egy mamutot gorillával össze. De, de, kevett, de, de nem nézett, tényleg amúgy én. olyan. Tehát annak tök jó dizájnja volt. Meg, itt, meg az egyik hasonlított az első részben is, szörnyre is. Az, az az volt konkrét. Ja, az, az, az egy mutó volt ugyanúgy. Ja. Tehát az a Game Cup, vagy igen, izé igen, igen. tűzőgépfejű az Volt benne egy ilyen, és az amúgy tetszett, hogy akkor ezek szerint, itt több is van, csak csak valahogy így nehezen képzelem, hogy most ezek lakták így a földet, tehát most így volt, van most 17 ilyen lény, most akkor régen volt ezekből mondjuk száz 100 vagy ezer, és akkor így azok így elfértek a földön, hogy nem szaporodtak túl, vagy hogy hogy tehát, hogy, nem, nem, mert még, hogyha azt mondják, hogy, hogy ezeket egy genetikailag fejlesztették ki, akkor így, így azt mondom, hogy oké. Okay. Terintem az is a... azt kellett volna inkább erről. De az a baj, hogy most meg vagyunk, hogy most logikát keresünk egy olyan filmben, ami amúgy arról szó, hogy szörnyek verik egymást. És akkor, ha már így tartunk, akkor hadd mondjam el, hogy szerintem azért volt ez nézhetőbb, mint az első, mert itt legalább szörnyek verték egymást. Tehát, shit happens... Ahol a, ahogy a Nostalgia kritik mondta már tudom melyik videójában, hogy, hogy shit happens. Tehát, hogy, hogy legalább ebben a filmben tényleg történik valami, még ha nem is néz ki olyan jól, mint az elsőben. Tehát, hogy inkább inkább legyen, nézzen ki szarul, de történjen valami, mint hogy nézzen ki jól az a nagyon kevés, ami történik. Tehát nekem ez volt az egyetlen dolog, ami valamennyire mentette, hogy hogy például a végén a, a stadion jelenetnél is ott azért volt egy-két látványos beállítás, de összességében nem nézett ki túl jól se, de, de, de hogy így láttam, hogy szörnyek püfölik egymást, és én ezért nézek egy Godzilla filmet, és igen közten rohat sokáig, ja ez a film is több mint két órás, tehát ezt is tegyük azért hozzá, tök mert hülyeség történik, csomó hülyeség történik benne, húzzák az időt hülyeségekkel, és, és nem adnak időt a drabális szörnyekre. Tehát ahelyett, hogy, hogy ilyen, hogy Atlantis fedezték volna föl, meg, meg láttuk volna, hogy a, a kislány meg az anyukája, tehát az az, az anyuka, a Vera Farmika karaktere annak az valami iszonyat volt. Hogy ahelyett, hogy azt erőltették volna inkább a szörnyeket kellett volna kicsit. Akár csak annyi, hogy beszéljenek a szörnyekről, hogy melyik micsoda. Nem kell, hogy mindegyiket lássuk, mert az drága, tudom, akkor még drágább lett volna a film. De hogy de hogy miért nem a szörnyekkel foglalkozott ez az istenverte film? Miért érzi azt ez a... miért érzik azt, hogy, hogy minket érdekelni fog, hogy mi van az emberi karakterekkel? Nem érdekel. Nem ezért nézzünk Godzilla filmet. Érdekelne, hogyha megírnák őket. Igen, de ha már ragaszkodnak hozzá, akkor meg miért nem írják meg jól? Miért ilyen hülyes... Itt telerakják idióta beszólásokkal, idegesítő karakterekkel, hülyékkel. Miért? Ez, ez kinek jó? Úgyhogy én nem tudom. Szerintem nézhetőbb, több, mint az első, de ez még nem egy rohadt nagy dicséret. Hát sze, szerintem az első azért, mert annak hogy valahogy volt személyiség, egy picit el volt. Elfogadom egyébként, amit mondasz, tehát, tehát abban van logika, én nem tudom ezt belelátni, vagy én, én már. Hát neked nem tetszett az... azt, ahogy csinálták, neked, neked igazából az a hangvétel nem tetszett, hogy tényleg egy kicsit ilyen sejtelmesebb csinálták. De, de most, hogy így elmondtad, én, én nem tartom valószínűnek, hogy, hogy megnézném, mint azt elég valószínűnek tartom, hogy megnézném bármikor is azt a filmet, de ha esetleg mégis lehet, hogy így jobban tetszene, csak azért nem tartom valószínűnek, mert nem sokkal után, ami is csináltunk róla, és akkor én nagyon sokszor megnéztem azt a filmet. hogy egy bemutató készítés azzal jár, hogy iszonyú sokszor látnod kell, ha nem is egybe, de nagyon sok jelenetét, és, és nagyon tele volt a tököm már az egésszel, de az már jó pár éve volt, tehát előfordulhat, hogy másodszorra már jó Majd helyen, a de Godzilla versus Kongnál. Majd az, az jó lesz, nyilván, majd az, az, ha az első kettő oh. szar volt, akkor nyilván majd a harmadik lesz jó, azt ja, már a King Kongos csapat csinálja? Vagy nem, az most egy, megint egy másik arc, azt meg az Eden Wingard rendezi, akár a Death Note filmet is, meg a Guestet is rendezte, meg a UR-nextet. Mm. Érdekes. Úgyhogy egy furcsa, abból még bármi lehet. De. Meg mit csinált az ideglelésnek a. Hát ja, részben, igen. A részben a két részben harmadik részét. Ja, igen. De, jó, viszont viszont... Van, de az lesz az utolsó, tehát nem jelentettek egyelőre, semmit Hát ott, utána ugye? azt mondták, hát szerintem megnézik amúgy a Godzilla versus kong a sikerét, mert most ez úgy bántam, hogy ez, a, ez az új, ez most, most futottak be a bevételek, 50 millió dollár, 93-at hozott a 2014-es Godzilla. Na jó, de hát Amerikában, majd azért ez Japánban kívánod. Hát kínálód, lehet, hogy azt fogják fog menni. Még nem tudják egyelőre. De szerintem, utána megnézik ezt a Godzilla versus kongot. Nyilván ez arról fog szólni, hogy ütik egymást. Ahogy bemaradtál a estápistán? Nem volt a mert, végén jelenet. Nem, mert a haverom ismerte az egyik mozi, mozis dolgozót, és pont ben volt, és megkérdezte, hogy érdemesebb maradni, és azt mondta hogy srác, hogy nem, úgyhogy leléptünk. Pedig volt jelenet. Amúgy. És megérte benmaradni. maradni? Elmondhatom, hogyha szeretnéd. Annyit mondj, hogy megérte-e igazából. Szerintem felvezették vele azt a 2020-as filmet, nem egyértelműen, de hogy az egyik jelenetnek a folytatása kb. ami volt a, a, a filmben. És De a... már Kongban is felvezették a Godzilla-t? Igen, igen ott, ott az izét, a gidorát vezették fel, mert hogy volt több ilyen szörny, és akkor ott ugye, ott ugye mutattak ilyen barlangrajzokat, amiben lehetett látni a motrát, a rodent, meg a gidorát. Meg azt, hogy a gidora, meg a Godzilla már korábban egyszer összecsapott. Bár akkor kérdés, hogy akkor összecsaptak, akkor mi a faszom történt? Tehát, hogy akkor nem ölték meg egyet? Nem tudjuk, itt it, it, teljesen, teljesen homályos dolgok történnek, és nem csak a vásznod, mert ott is, hanem itt a fejekben is elég nagy homály volt. Viszont úgy lehet, hogy ugyanazok írják, akik ezt a filmet oh, írták. Úgyhogy lehet, hogy le fog de, de tudod mit? Én, én azt mondom, hogy legyen. Csak akkor, akkor ne írjanak bele párbeszédet. Én, én tökre meglennék azzal, hogy, vagy, vagy rakjanak bele több harcot, vagy nem tudom, tehát... tehát kukázzák már ki ezeket a hülyeségeket inkább nem magyarázzanak meg semmit. Mert én nem igénylem, tehát nekem nem kell tudnom, hogy honnan jött a Godzilla, nem érdekel. Itt van, az kész. Foglalkozzunk azzal, hogy hogyan takarítsuk el innen. Is. Nem tudom. Állítólag van egy Godzilla film, ami arról szól, hogy százszerzadékig hogy hogy emberi szemszögből mutatja be a Godzilla, tehát megjelenik a Godzilla, és igazából csak azt látod, hogy hogyan reagál rá a hadsereg, meg ilyesmi, és sajátok az tök jó. Tehát valami ilyesmit lehetne akár, vagy nem tudom, de... Hát a 2014-es az ezzel az ígérettel indult, egyébként. Tehát ott de, az előzetes az előzetes eszsugalta. Előzetes hogy jön egy Godzilla, és teljesen emberi oldalról közelítik meg a témát, hogy mégis reálisan mutatja be, hogy az emberiség hogyan reagálna, akkor a föltűnne egy Godzilla, csak hát aztán ez a Bátok, hogy a hogy reagáltak. Ez a koncepció, ez megmaradt az előzetesig. Hát a végén már ott egymások kacsintottak, és visszabújt ja, Jó, jól. azt értek, vannak kínos eltei annak a filmek is, de mondom, szerintem Nincs de. ennél e sokkal érdekesebb film. Tehát, hogyha azt mondom, hogy ennél érdekesebb, akkor azért már tudod, hogy mire kell számítani <gül> ettől a filmtől. Úgyhogy hát nem tudom, ugye jövő márciusra van kiírva, és hogyha az sikeres lesz, akkor lehet, hogy utána hogy minden évben jön valami master versus szar. Csak már legyenek jó, könyörgöm, ne ezen ne az irányom menjünk, vagy vonalon menjünk már, ez annyira fárasztó. Tehát miért kell így túl misztifikálni az egészet? És az, hogy nem a nem a jó dolgokat misztifikálják túl, hanem itt az emberi szálakat erőltetik. És ez annyira nem áll jó lenne. Hát erőltessék, én... csak akkor legyenek normálisak. Szerintem Kong... inkább ne erőltessék, tehát én nem igénylem. Akkor inkább ne legyen emberi szál, hanem legyen tényleg totális háttérszereplő. Épp tehát ne a szörnyek fura... legyenek a háttérszereplők. Épp mint fura, hogy Kong 2 az nem lesz. Hát... De... Majd meglátjuk. Hát Ura, nem tudom, szerintem annak nincs értelme, hogy önálló szörnyfilmeket csinálják. Tehát, hogy ezek a szörnyek, ugye, alapjáraton tényleg csak annyit, hogy felfedezik őket, és akkor valamivel összecsapnak. nincs értelme, hát látjuk. A hát Kong 2-nek szerintem inkább akkor azt úgy fogják fel, hogy a Kong 2, ez a Godzilla versus Kong. Uh -huh. hát igen. Egyébként igen, az meren. a fura, hogy lehet, hogy egyébként több baromságokat beszélünk, mert uh, ugye a régi filmekben szintén voltak emberi szereplők, és ugye egyikünk sem látta őket, tehát nem tudjuk, hogy azok milyenek voltak. Tényleg? Az amerikai filmben jók voltak. Ott, ott egyébként, mármint a, már a kínai, a, a, a japán filmekről beszélsz. Filmek. Igen, igen. Pe ott ott ott, ott, ott sok, persze, én sok, sokat Na, láttam. Mesélj azok, már róluk, azért. hogy ott, ott mennyire volt durva az emberi szál. Jó, mondjuk amikor néztem még ilyen bőven, még csak a tinédzserkort sem ja. értem el. Az <laughs> nem, mostanában néztem Nem teljesen releváns, amit mondok. <laughs> De, de én is emlékszem, hogy ott visszatérő elem volt, hogy ott a, az emberek menekülnek, meg, meg mindig a, általában, ha jól emlékszem, akkor ilyen, ilyen családi szál annyiban merült ki, hogy, hogy a, ott az apuka az a hadseregnek az akárkie volt, és akkor... Így elmenekítették őket, meg stb. De én amit imádtam abban a filmben, azokban a filmekben ezek át a gumikosztümös a Godzilla, hogy mindent széttaposott, és mindig, mindig drukkoltam, de annyira bosszantotnál, hogy kivezényeltek ki 200 ilyen matchbox tankot, akik ott tüzeltek ezerrel a kis petárdás ezért, effektekkel. Edwood soha Igen, és soha semmit nem ért. Tehát nem értettem, hogy, hogy basszus, még ha egy nem tudom én, ilyen, ilyen tű szúrásnak felelne meg, akkor is idő után már azért fájnia kéne ennek a dögnek, de még az se. És mégis kivezényeltek a film végén is még ugyanúgy 200 tankot, ami az semmi semmit nem értek el azzal, de én szerettem, de hogy mondjam, egyik olyan volt, mint a másik. Tehát nem, nem, nem igazán voltak a legtartalmasabb filmek, bár messze nem láttam az összeset, csak éppen amit vetítettek. Még emlékszem is, hogy kettőt adtak mindig egymás után, és még úgy is, még szembetűnőbb volt, hogy, hogy mint a kétszer ugyanazt a filmet néztem volna. De jó. De inkább nézném mag, meg azokat, mint, mint ezt a kettőt én az első annyira felcseszetténk kizárt dolog, hogy én, én erre pénzt áldozzak. Hát én a Godzilla versus Kong előtt már biztos meg fogok nézni néhány ilyen régit, és akkor mm. lehet, hogy majd akkor újra fogalmazom ezt, a, ezt az egész véleményemet, de jelen pillanatban ez nekem egy ilyen borzasztó kapufa. Mm. Ez az egész. Annyira jó ígéret, annyira annyira működhetne ez a dolog, és, és mégsem működik, és nem, nem értem miért, miért atomfizikai Godzilla filmet 2019-ben vagy 2014-ben megcsinálni. Ja. Na mindegy. Jó. Akkor menjünk is tovább a következő Még filmre. egy már... szörny. Igen, uh, hat filmünk van még, és már bőven a, a három óra felett tartunk, úgyhogy próbáljuk kicsit meghúzni itt a, a... Tempót. Jó, hát szerintem egyik se lesz azután olyan beszélős amúgy. Hát az azért én a büntető ökölnél még, még beszélnék. Uh, hát sajnos Freddy nem. Mondd azt, hogy szar volt, azt megyünk talán. Ne, ennyiben nem, nem, nem hagyhatom. Ó, de hogy nem. Jó. <gül> uh, Átkozottul veszett sokkolóan gonosz is hitvány. Ez aztán egy filmcím, gyerekek. Nem. Hát uh, ez nyilván az angolnak a, a hibája, és annak is nyilván megvan a háttere, hogy Miért? Hát itt De? is van azért Peter Griffin. Igen, itt is van Peter. Kimondják, tehát, hogy ez volt az, amit ugye a bíró a, a tárgyalás végén mondott a Ted Bundynak. Mm -hmm. Spoiler! Elítéljük. Ez kicsit, mint a trónok arcában az utolsó részben, amikor ö, a, a könyveknek a, a igen, ott könyv, is van könyvcím, a igen. ott megjelenik a krónikában, vagy, vagy hogy volt. Hát, hát a annak teveszték el. Igen, annak ja, te az kicsit el. meta volt, de jó, igen, bocsánat Ted Bundy. Ezt ti Hát ez egy Ted Bundy-ról szóló. Nem, hárman láttuk. Ja, te is láttad, bocsánat. Igen. Akkor te becsélj most. Szerintem is. The Ted Bundy életéről ti mennyit tudtok egyébként? Tehát mennyire voltatok otthon? Ha Én hatékában? nagyon sokat. Én nagyon sokat, mert nem régen beszéltem is, a Netflix-re készült mm -hmm. ilyen Ted Bundy Tapes. Tapes mm -hmm. euh, dokumentumfilm. Ugyanaz rendezte, aki amúgy ezt a témát. Igen, filmet ez is. egy ilyen páros. Hát olyan, mint a volt. Jinx volt, meg az a Ryan Goslingos. hogy az mm -hmm. is úgy párban készült, ez is hasonló volt. Én azt megnéztem, abban nagyon részletesen végvették a Ted Bundy sztorit, úgyhogy úgy, ahogy én kábé vagyok ott, vele. ott ismerted meg egyébként? Tehát az én ott láttam a... először. Aha. Még a South Parkban volt egy ilyen epizód, amikor a sátán akar tartani egy ilyen kurva nagy izé születésnapi beöltözős bulit, és, és ott a Ted Bandit, meg a gacy meg a... Ú, még egy harmadik arcot, kül, a Menzont. Nem, nem a menzont. Még valakit izé elküldött, hogy szerezzék meg a tortáját, és akkor ott köztük volt a Ted Bundy. De igazából csak annyit lát, hogy mindenkit leszúrt, és így Jó, jár, <gül> Na, <gül> na ez, a, ez a másik referenciám nekem Ted Bundy az úgy, hogy nem sok. <gül> Azon túl. Én csak nagyon én is tudok. Én úgy többé-kevésbé én ezt a dokumentum film sorozatot nem láttam, amikor készült róla, de így a, az életéről elég sokat olvastam, és így, így nagyvonalakban azért tisztában vagyok a dolgokkal. Tulajdonképpen ez a film, ez a reklámozzák, hogy a Ted Bundy életéről készült, de tulajdonképpen szerintem a mennyasszonya, vagyis nem is tudom, hogy mennyasszonya volt-e végül, lehet, hogy... Keresége. Nem csak barátnő volt. Barátnő volt, mert arról beszélgettek még a film elején, hogy megkérje a kezét. De szerintem egy másik arra... nővel házasodott össze. Szerintem arra végül de nem. nem kerül. házasodott össze? Szerintem nem. Nem volt egy mert ilyen akkor... jelenet. Szerintem nem. nem. nem. hogy Nekem... keverem valami. Vele. Nekem nem rémlik, hogy lett volna, de annyira nem fontos, annyira hmm. nem fontos a lényeg, hogy van egy, egy pár kapcsolat a Tedbáni életében, és szerintem ez a film ez legalább akkor erővel koncentrált a nőre, mint a Ted Tehát nagyon ezt úgy kell elképzelni, hogy a Ted Bundy, ő, hát egy gyilkos volt, egy többszörös gyilkos, aki hát kegyetlen módszerekkel mészárolt le körülbelül 60 embert, azt hiszem. 30-at ismert be, ugye? Hát melyikére. igen, de én most arról, arra gondoltam, amit olvastam, tehát azt hiszem, hogy 30-at el, -e, vagy a. duplája az, Talán még a duplája is lehet, tehát hogy pontos számot talán a mai napig nem tudni és hát ugye végül is kivégezték, mert ugye elítélték, fogta a rendőrség, elítélték és kivégezték. Ez a film, ez abból a szempontból szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy Ted Bandit úgy mutatja be, mint ahogyan a kívülállók látják. Tehát amennyire vissza tudom idézni, konkrét gyilkosságot a filmben nem látni. Azt hiszem, Tehát van. konkrétan olyat, amikor látnánk, hogy Ted Bundy gyilkol, az egyszer sincs. Tehát nagyon hát ezért rá... erőteljesen utalnak rá, főleg a végén. De nem, de nem lehet látni. Tehát azt, azt látod, amit a külvilág lát Ted Bandiról. De nem hogy úgy értem, egy... hanem a, a filmbe is azért de, de például a végén. Erre akarok, a erre akarok rátérni. Erre nem. akarok rátérni, hogy Nyilvánvalóan utalások persze vannak, de... Öö, bocsánat, nem garázs parkoló, bocsi. Okay, parkoló, parkoló pont. volt. Hogy itt a tematika szerintem az volt, hogy úgy mutassák be Ted Bandit, hogy uh, hogyan látja egyrészt a, a nő, ki ugye a párja, másrészt pedig a, a külvilág. Tehát ugye Ted Bundiról azt kell tudni, hogy ő egy, uh, egy rendkívül megnyerő, külsejű, nagyon uh, megnyerő, modorú ember volt, legalábbis így a ismerősei környezete számára. Ö, rengetegen ezt sem akarták hinni, hogy egyáltalán, egyáltalán igaz lehet ez, amit róla híreztelnek, hiszen hát egy, egy olyan békés, olyan kedves, mosolygós embernek ismerték. Közben akár, ugye tudjuk, hogy egy pszichopata volt. És tulajdonképpen ez a film ez erre játszik rá, hogy Ted Bundy folyamatosan, tehát mindenfajta racionalitást mellőzve, tagadja azt, amivel vádolják. De, de megállás nélkül, tehát amikor már gyakorlatilag, ez talán nem spoiler, az egyik áltatot megharapja, és fogmintát vesznek az ő fogsoráról, és összehasonlítják a harapás nyomokkal, és egyezés van. És még ilyenkor is azt mondja, hogy ő ártatlan, és hogy ő nem csinált semmit. És folyamatosan ez bizonygatja, kicsit ijesztő hogy az embernek legalábbis nekem az az érzésem volt, hogy, hogy tényleg már ő maga is azt hiszi, hogy, hogy tényleg ártatlan volt. És tulajdonképpen ez a, ez a stígus jellemzi ezt a filmet. Kicsikét dokumentarista jellegű, tehát sokszor látunk tárgyaló termék, képsorokat, viszonylag hamar már elérünk arra a pontra, hogy a rendőrség elkapja, és akkor börtönben van, onnan próbálja meg felkészíteni magát a tárgyalásokra, vannak ugye szökési kísérletek, amiket egyébként olyan nagyon nem bont ki a film, mint ahogy én mondjuk vártam volna. És mellette párhuzamosan látjuk a nő Ted Bundy párja káváriáját, aki hát minden erejével próbál hinni ennek az embernek, de hát ugye egy idő után már az észszerűség ezt megkérdőjelezi, hiszen minden bizonyíték ellene szól, és, és mindenki rengeteg gyilkossággal vádolja őt, tehát egyszerűen minden racionális érve arra mutat, hogy ő bűnös volt. És erről szól maga a film, de az igazi húző erő az Zac Efron, aki ugye Bandit alakítja. Ez egy nagyon érdekes vállalás volt szerintem, hogy Zac Efron tették be a főszerepre. Egyébként én őt bírom. Én megmondom őszintén, nekem mindig is szimpatikus volt, hogy voltak neki kilengései rossz irányba, de az mindenképpen érezhető volt a karrierjében hogy ő ezt a Tini szép fiú mázat próbálja levetkőzni, és próbál komolyabb szerepekhez jutni, és bebizonyítani, hogy ő ennél sokkal többre is képes, mint Tinik társaságában talolászni. És szerintem ez a film erre egy nagyon ékes bizonyíték volt most, mert Zac from bitang jó ebben a filmben. Hát igazából most vetkőzte le furra, tehát ez ez, ez, egy teljesen, teljesen ez egy nagyon érett, nagyon komplex alakítás volt, ami, ami még nyomokban sem tartalmazza azt, amit ő korábban csinált. és egy -egy hát tartalmazza, teljes, csak pont erre játszik egy rá. Egy hát, teljes és gyakorlatilag az egész. Tehát, uh, annyira egyé válik ezzel a rendkívül behízegő rendkívül modoroskodó és éppen ezért piszkosul ijesztő fazonnal, hogy hihetetlen. Nem egyenletben volt vagy nem egy jelenet volt a filmben, amit csak azért éreztem hátborzongatónak, mert az Efron valami bámulatosan egyé vált ezzel a szélsőséges figurával. Mellette egyébként a többi színész is jó, a Lily Collinsnak nak hívják a uh -huh. őt, aki, aki a párját játszana. Őt is kiemelném, mert mindenképpen mindenképpen jó volt. Malkovics szerepel még a film végén, mint bíró. Jó játszik, de egy kicsit nekem furcsa volt. Lehet, hogy a valóságban is így történt, mert ugye tényleg, ha jól tudom, tényleg készültek felvételek Ted Bundy tárgyalásáról a fináléban. Hát az kicsit egész, igazából volt, közvetítve ö, volt a tévében. Igen, Ez volt az első. Az első, igen, igen. Nem tudom, hogy fönnmaradtak-e ilyen archívanyagok, őszintén megmondva ennek, nem néztem utána. Megvan, ezért nem meg, tudom, hogy tényleg nem meg... van. Me... Aha, az is például hogy ezt volt, megnézem, amikor mert... ott felolvasták a vagy amikor a liftnél ott felolvasták a Jö, vádat ellene, és akkor szervezet, az, az arról van felvételén. Oh, Most be is a végén. Elkezdte ott ja, megalázni, a, elkezdte ott megalázni a, a serifet, aki elkapta. Milyen roha stílusosan csinálta már a végén a papíroppal? Egyéb, egyébként viszony, igen, hogy eltépte ugyanúgy. Igen, igen. Ahogy ő a rajzot, az nagyon kemény volt, igen. Arra akartam csak kiukadni, hogy a Malkoviccsal, aki egy bírót játszik, kicsit túlságosan is összesparoltak már a végére szerintem, tehát egy kicsit olyan. Én nem tudom, lehet, hogy tényleg ha a valóságban is ez így történt, akkor én visszavonom Közvetlen ezt, de... volt a bíró, nagyon. Nagyon fura volt nekem, Tehát, hogy Malkovics, a Malkovics az utóbbi időben nem olyan, mintha mindig belenne tépve. Szerintem csak leszarja. Az Malkovics lehet. a volt olyan egyébként. Ez nekem gyanús. Hát, hát tavaly láttuk a 22 mérföldet, tehát ott is be volt tépve. De előtte meg a redfilmekben Tehát ma Magánál nem volt a csávó. Hát ez, én nem tudom, egyébként szórakoztató volt. Ja, sokkal jobb volt itt, mint a 22 mérföldben. Igen. De ö, szóval, hogy igazából erre, erre épít a film, ezt a folyamatot mutatja be, és eléggé karakterközpontú, de két... Ö, szereplőről is szó van most, nem mondom, a Ted Bundy mellett a nő is nagyon fontos szerepet kap. Én őszintén megmondom, nekem nagyon tetszett ez a film. Szerintem piszkosul jól van megcsinálva, érdekes, hogy úgy tud rendkívül előteljes és uh, radikális lenni, hogy, hogy konkrétan brutális jelenet nem nagyon van a filmbe, sőt az szerintem nincs is. Tehát, olyan jelenetek, ahol mondjuk fröcsögni a vér, vagy ilyesmi, nem. Tehát, tényleg nincs. De... De érzékelteti, megteremti ennek a súlyát, nagyon nyomasztó atmoszférája van, rossz nézni, és, és nagyon jól mutat be nekünk egy embert, aki teljesen pszichopata, tehát aki, aki teljesen más vonal mentén gondolkozik, teljesen független a racionalitástól. Egy, egy másik világban él, és. És, és az, amit ő gondol a saját megítéléséről, és ahogy saját magát is megítéli, az köszönő viszonyban nincsen a valósága, de ő maga mégis hisz ebben is és szentő hangoztatja az, a, a saját meggyőződését. Hát ez nagyon vélelmetes volt nézni, és mondom, a Zekeron, nagyon meggyőző. Én ö, messze van még az Oscar örülnék, ha ott lenne a jelöltek között, megérdemelné. Az ez így, ha, nem... Talán nem, de a jelölés megérdemelné. Ez amúgy nem egy Netflix film? De. Megvette a Netflix az amerikai ja, forgalmazást. Nem ott a készült. Nem, hát ugye sok helyen ugye be volt mutatva, itt Magyarországon is ugye behozták, de alapjáraton megvette bizonyos terjesztési felületeken a Netflix. Hm. És akkor náluk úgy megy, de alapjáraton ez egy mozira készült film, nem ekte Netflixre. Tehát ez a film olyan, mint ez a Pár hónap ezelőtti Jack. Hogy Ez hittek, sokkal Jack. földhöz abban nála. Az, amit Jacképített? Az az, Jack az, az. az egy fikciós fasság. Jó, Te csak úgy értem, hogy, hogy úgymond a karakter szempontjából, csak itt nem mutatnak semmit, amit hát ott igen, igen, itt semmit nem tudsz meg a Ted konkrétan. Itt it, it azt tudod meg, vagy ne, nekem a szolter nagyjából körülírta egyébként azt, amit én, én is gondolok erről a filmről, hogy szerintem pszichopatát még ennyire megfoghatóan nem ábrázoltak filmben. És, és most ide értem az amerikai pszichót is, meg a ház, amit is. Mert, mert valahogy itt annyira azt láttam a, a csávon, hogy tényleg, amit a Sorter elmondott, hogy, hogy egy teljesen másik világ van a szemei mögött, hogy így abszolút nincs kapaszkodója a valósággal, és totálisan elhiszi, amit mond. Tehát, hogy, hogy lenézett mindenkit maga körül folyamatosan, mindenkit alárendeltjeként kezelt, és, és egy felsőbbrendűként viselkedett, a, még akkor is, amikor már a halásorra várt. Elképesztő volt ezt látni. És igen, a, a ház, amit Jack képített is, ezt csinálta, ö, de az, az egyrészt azért ott elég sok művészkedés volt benne, tehát az egy sokkal líraibb film. plus nem tudom, én itt valahogy én ezt rendkívül hitelesnek éltem meg ezt a filmet. Tehát így, így tényleg azt néztem, hogy egy, hogy egy pszichopatát látok. És hogyha a valóságban találkozni egy pszichopatával, akkor az nagy esélye pont így viselkedne. És ez rendkívül ijesztő volt a filme miatt. Egyébként egy teljesen korrekt, abszolút nem unalmas, szórakoztató, érdekes, izgalmas film, de úgy semmi kiemelkedő nincs azon felül, hogy tényleg ez az egész pszichopata kép, amit bemutat, ez, ez elképesztő volt. És ez nekem nagyon tetszett. Igazából én ennyit akartam mondani. Ö, szerintem mindenképp érdemes megnézni. Hát én meg a, a másik oldalon leszek, mert én ebben igazából, ez kicsit hasonlít, mint a, a mami, hogy itt is egy nagyon jó alakítás hmm. van benne. Főleg az utolsó, az a párbeszéd ott a nővel. Az hidegrázós volt. És Isten. ott a ütött a szövegkönyv, ütött az Efron, ütött minden, ami létezik, és azt tényleg kivasalt. Csak előtte a film egy nagyon-nagyon, szerintem téves hangvételrel indul neki, hogy pont az, amit mondtatok, ugye nem látunk belőle semmit se, hogy konkrétan mit tett a, a tebánt, és így itt, hogyha azt akarná egyébként velünk, hogy mi van, hogyha nem is ő volt, mi van, ha ezt a két akarja egy bennünk előtetni. Hogy ez, lehet, hogy áll, ez, ártatlan, csak tudjuk, hogy nem az. Ez, engem, mert, ez bennem is felmerült, de szerintem azért annyira nem, erő, nem játszottak rá. Tehát nem ment át abba, mint az üveg. Hát, ha emlékszel. Jó, nem, de viszont, hogy közben, ugye a nőnek magyarázza folyamatosan, és te pedig tudod, hogy, hogy hazudik, és a nő pedig, ugye ő elvileg a Főleg az egyik főszereplője, de igazából csak annyit lezve, hogy, hogy üle sír emiatt, és így nem tudja, hogy mit gondol, és egyszer hisz neki, egyszer nem hisz neki, és így ez a... Én azt éreztem, hogy csak így vagyunk ragadva egy pontot és akkor onnan nem tudunk tovább lendülni azért, hogy megegyen a játékidő. És közben pedig ott van a Ted Bundy, aki elképesztő amúgy, hogy milyen fordulatai voltak ennek az ügynek, meg a szökései. Tehát, hogy ez nagyon... Nagyon-nagyon palfaszul nagyon van ebben a filmben megcsinálni. Igen, az, az, az. Sokkal meredekebb történetek voltak emnél, Igen. mint amit ebben a filmben látszam, úgy. És nem tudom, hogy már csinálsz a Ted egy filmet, akkor azért erre feküdjünk már. Igen, rá, akkor azt, mutassuk mutassuk azt... már meg. A sajnáltam, hogy a szökések közül a második az nem volt kibontva, nem, nem volt megmutatva, hogy azt hogy csinálta, pedig hát ö, az. az ö szigorúan csak filmezési szempontból az talán még izgalmasabb is lehetett volna. Az mondani, egy aranybánya, eső... hogyha filmet akarsz csinálni. Igen. Tehát igen. Az, egy, az annyira adta volna magát, és egyszerűen nem. És a többi jelenet is úgy, a, a bírósági tárgyásnál is így voltak olyan ö, húzások, amik itt tényleg így megcsináltak, hogy ezt így kihagyták, pedig egy olyan gátlástalan, pofátlan pluszt adott volna hozzá ez a Ted hogy... hogy de csak dobott volna a filmet, és én Aha. fontosan azt éreztem, hogy zicserekkel van tele a fia, mert nem? Arról szól, amiről kellene. Mert hogyha arról akar szólni, hogy a nő mit élt át, akkor pedig borzasztóan alul van írva ez a női karakter, és szerintem a Lily Collins se volt annyira jó, és, és tényleg így nem, nem látom azt az átmenetet a karakternél. meg melyiknél? A Lily collins hogy így ez, a, ez a felismerés így valahogy így megérik benne. Nem én, én Na, valószínűleg inkább van. csak betelik a pohár, itt de, az történik. De, de, de hogy akkor ezt egy picit meg lehetett volna csinálni, ez tényleg filmről van szó, felépítünk egy történetet, egy karakter, egy, tényleg egy pálfordulásról kell itt szólni, egy nőről szól, aki beleszeretett egy, egy megnyerő, kedves, intelligens, jóképű férfiba, akiről úgy egyre többen kezdik el hasonlani, hogy figyelj, lehet, hogy nem csak, hogy nem jó ember, de mellé még sorozatgyilkos is, aki embereket erőszakol meg, harapja meg őket, meggyilkolja, a fejüket elviszi, stb. és, és egyszerűen nem láttam ezt az átmenetet a nőnél. És így nekem nagyon felszínes volt, és igazából nem tudtam meg semmi újat erről a dologról, mert oké, okay, hogy a tervben hogy tényleg az egész életét hazugságban élt le, és csak a végén mondott el egy pár dolgot, akkor színezzük ki, akkor egy kicsit adjunk hozzá valamit, akkor próbáljuk meg megmagyarázni, mert így nekem a telbendi ugyanaz a figura maradt, mint akiről már a dokumentumfilmben én négy epizódot megnéztem, egy négy órányi anyagot. Hát ez igazából annak egy ilyen kivonatolt verziója. Egy ki, hát igen, egy kivonatolt verzió, egy nagyon jó főszereplő alakítással, csak az szerintem érdekesebb maga a dokumentum, mert ott tényleg azért úgy minden részlet érdekes, itt viszont csak a Ted Bundy volt az, igazán. Most egyébként pont fordított a helyzet, mint amikor a Marsiról beszélgettünk, és nekem pont ez volt a gondom, és a regényből egy csomó dolgot kihagytak, Aha. ami tök klasz lett volna a filmben. És pont ez volt a gondom. Tehát ja, én pont azért szerettem, mert nem ismertem azt, és akkor én annak el. De hát, hogy ez pont fordított, mert igazából én elhiszem, hogy voltak ilyen dolgok, de én ezt nem tudtam, és tökre élveztem hm. a filmet. Tehát, hogy átérzem a, a fájdalmadat igazából. De mindegy, e. tehát érdekes. Amúgy, meg tényleg Ted Bandira, hogy nem nagyon vannak filmek, vagy nem tudom. Tehát így, még, még szerintem hiányzik az az igazán átütő dolog. Most nyilván egy ideig nem messze lesz szükség, mert Efron amúgy a Ted Bandira részét nagyon jól megoldotta. A... Mert szerintem ő félelmetesen jó volt, tényleg. Tehát ez, ez ha valami ér, akkor azért megértenek csinálni ezt a filmet, hogy ezek Efron végre komolyan lehessen kezelni. Mm, igen, igen. Tehát ezt, ezt én sem tudom tőle elvenni, sőt, megadom neki meg a legnagyobb tiszteletet, mert, mert tényleg. És Darkalpa. Freddy a legnagyobb ütőkártya, hogy ajánljam neked kevesebb, mint két óra. Na. No. Ja. De nem, nem sokkal. Nem sokkal, de kevesebb. Éppen, egy, óra, egy óra 56 perc mondjuk. Tehát, egy óra eh, 50. Egy óra 56. IMDB szerint. Nincs, nincs plusz jelenet, úgyhogy... Na, nincs tárvista utáni jelenet, bármi. Nem, <gül> nem akarták ne... összekötni a King Konggal. Nem, Jaj, vezetik, be a nem, nem, nem vezetik be a ot Nem vezetik be a crossoverbe a Charlie Manson-t, vagy ilyesmi. Nincs ilyen, egyszerűen csak a, csak a Ted Bandy és kész. Ja. Hát, mm -hmm. amúgy ez majd lehet, hogy lesz egy crossover, a, összejön a, vagy nem, augusztusban jön a Mind Mindhunter, ugye az Délő Finch-sel sorozat, amiben mm. sorozatgyilkosokat interjúztatnak. És ott azt hiszem idén lesz a Ted Band is, meg a Charlie Manson is. Talán. <gül> De a Charlie Manzon biztos. Ugyanazzal a színészerrel játszhatva, aki a Tarantino filmben is el fogja játszani. Amúgy. Érdekes Te... egyébként, ugye a, a Menzon egyébként nem gyilkolt, meg senkit tudtommal. Nem, nem, ő, nem, ő, ő egy azt egy hiszem, nem ezért Igen, igen, ő adta ki az utasításokat. Van egy, van egy film, ha már a menzon érintettük, a magyar címe azt hiszem az, hogy Farkasok az ajtónál. Na, ez nem egy nagy valami, de de az egy menzon esetet dolgoz fel, amikor a menzon ilyen szektársokat küldött ki arra, hogy elkapjanak embereket és eltegyék őket. Lából és egy megtörtént eset, az is elég felkavaró. Az abban, hogy maga a film nem túl jó, de, de az eset az, az elég durva. Szóval érdekes egyébként, hogy ezeket a sorozatgyilkos eseteket így annyira nem, nem karolja fel a filmipar. Lehet, hogy azért, mert, mert azért ez egy elég kényes téma, tehát azért a Ted bandiról is Elég sokáig tartottam, még készült egy, egy olyan film, ami tényleg egy univerzális Menzorról még, nem tudom, hogy van-e így konkrétan róla azt nem talán van a, ugye hát volt még ugye a Martfűi de ott is eléggé ködösítettek ott más neveket Zodiákus. aztán a szereplőknek a Zodiákus volt a csikattillóról is van, azt hiszem ő egy orosz az a gyilkos volt, hiszem, róla is van már egy A Malcolm egy film, de... el csinálták az alítólag, hogy egy nem rossz film. Igen, igen, az X-polgár, vagy valami ilyesmi, azt hiszem a cím. De mindegy, szóval, hogy érdekes, hogy tényleg, tényleg eléggé váratnak ezek magukra. Szerintem azért, mert egyszerűen a téma olyan, hogy hát ez azért ez, ehhez meg kell gondolni, hogy az ember hogy nyúl. Mert ez azért nem mindegy, hogy hogy készül el. De a, a Ted Bundy film, azért mondom így, mert nem akarom kimondani a teljes címét, az azért az mindenképpen szerintem egy színfolt, és, és mondom, nekem nagyon tetszett, szerintem egy nagyon színvonalas alkotás és egy olyan olyan főszereplő alakítással, ami, amire szerintem sokáig fogunk még vissza visszautalni, hogy ez mennyire jó volt. Én meg akartam nézni, csak tök rosszul jöttek ki a vetítések, úgyhogy nem jött össze, de ahogy megnéztem, a június is elég síralmas lesz, úgyhogy Ö, megpróbálom bepótolni. Hát, a találsz még feliratos vetítést? Ö, szerintem itt volt. Volt szinkronos, meg volt feliratos, hogy egyaránt úgy emlékszem. Jó. Jó. Oké. Okay. Zsír. ez Én jövök, na én. Hát vörös, sokkolóan ügynök, és. Oh. <laughs> Igen. Ö, a Vörös ügynök, ezt már legutóbb említettem, hogy ez érdekel engem ez a film. Öm, nem igazán vitték túlzásba a promót a film kapcsán, én is gyakorlatilag ö, szerintem csak Voxból értesültem, hogy igazából mi a fene ez a film, de érdekes a sztoria, többé-kevésbé valós történetet filmesítettek meg egy kicsit megvarjálva, hogy ö, letartóztattak Angliában nem tudom, 2000-ben, vagy, vagy valami kényszerségben, nem tudom, egy majdnem 80 éves nőt, vagy lehet, hogy 90 is volt, nem tudom, rettentő idős volt, és kiderült, hogy atom titkokat adott át a szovjeteknek annak idején, és hát gyakorlatilag sok-sok évtizeddel később vonták felelősségre, és aztán pár bűnösek találták, de nem rakták Dutyba időskor miatt, ami mondjuk elég érdekes, de így volt, és akkor ezt a, az alapötletet dolgozták fel a Vörös Ügynök című filmben. E, ennek a filmnek igazából két főszereplője van, e, ugyanazt a karaktert játsza, csak a, van az idős kori, e, vörös ügynök és a, a fiatal, az idős e, Joent a Judy Dench alakítja, és a fiatal, egy számomra teljesen ismeretlen Sophie Cookson nevű nő, akit mint utólag néztem, ti valószínűleg a Kingsman-ből vágjátok, hogy kicsoda, én fogalom se volt ki ez a nő, de mindketten iszonyatosan jót alakítanak ebben a filmben, tehát a Judy Danch az ebben a történetben letartóztatják, így a szomszédok előtt, meg minden, és nem érte, hogy mi a fene van, a saját fia is egy ilyen sztárügyvéd, aki ott szembesül vele, hogy, hogy mivel vádolják, meg ilyenek, és rettentően átéli ezt, hogy mesél így évtizedekkel később, hogy mi zajlott annak idején, és akkor láthatjuk, ahogy a, a világháborús időkben a fiatal Joan bekerül abba a kutató csoportba, akik Atomprogramban benne vannak. És akkor ezt láthatjuk, hogy ő ott aktívan kiveszi a részét, egy szerelmi háromszögbe kerül, mert van egy német srác, aki Londonban lakik, ugyanakkor a kommunistákkal szimpatizál, tehát emiatt üldözött is lesz lenne Németországban és ő próbálja rávenni, hogy, hogy adjon át infokat a szovjeteknek, mert ez igazából szövetségesek meg, ez milyen jó. És aztán ott van a másik szerelmi partner, aki ennek a, a brit kutatócsoportnak a, a vezetője, aki ugyebár hát patrióta, és nyilván nem csinálna ilyet, Na, és akkor ezt láthatjuk, ahogy ott a rendőrségen vallatják, még ilyenek, és akkor így fontosan így láthatjuk a múltbeli történéseket. És igazából a, a story az ennyiben kimerül, hogy tudjuk, hogy bűnös a nő, tudjuk, hogy átadta a titkokat a szovjeteknek. A miért a, a lényeg, hiszen ezt is el lehet mondani, mert. A, mert nem, nem erről szól, elsősorban a film szerintem, van inkább a, a szerelmi dolgok meg hasonlók, hogy ő azért osztotta meg a szovjetekkel a, az atomtitkokat, hogy ezzel próbálta biztonságosabbá tenni a világot, hogyha szovjeteknek is van atomfegyverük, és az amerikaiaknak is van atomfegyverük, akkor összeleg nem fogják bevetni mert euh, akkor az egyből, egyből megtorolná a másik, akire először ledobják a bombát. És amikor ledobták hiroshima ő akkor látta, hogy úristen mikre képes ez a, ez a fegyver, mert ő, ő nem számított arra, hogy ezt ilyet bármikor is bevetnének. E, és akkor döntött el, hogy, hogy meglépje ezt a dolgot. És, és valamilyen szinténk bejött a nő mert hát nem lett fegyver bevetve azóta sem, és maradjon is így, de hát nyilván attól még hazaárulás, és ezt láthatjuk a filmben. Mondom, a színészek, főleg ez a két színésző nagyon meggyőző, nem minden mellékszereplő olyan hűde ki kidolgozott, főleg ez a, ez a német szeretője, ez engem néha kiidegelt, ilyen nagyon fura volt, de egy kis film nem olyan, amit mindenképp moziban kell látni, egyszer megnézed, addig el voltál vele, de ha nem látod lényegében azzal sem veszítesz olyan rettentően sokat. Ennyi az alaptézis, amit én is el is árultam, de higgyetek el, hogy ha érdekel bárkit a film, nem ezt fog visszatartani, hogy, hogy tudjátok, hogy mi volt a motivációja, mert gyakorlatilag már a promóciós anyagokban is el, elsütötték ezt az információt. Úgyhogy, ja. Csak akartam mozizni, <gül> úgyhogy erősebb felhozata lett volna, valószínűleg nem nézem meg, de, de ez a sztori az így önmagában érdekesnek tűnt. Egy kis költségvetésű angol film. Egy ö, első filmes rendezőtől minden igaz, aki aki már ő is van, vagy 60-70, vagy valami ilyesmit, tehát ilyen furcsa akkor, hogy beszálljon a filmes bizniszbe. Ja. Jó lesz kiegészítőnek a nyugdíj mellé. Igen. És egyébként 1 óra 41 perc, tehát ismét egy Így van. plusz pont. Igen. Ja, úgyhogy ez volt a vörös ügynök. Ezt a Sophie Cooksont eszmény megjegyzem magamnak, mert ő, remélem, hogy nagy karriert futóan nekem nagyon tetszett a játéka a Judi Dench meg, hát ő tudjuk, hogy milyen. én meglepett, mert nem úgy volt, hogy Judi Dench megvakul pillanatok alatt, mert nem tudom, 15-20 éve így e ezer jogadtak mindenkit, hogy neki már csak évei vannak hátra, aztán Igen. hát a filmben rohadtul nem úgy tűnt, hogy nem látna. Tehát ilyen, nem tudom, lehet, hogy ami valami szú, szuper ö, megoldást a problémájára, de nem tudom. Azt nézem, Jó. hogy ez a Sophie Cookson benne volt a Kingsman filmekben. Hát mondtam is, az Mondta, ja, mondta a Fed. Mondta Így figyelsz, emberek, sírj. Jaj, bocsánat, ne haragudj. Én Még, méghozzá Roxit Igen. Akárki is legyen, az nem tudom. Dramaturgiai... Ez egy nem? fontos szerep. Szerintem volt a igen, tényleg. abban az esetben dramaturgiailag valóban fontos, hercegnő. hát nem véletlenül. Vagy fontos szereplő volt, ha jól vettem. Ne viccelj, között a legfontosabb. ha jó volt a viccel, hercegnő. Hát olyat egy ö, Disney hercegnő csinált. Nem ő ez volt ő a hercegnél. Nem ő nem, nem. Ért véget? Nem. Akkor meg a másik. Úgyhogy ketten voltak a tökivála, akik kiképzésben voltak, és akkor lehet, hogy ő volt a másik ja. csaj. Meg a Huntsmanben benne volt, meg egy Gypsy nevű filmben, ez nem tudom Meg egy Crucifixion, azt a mindenit. Micsoda filmcímek. Jó. Érdekes. Na, mehetünk nyugodtan tovább. A vörös fiúra. A Brightburn, a lángoló fiú. Hát, erről... Ez szorter, meg én láttuk? Igen, szerintem erről hosszan nem fogunk beszélni. Hát pff, attól függ, hogy ki kit mennyire húzott fel ez a film, mert hát igazából ugye mivel volt az egész felvezetve, hogy, hogy a Superman történet csak most Superman gonosz már gyerekkorától, de annyira végigveszik amúgy ezt az egészet, hogy ugyanaz, mint a szupermentő, tehát ugyanúgy egy, egy család, ahol nincsen másik gyerek kint élnek a falun, és akkor ott, vagy farmon élnek kint, és ott találják meg a gyerekek, egy kapszulából csapódik be az űrbe, aztán e vagy űrből, elejtik a pajta alá az izét utána a, az űrhajóját, az idegen cucc ugyanúgy járt neki, és teleg tényleg a szülők is így imádkoznak a gyerekért, hogy megjön. Tehát tényleg szinte ugyanaz, és ugyanúgy tínézserkorában jönnek ki a képességek. Csak itt attól van, hogy elkezdenek neki druzsolni. Csak egy ilyen gagyi, megszállós horror lesz belőle. Na mindegy. És, és igazából ezt látod, hogy, hogy a srácot ott nevelgetik amúgy a jóhiszemű szülei, köztük Elizabeth Banks, és... Aki nem öregszik, egyébként és... zavarba ejtően nem öregszik. Igen, valahogy, valahogy rajta ez így nem fog. Hihetetlen. És nyilván itt tartják azt is, hogy szuperhős film, tehát akkor aliterálnia is kell a, a gyereknek, a nevének, akit most Brandon Breyernek hívnak. A Bright Bird nevű f... izé településen, tehát nagyon-nagyon túl van tolva. És a film első szerintem tök érdekes, hogy így mutatják tényleg, hogy így a, hogy így a... Az, na, inkább azt helyezik középpontban, hogy végül is a szülőnek milyen ráhatása van egy gyereknek a nevelésére, és tényleg mennyit számít az, hogy, egy, egy, ö, hogy a gyerekhez egyszer-egyszer hogy szólnak, hogy mennyire következetesek vele. Tehát ez tényleg egy ilyen nevelési is tanfilm is lehetett volna. Csak aztán így az hogy jön felé, nézze, egyszerűen átmennek, átmennek egy ilyen gagyi slasher horrorba. Ugyanúgy maszkja van a gyereknek, ugyanúgy. Teljesen indokolatlanul elkezdi ijeszgetni az embereket, de így úgy, mint a buta kísértetek. Csak még egy kísértetén megmagyarázott, hogy át buta biztos másképpen gondolkodik, mint mint. De ez egy, ez egy értelmes ember elvileg, és ugyanúgy így lögdösígy a dolgokat így a szobában, kinyitja a laptopot, aztán elmenekül, aztán amikor visszafekszik a kislány, akkor megint kinyitja a laptopot. Tehát ilyen tiszta hülyeséget csinál meg. Meg belehell egy egy, egy hogy hívják ott, egy ilyen reggeliző helyiséget, vagy büfét, vagy nem tudom mit csodát, aztán utána pedig így a kis jelképével meg az egészet. Itt minden kijön belőle, igazából amit egy átlag horrorfilmben látsz, csak itt éppensége egy 12 éves gyereknek kéne, hogy eszébe jusson ez a sok hülyeség. És emiatt itt szerint ez a film egy borzasztóan nagy luft, és egy borzasztóan nem mondó hülyeség, mert igazából sem a karakterek nem túl jók benne, sem az ijesztések nem működnek benne különösen, néha szaftos, mert, mert van benne tényleg így egy olyan ilyen álkapocs lesz a kítás hogy így azt sem tudtam, hol vagyok meg. A filmnek volt egy, kiadtak egy eletet belőle az egyik ijesztés, és abban volt egy ilyen szemből üvegsziránkott kihúzós jelenet, ami benne volt a trailerben, vagy ebben a kiadott jelenetben, viszont a filmből kivágták. Tehát ez így nem volt benne ez a rész, hanem így egyszerűen csak így én végig a járt meg voltam győző, hogy az az üvegszilány benne van a szemében a nőnek például végig. De nincs benne, hanem egyszerűen csak kivágták azt a járt, hogy kiveszi. És utána meg ment tovább, mert az valamiért túl véresnek találták a fiambe. Hát lehet, hogy úgy volt hogy eredetileg, hogy ugye kirakják ezt a jelenetet, csak Ctrl-C, Ctrl-V helyett Ctrl-X, Ctrl-V-t nyomtak, Egy és van így kimaradt, igen. Hát igen. Itt a tapasztalat beszél a vágásról. Nem ilyen soha nem tört. Na mindegy, szor, te monddál, hogy te mennyire szeretted. Ö, hát tulajdonképpen én úgy vagyok ezzel, hogy engem ez a film érdekelt, mert az alapgondolat nagyon érdekes. Amennyire tudom, ez talán egy eredeti ötlet, nem? Tehát az aztán nem képregény adaptáció. Ja, hát, ne, hát most volt olyan, hogy Superman gonosz és az oroszokat szolgálja, tehát hogy amúgy volt ilyen... <gül> Micsoda? Ja, ez a. Ér, gonosz, mert az oroszokat szolgál. most én, én, én meg sem merem most... melyik évtizedben született. Az a durva, hogy én most föltettem egy tök általamatlan kérdés, és kaptam rá egy olyan választ, hogy most ezen fogok magyarni egész este. Van ilyen, majd a kommentelők is leírják, hogy tényleg van egy ilyen superman történet. Aha. Szóval ez, ez nem egy ilyen végből kapott dolog, de nyilván ez, ez azért, mert úgy felmerült az emberekben egy pár szó, hogy tényleg mi van, hogyha nem akarunk. Ez egy DC képregény. Na jó, de biztos az van, hogy hogy ruszkiknak segít, aztán igazából mégse, és... Nem. Bicsoda. Hát egy ilyen spin-off történet, akkor egy ilyen mi van, ha történet, de rengeteg ilyen történet van, ugye, aminek után a... az időbe. Ja, és Nem. akkor Batman felébred, és hú, milyen fura állom volt. <gül> <gül> Nem, csak egy ilyen egy mini történetnek volt talán eladva. De volt ilyen is. Hmm. Hát uh, igazából a Batman versus... Superman is megpentítette már ezt. Ját, hogy, de. Uh, jó, nem az Nagyon jó, hogy. <gül> <gül> zseniális. Nagyon jó, hogy van ez a Superman és hogy megvédi a Földet, de hát mi van akkor, hogyha mondjuk, mint William Foster egyik nap ugye dugóba kerül, és hát epattanál egyért, mert hát ez előfordulhat akárkivel. És. Uh, Brian de <gül> Akár <Akárkivel. gül> Tehát, hogy. Tehát, hogy. Ez, tehát, ugye ez az ötlet, maga meg ez a gondolat, ez már nyilván fölmerült többször, és szerintem egyébként ez egy érdekes ötlet, amivel sok mindent, amiből sok mindent ki lehet hozni. Hogy jött ez a Bright Burn, a lángoló fiú. Mondom, oké, okay, ez akár még érdekes is lehet. Elég biztató volt, hogy 18-as korhatárikával ment, szóval a Felenhekből még valami jó is lehet. Aztán ugye elkezdték elég rendesen, öm, tehát köbbe, ö, többet kapálták ezt a filmet, mint a mezőföldeket gyakorlatilag, vagy a termőföldeket. Szegény, nagyon durván ki volt éve ezeknek a bántalmazásoknak, nem minden alap nélkül. De azért megnéztem, és talán pont ezek miatt én egy kicsit úgy kellemesen csalódtam, nem mondom, hogy ez egy olyan túl jó film lenne, és sajnos a legnagyobb hibája az ennek a filmnek, hogy ebből lehetett volna egy kultuszfilm is, mert benne volt az ötletben a lehetőség. Sajnos a gyengécske megvalósítás miatt ez nem jött össze, de azért én nem mennék el odáig, hogy nagyon szígyam, mert, mert szerintem voltak benne jó dolgok. Nekem például a színészi játék az tetszett, a főszereplős rác volt egy kicsit érdekes, ő hol nagyon kagyi volt, máskor meg nagyon erőteljes szerintem, mármint a színészi alakítását tekintve. Főleg a film vége felé, ahogy egyre gonoszabb lesz, úgy találta meg szerintem ő is egyre inkább önmagát. Ott az elején még nem tudom, amikor így, így ő maga se tudta, hogy mi történik vele, meg ahogy imitálta azt a rángatózást, hogy megszólítják a földön kívüli hangokat, szerintem inkább nevetséges volt, mint ijesztő de ezen felül is sajnos a filmmel vannak problémák. Nekem elsősorban azzal volt bajom, amit Gergő is mondott, hogy gyakorlatilag ez slasher film. Tehát itt, itt bemutatnak egy olyan gonosz alakot, aki elméletben az egész világot romba tudja dönteni, mert hogy elpusztítatlan, de gyakorlatilag ha a maszkja fehérre lenne mázolva, akkor Mike Myers is lehetne, mert tulajdonképpen akkor a mikrokörnyezetben jelent fenyegetést, hogy többet nem látunk, tehát azt nem látjuk, hogy ő globálisan tényleg, tényleg fenyegetést hozna a földre, csak, csak van az a kisváros, és akkor azon belül kinyilválja azokat az embereket, akik neki nem szimpatikusak. Üm, így egy kicsit úgy nehéz volt átérezni az egésznek a ha mondhatom így, de például a karakterek amúgy szerintem nem rosszak, tehát például a, a szülők szerintem kifejezetten jól meg voltak írva, és, és jól is játszottak, az Elizabeth Banks, ő, ő nagyon erőteljes volt, és aki a férjét játsza, ő is amúgy, ő egy nagyon szimpatikus figura volt a filmben. Azt nem kifejezetten érzem indokoltak, hogy 18-as karikával ment, amit Gergő is mondott, az állatépés az, az tényleg csinos, de, de azon kívül nem nagyon vannak benne brutális részek. Tényleg az a üvegszilánkos szemes nem volt még rossz, de, de tényleg nem, nem mondanám, hogy olyan durva lenne a film, hogy indokolja ezt a magas ez szerintem leginkább csak marketing fogás volt. Ezzel együtt is a film amúgy pörgős, nem hosszú 90 perc az egész, mindig történik valami, ami föntartja a figyelmet, jól ábrázolja azt, hogy, hogy a szülők mennyire szeretnének nem tudomást venni arról, hogy a gyerekük az egyre inkább démonivá válik, de egy idő után kénytelenek lesznek, mert minden jelenre utal, sőt már a gyerek is megtámadja őket is akár, tehát ott, ott azért, azért történnek eléggé kemény dolgok a filmben, és mondom, elpörög vele az idő, öm, szórakoztató, üres járat nem volt, hülyeségek voltak, de nem akkora számban, hogy az szerintem zavaró legyen. Üm, így is azt mondom rá, azt tudnám rá mondani, hogy egynek jó volt, tipikusan az a film, ami sokkal több lehetett volna annál, mint egynek jó. És ez így viszont eléggé negatív irányba tolja az egészet. Ezekkel, ezzel együtt is azt mondom, hogy ha van egy unalmas estétek, én ajánlom, mert nagyon sok élményetek nem lesz általa, de szerintem sokat is sem fogtok vele. Maximum a szabad Ennyi? ja. Nem lehet sokat beszélni a a filmről, mert annyira szerintem ingel szegény. De még annyit akartam, hogy egyébként a CGI azt szerintem nem néz ki benne rosszul. Nem volt egy nagy költségvetésű valami, de jó olyan gyakran nincs is benne mondjuk CGI, de szerintem elég jól megvan csinálva technikailag. Ja, az ember Meg a tök jó. Jó, jó ott a zene, meg a Michael Rooker itt kameózik nyilván, egy James Gunn film, és vagy James Gunn-nak köze volt hozzá, úgyhogy benne kell lennie, és az a, az a figura, amit ott lenyom, abban az egy percben vagy két percben, szenzációs. De érdemes végignézni a stáblistát. És ha már azt nézitek, akkor előtte mondjuk a filmet is. <síns> az mellékes. <síns> De az riasztó ezzel a filmek kapcsolatban hogy a madarász Isti Twitteren teljesen uh. kikelt magából hogy milyen rossz ez a film és aki azért követi az Isti tweetjeit ő azért mindent ő... szeretne szeret, kivéve és... a Brightburn és, és ha valamit nem szeret akkor nem ír ebből meg olyan szintig belerugott hogy nézem hogy óóóó micsoda. Ja, micsoda. isti rage igen lehet, hogy De. már csak azért is érdemes, hogy megértsd, hogy mitől ennyire rossz ez. A lángoló isti, Ez kemény. De egyébként De. Annyira, annyira én nem... De tényleg itt az a legnagyobb baj, hogy hát ebben ebbe tényleg ott volt az, hogy ebből, ebből legyen egy kultuszfilm. Csak hát ez így. Egyébként, ahogy én utána óvasgattam már, amikor lement ez a ez a szedjük ez a... ízekre ezt a filmet hullám, Tényleg a legtöbben ezt mondták, hogy nem rossz, de így is csalódás. És ez sajnos igaz. Mm. Jó. Apropó, Kultusz film. Apropó, csalódás. Már izé a no Man <gül> a Nómenes Tómen. Nem, nem. <gül> Büntető ököl Brawl in Cell Block 99. A büntető ököl. Ez, ez, ez a Vince Vónos film. Ez Igen. a Vince Vónos. Két Aha. óra tizenkét perc, csak hogy ezt hozzá tudjam. <gül> De most ez ilyen általános dolog. A brányből 90 <gül> perc voltam, hogy... Csinál, hát a horrorok érde. azért általában megmaradnak. a démonok között, mert az két óra 15 perc. Igen, a démonok, ja, között, itt... a démonok között az megteheti, hogy ő leszarja, ha telibe szarja, hogy mi a rendszer. Majd ha a bránybőrn is azon a szinten lesz, majd akkor ő is hát két óra Hát ahhoz még egy párat azért aludni kell, de, de azért bízzunk benne. Hát majd a következő film a Rosemary gyermekénél is oh, azért a, igen. a hossz... Jó. Na, ö büntető ököl. Ez elkerült a magyar mozikat, de mindenhonnan hallottam, hogy úristen, volt, milyen jó, meg úristen, milyen év meglepetése, meg stb. Megjelen DVD-n ez a film. Gondoltam az anyja mindenét, ha már nem adták a mozik, megnézném, de hát mit csináljak? Ah, egy -e fene, megveszem ezt a DVD-t. Megjelenési áron, gyerekek. Megjelenési oh. áron és Csad a bizalmat szavasztálta ez a filmnek ez így durva. van, mert Vince Vaughnnak valószínűleg ha nem szerepel a True Detective másik évadában akkor nem vettem volna meg ezt a filmet mert én nem csípem annyira ezt a színész, de úgy voltam vele, hogy á, ez az ember ez tud is valamit, hogyha nagyon akar és ez a film ó, a kemény, börtönfilmek, stb Egy -e fene megveszem most jött el nemrég a pillanat, hogy meg is nézem ezt a filmet, és gyerekek, olyan pipa voltam, hogy, hogy rögtön, ha, ha lett volna rám és tudom, hogy ti mindannyian láttátok volna, én, én egy iszonyatos spontán filmbarátok rögzítést összehoztam volna, hogy azt a düh, lelki állapod, düh, dühös lelki állapotban tudjak beszélni, mert most hetekkel később vagyok, és bár nézem a jegyzeteimet, de nem, nem leszek képes azt, a, azt az érzelmi állapotot rekonstruálni, de azért megpróbálom. Én olyan szinten értetlenül álltam a, a, a film előtt, hogy ez az, amit mindenki annyira dicséri. Nem értettem, hogy... Ennyire más filmet néz, mint neki, vagy valami, valami vágott szar verziót néztem, és stb. És létezik vágott verzió, de én nem azt láttam, mert még megnéztem. Ez, ez a sima, rendes verzió volt, amit a magyarok kaptak, hogy kiadtak DVD-n. Miről szól ez a film? A Vince Vaughn egy éppen frissen kirugott visszerelő volt, azt hiszem. Tehát valami műhelyben dolgozok mert ezen igen el. Mindegy, egy műhelyből éppen frissen kirúgják, mert jaj, hát izé nehéz anyagi helyzet, bla-bla-bla. És ö, egyébként mindig imádom, hogy Amerikáknál nincs olyan, hogy felmondási idő, vagy akármiatt rögtön, a, abban a pillanatban be kell pakolnod és kimenni. Hát szerintem ez a munkától függ. Tehát én például Nem most... kötelező jellegű a felmondási igen. idő amúgy. Tehát szerintem ott máshogy vannak a szerződések. Én például most elkezdtem a, a törnyek és ott ugyanez történik egyébként az egyik szereplővel. Full ugyanez. Egyszer csak bemegy, és mondják neki, hogy ja, nem kell lámba bejönni. És én is néztem, hogy hát oké. Okay. Jó, nem, nem értek hozzá, csak nekem mindig fura, hogy, hogy ez így van. Na mindegy. Szóval kirúgják a szerencsétlent hazamegy, és látja, hogy a felesége a kocsiban éppen nagyon feltűnően viselkedik és hát le is buktatja, hogy éppen szeretőt tart és, és be is vallja meg minden és Vince von a lehető fekvő megoldást tartja, a nőt beviszi a házba és egymaga valami rettentően idétlen módon szétver egy autót jó és azt az ember, hogy hú, ez az ember, ez, ez egy kezelhetetlen vadállat, mit csinál? A, a nőt, azt hittem, hogy na most szét fogja verni, így fog börtönbe kerülni, nem. A, a nővel ha... ilyen, hát próbáljuk meg, meg sa és, és nekem az működött az éranat. Szörnyen idétlen volt szerintem, hogy az egész Vincevon karaktere, egy, egy teljes rejtély a film végéig, és na mindegy, megpróbálják újra, folytatják, stb. elhatározzák, határozzák, hogy babát akarnak. Legjobb pillanat egy ilyen, ilyen konfliktus után hogy a babáról beszélni. És hát de nincs pénzed, meg stb. Ah, elmegyek a régi főnökömhöz. Jaj, de hát megígérted, hogy nem mész újra be a drogbizniszbe, de nincs mit tenni, stb. Vágás. Mennyi, másfél év után összen másfél évet ugrottunk, vagy valahogy így. A nő terhes, és egy olyan palotában laknak, hogy azt a nézek, hogy ilyen kevés idő alatt ilyen vagyont összeszerezni, ez uh, már, már szinte ilyen Clint eastwood <gül> hogy hívják, hogy hívták a... Uh, Csempész. Igen. <gül> hogy olyan uh, karrierje lehetett, vagy én nem tudom. Na mindegy, újra benne a drogbizniszben, aztán a főnök ráerőszakol szak, egy, egy, egy melót, ahol mexikóiakkal kell együtt dolgozni, de ő szkeptikus azokkal, meg satöbbi, és de azért belemegy, mert hát nagyon kell a pénz, meg blablabla, bla, bla, és utána hát rosszul sül el a meló, ö, a mexikóiak azok, azok nem úgy viselkednek, ahogy kéne tűz, párbajba keverednek a rendőrséggel, ott is egy teljesen megmagyarázhatóan jelenetben ö, nem hagyja el a helyszínt, pontosabban el akarja hagyni a helyszínt, aztán mit csinál, végig megy, hogy pontosan oda megy a, a tűzpálba, a kellős közepére, és, ö, és lelövi a mexikójakat, és ö, aztán sitre kerül, és a sitten egy olyan konfliktusba kerül, hogy ö, hogy megzsarolják, hogy vagy a, a sitten belül el kell ö, tenni valakit lábalól, vagy a meg nem született gyermekének a végtagjait egy dél-koreai szuper illegál nőgyógyász az el, eltávolítja és megcsonkítja még mielőtt egyáltalán megszületett volna, mert ezek ilyen gonoszak. De hát mit kell csinálni? ez az ember, akit meg kell ölni börtönön belül, ez egyrészt egy másik börtönben van, egy sokkal szigorúbban, és még azon belül is a full illegál szárnyban, ahová nagyon-nagyon nehéz bekerülni, és hát mit kell csinálnia? oda kell a magát, hogy minél közelebb kerülne az az emberhez, és minél rosszabbul viselkedni a börtönben, hogy minél nehezebb vagy zűrösebb cellákba kerüljön, és úgy közel kerüljön ezekhez az emberekhez. Erről szól ez a, ez a fantasztikus film. Úristen! Most uh, hogy csináljuk? Ti is elmondjátok, hogy hogy tetszett, és akkor én felolvasom itt az A4-es lapomat, vagy, <gül> uh, vagy, vagy fröcsögek, én amíg feltakarítok uh, hát magam alatt. Szerintem mi elmondjuk itt az izét, a védőbeszédet, Jó. aztán mondtam, hogy jöhetsz a váddal. Jó, mert teljes... Igazából nem is vártam más, mert nyilván akkor velem van a probléma, és ti imádjátok ezt a, ezt nem a filmet. Nem, nem, nem, szó Tossz, sincs róla. Szó sincs róla. Egy tök átlagos film amúgy, ami szerintem lassabb kellene, és pont amikor így ugye, ugye így próbálja a film ilyen, ilyen brutálisnak, meg realisztikusnak bemutatni magát, és így abszolút nem tudja, hogy most melyik mit csinál. Tehát így a... a, a magát az ahogy hogy tényleg így szépen lassan így belekerül így a bűnbe, aztán utána bekerül a börtönbe, mindent a tempó miatt, így azt hiszem, hogy ez egy ilyen reális történetek közben, pedig így lábbal lesz leszednek meg fejeket, meg mit tudom én, meg ütéssel törnek szilánkosra karokat, meg így tényleg ilyen tisztára elmebeteg dolgokkal van tele, és a másik pedig azt, hogy hogy ugye itt a verekedéseket is próbálják ugye ilyen nagyon naturálisnak bemutatni, ami abból áll, hogy á, kevés vágás van bennük, vagy nincs bennük vágás, vagy alig van, viszont nem profikat nézel, a Vince Bond nem profi, meg a többi punyó se profi, és egyszerűen látszik, hogy ügyetlenek. Látszik, hogy ők ezt nem gyakorolták be teljesen, és látszik, hogy annyira nem, hogy ez egy film. Itt emberek izé, mellé jutnak, aztán utána pedig a csattanó hangot. Tehát, nem de olyan hangos. lassúak is a bunyók. Igen, mert de hát... hogy ez is ilyen realisztikus, de, nem de realisztikus. igazából ügyetlen, és, hát... és véna. Tehát nekem abszolút nem jön át, hogy ez a Vince Vaughan karakter, ez tényleg egy olyan, itt a filmben elmagyarázzák, hogy neki boxos múltja van, meg sőt, ebből az égvilágon semmit nem látni. Olyan ügyetlen, és, és tényleg bántóan lassú az egész. Tehát szabályosan itt is érezni, ahogy maguk mondják, hogy egy-kettő bal bal, igen, most gugolsz, és akkor én most egy horgost, és, és annyira rosszul néz ki az egész. Tehát én nem értem, hogy mindenki jön ezzel, hogy milyen brutális a film. Van egy meghökkentő csonttörés, ami úgy váratlanul ö, ért. De, de az va, is csak van... azért, mert egy olyan ütésnél nem számít az csonttörésre. Igen. Hát, és, ott nem tűnik és... olyan erősnek az ütés. És aztán a filmben még van egy-két ilyen, ilyen nagyon meghökkentőnek gondolt jelenet, ami viszont egyszerűen csak nevetségesbe megy át. Például az a amikor találkozik ott konkrétan a mexikóiakkal, édes Istenem, mi a fene volt az. Tehát ilyen, mint ha ilyen kómatot akartak volna játszani, de egyszerűen csak idétlen volt az egész. Jó, igen, bocsánat, beleszóltam. Még visszatartom magam. Igazából nekem csak így ennyit fel, hogy igazából ez egy ilyen nagyon macsó filmnek akarja beállítani magát, csak azért annyira nem érdekes táborról sem, mint amennyire ez lehetett volna. Főleg azért, mert hogy a, igazából a Vince Vaughn is mindig olyan volt, hogy jó, akkor én most beszólok neki, és akkor így ez a karaktere neki. Úgyhogy, úgyhogy én igazából itt csak egy ilyen kis tök egyszerű, egyszer nézős filmet láttam benne, semmilyen intenzív indulatot nem váltott ki belőlem, vagy azt a hozsannát, amit néhány ember így felélő, Értem, hogy mi lehet benne szimpatikus, de nekem ez annyira nem. Nekem a sztoria, a sztoria tetszett, tehát a motiváció az végig ott volt mögötte, és az, az nekem tetszett benne, hogy, hogy Vince Von tulajdonképpen a feleségéért, meg a még meg nem született gyerekéért lemegy tényleg a pokolba, és ilyen, ilyen egyre szarabb helyekre megy. De végén már ilyen irrealisan szar, tehát az, az az utolsó börtön az már ilyen... Az már ilyen ez már nevetséges Nevetségesen volt. Volt. szar, de hogy így a... Tehát ez, ez még a szökés sorozat is visszautasította volna, ami azért nem kis szó szerintem. Hát lát. De hogy, de hogy nekem tetszett ez egyrészt, ahogy tényleg így fokozatosan egyre lejjebb és lejjebb ö, csúszik, és ugye ott lebeg az a... Tehát igazából ez egy ilyen történet, És ez, ez a része nekem működött, az akciók azok ö, annyira nekem sem működtek, bár meglepő volt a brutalitása egyébként, de azt tetszett, hogy pont emiatt a magasztos cél miatt nekem nem tűnt igazából öncélúnak. Kivéve azt a, azt a műtést csávot, tehát ez a, ez a lecsipantom, a meg nem született gyerek végtagjait, na ez az, ami maximális, az maximálisan öncélú, mert egy sima kényszervetéléssel is simán meg lehetett volna. De most valani. az nem elég, hogy hasba a nőt. Igen, nem, pontosan. Nem, pontosan. nem, tehát, nem, nem is viszont... tökít le a lépcsőről, hanem megcsonkítjuk. Igen, tehát ez viszont már annyira kegyetlen volt, hogy ez már a, ez teljesen szükségtelen volt, de igazából a többi résznél ezt annyira nem éreztem. Ö, nagyon rossz nézni, nagyon durva, irrálisan, brutális és kegyetlen az egész film. Nem csak az akció jelenetekre gondolok, hanem azok a, azok a börtönök, amiket itt bemutatnak, de igazából nekem ez így nagyjából elvitte. Nem hiszem, hogy valaha is újra fogom nézni, de igazából én nagyjából meg voltam vele elégedre, tehát így nálam a célját elérte, hogy, hogy izguljak a... Tehát én, én valóban izgultam azért, hogy a fickó elérje a célját, és ez, ez tök jó volt. Ennyi. Úgyhogy Freddy, tiéd a pálya? Hát ne, hogy, hogy valami jót is mondják nekem tetszett ebben a filmben, hogy amikor bekerült a börtönbe, akkor uh, látjuk a, a lépéseket, hogy hogy nem tudom én, ilyen, ö, motozás, meg beilleszkedés ja, a körtönbe, ja, ja. meg, meg, meg ilyesmi. Tehát ezt viszonylag ritkán látjuk, hanem így, így inkább csak bedugják az embert, és akkor... Ö, következő vágásnál már másnap reggel van, és számolják a, a bejárat előtt a sorban állókat. Igen, meg fáj neki ülni, meg ilyenek. De itt ebben a, a, a filmben erre egy kicsit rámentek, de ugyanakkor meg olyan hajmeresztő marhaságok voltak ebben a filmben, akárcsak ebben is, hogy például, nem tudom, emlékeztek-e, hogy megérkezik a, a börtönbe, és a, a börtön előtt kezdik el, ö, hogy is volt, hogy a börtön előtt kezdik el átöltöztetni hmm. meg ilyenek, és én nézem van, hogy ez micsoda? Tehát ne szórakozzunk De már. meg. kemény hely. Igen, hogy, hogy még be se és már át kell öltözned meg ilyen, ilyen idiótaság az egész. Na szóval, kezdjük akkor Vince Vaughn karakterével. Egyébként érdekel, hogy szerintetek a Vince Vaughn, meg úgy általában a többi színész jól teljesített ebben a filmben? Vince Vaughn nem volt meggyőző nekem. Nekem se igazából, de, a, de, de, de, de ez nem a karakterek miatt működött nekem ez a film. De igazából... Az, az tetszett benne, hogy tényleg ez a, ez a Terminátor karakter, hogy megy előre is, és félelök mindenkit az útjából. Ez, ez tetszett, de színészirek, hát ez nem, tehát nem egy túl detektív, az biztos. Hát ja, és annyira merev. mondják, hogy mennyire jó itt a Vince von, de nem. Hát Tehát, hogy mondom a verekedések annyira nem. Hát nagy. Annyi. annyi. Tehát, hogy igazából, de még azt se értem annyira, mert ugye a Vince von az tényleg kibaszott magas. De valahogy én a filmekben sosem éreztem azt, hogy annyival fölötte állna bárkinek. Tehát mm. egy a a, a most a -harca, a vérednek, meg a azon azonnal elhittem, hogy azok mindenkinél nagyobbak. Hát egyszerűen és akkor, csá, hát a csá. vagy Brian de Palma. Vagy Brian de Palma, igen. <gül> kö, főleg körbeszaladni kellene. Na mindegy. Szóval a Vince mondaná, valahogy ez sosem ment szerintem. És ezért nem jó ezekre a szerepekre. Egyszerűen hát, szóval nincsen egy olyan arcberendezése neki, vagy mit tudom én, aminek olyan, olyan hitelesnek kéne lenni ebben. Mert, mert a True Detective-nél ott legalább írtak hozzá egy karaktert, neki voltak ehhez jelenletei. Eljön. Ezt el tudta adni. Itt viszont így, így azt éreztem, hogy, hogy ő azért kemény, mert kemény. Hűha. Igen, te iszonyat merev volt, meg az összes többi színész se le. Tehát a végén, amikor bedobták Don Johnson-t. én azt hittem, berosálok, nem igaz? Hogy az, az a szuper gonosz börtönigazgató és édes Istenem, hogy, hogy hogy mit műveltek azzal, hogy olyan, olyan iszonyat szigorú gonosz a, a tiltott szárnyban, ami, ami nem is pugli, publikus, meg ilyenek, de azért ö, egyszer nem volt kemény gyakorlatilag. Tehát hagyta végig telefonálni a, a, a Von karakterét, meg ilyenek, és így mondom, miféle börtönigazgató volt? Jó, te, az van a finálé miatt engedte szerintem. Tehát, hogy, hogy ahogyan vége lett a film. tele volt ilyen marhasággal, tehát olyan szabadom garázdálkodhatott ez az ember ott, miközben 35-ször megállíthatták volna már. Na mindegy, sorra veszem akkor. Vince von nekem teljes rejtély volt. Tehát ahogy már mondtam, ne, nem értettem ezt a fickót. Tehát egyfelől a, a családját tartotta ezek szerint a, a karakter mindennél előrébb, ugyanakkor meg egy olyan helyzetben, ahonnan meglókhatott volna ennél a, a, a drogos ö, ügynél, mit csinál? oda megy, és potenciálisan ilyet veszélybe sodorja magát, legrosszabb esetben lecsukatja magát évekig. Miért? Mi, mi értelme volt ennek? Így is úgy is felbették a kamerák, ugye később látták. Tehát, hogy gondolom egy lebukott az egészen. Hát, hát, hogyha most nincsen ott, tűzharc, akkor nyilván nem biztos, hogy visszanézik, meg akkor nincsen semmi, amivel ugye megfogták volna. Így viszont hogy ez a pár hülye, ugye egyrészt nem tette azt, amit ő mondott, hogy dobják be a drogot, ezzel igazából teljesen hazavágták magukat. Ezt, én, én ezt nem néztem ki ebből a karakterből. próbálta beállítani, hogy ő milyen egyenes ember, meg izé. Nekem profinak tűnt amúgy, tehát hogy tök jól csinálta azt, és amikor ott hozta, vitte a cuccokat. Jó, ebben nem mutattak sokat nyilván, de eléggé szisztematikusnak meg euh, módszeresnek tűnt. Nekem, nekem egy érthetetlen karakter maradt egész a végéig, és és hogy akkor beszéljünk már, hogy hogy nézett ki ez a film, olyan, szerintem olyan szinten igénytelen volt az egész, nyilván kis költségvetés, meg, meg stb. De hogy mondjam, ha valakinek 28 dollár ö, van rendelkezésre egy filmnél, akkor ne akarjon már egy, egy börtöneposzt csinálni, vagy akkor legyen olyan, mint a, nem tudom én, a fegyens játszma, de akkor, akkor legyen már, hogy mondjam, olyan ö, besorolása is ennek, tehát nekem számomra tesszük értetetlen, hogy ezt miért kezelték egy, ö, a vélemények egy tényleg hát többen is írták, hogy az év legjobbjaik között volt meg ilyenek, és így Miért? Hát ez egy B-film. Ez abszolút B-film, de még azon belül is egy hulla igénytelen B-film szerintem. Ez a, ez a szuper erőltetett kék filter, a, amit a film ö, legnagyobb részt használ, egyszerűen bántja az ember szemét, és teljesen indokolatlan volt. Itt a, a, a Tom Lion csinált azt hiszem egy videót, meg is néztem, hát ha sikerül meggyőznie, bocsíj, de nem, hogy, ö, hogy használták a filtert, és ezzel a belső Pár fordulását próbálták jelképezni, mint ének, egyáltalán nem szerintem. Ezzel próbálták kevésbé igénytelnek vagy, ke vagy jobban igényesebb díszletnek beállítani azt, ami, ami nem néz ki annak. E hát meg ez a szikárságot próbálták talán ezzel jelezni, hogy, hogy ez olyan nagyon hideg, nagyon kialt, nagyon izé, nagyon kemény. Tehát, hogy ez, ez egy tényleg kemény világ. Itt még színek sincsenek. <gül> Igen. Elég tévésen nézett ki amúgy a film tényleg. Tehát, Tehát tényleg, hogy... egy telefonnal a... vették volna fel. Hát a, az ánszén ennél jobban nézett ki azért. É, az Tehát ne ne sértsék meg az otherbergnek a filmét ez, <gül> ez így van. Ja. A díszletek, gyerekek. Tehát te ha már szabad jött a fegyenciászma, azt még az is visszautasította volna. Hogy... Ezt nem értem, hogy ezt írt a Twitteren is, de mi, mi volt a gond a díszletekkel? Hát ezt? nem csináld már, hát hogy néztek ki ezek? A, a börtönudvar olyan volt, mintha nálam így a kertbe kimentünk volna egy betonfal <gül> előtt. a elénk a, a cella... környi, csak a tudjátok. <gül> Igen. <gül> azt hittem, az hittem <gül> él <szél>, a francot <gül> a francot. Mi volt ez a cella, érted, ezzel a... Ezzel a, a a lyukkal, meg, meg a végén ez a, ez a börtönszárny, édes Istenem, tehát ami a titkos polc mögött van, meg ilyenek. Na az nagyon hát, vad volt. De ne szólakozunk. azt, hiszem, ha, azt hittem, hogy megdugni viszik akkor, vagy valami, és így, nem, az csak így, itt, itt van egyáltalán bejárat. Oké. Okay. Meg, meg a börtönben is milyen szabadon mozogtak, meg, tehát az égvilágon semmi értelme nem volt. tehát nem jött át, hogy tényleg, amit felépítette ezzel, hogy akkor hogyan kezdődik a börtön ö, élet, meg stb. Aztán mit csinál? Ott van ez a lefty csávó, aki úgymond a, a beéleszkedését elősegíteni, aki aztán az égvilágon semmi haszna nincs, és, és teljesen feleslegesen építették fel percekig ezt az embert, mert egy, egy tíz percek később már átment ebbe a sokkal durvább börtönbe. Tehát ez a film is csomószor elkezd dolgokat, amiket aztán nem fejez be, emiatt is a, a hosszú játék ideje, ami bőven lehetett volna vágni. Nincs bajom alapvetően a lassú filmekkel, de, de itt teljesen indokolatlan volt helyenként. Én, uh, én kicsit úgy éreztem a filmet, hogy amíg a meg nem tudja, hogy a felesége el van rabolva, addig igazából a valóságban játszódik, és utána tényleg így, így lekerül a pokolba az egész, és egyre mélyebbre és mélyebbre. És nekem ebből a szempontból ez nem zavart. Tehát én a végén én nem akadtam ki azon, hogy, hogy az már tényleg irreális volt ez az utolsó börtön, de, de hogy az a pokol legmélyebb úgyra, és annak igazából egészen korrekt. De nem volt ez a pokol legmélyebb úgyra, hát a, a, a pillangóna az volt egy, egy pokol. Hát ez, érted, ott volt az a, a nagy, retkes cella a lyukkal, meg ilyenek, hát igen. ez nevetséges ez az egész. De miért? Hát úgy képzeled el, nem? Tehát figyelj, ugye a legszorabb börtön, ahol még üvegszilánk is volt a padlón, vagy mi volt még ott. Figyelj, ez, ez USA, ez nem Szomália, ahol úgy mondjam, a kalózokkal de, így bánnak, de, aki nem fizette a részét az állambácsinak. Tehát, de azt mondom, hogy az már nem a valóság, tehát hogy ott, ott, ott már az már nem a valóságot akarta tükrözni, mint a film eleje, ahol tényleg bemutatták részletesen, hogy, hogy ment be a börtönbe, hanem az már egy ilyen tehát az már annak a megváltás sztorinak a része, amit a film utána elmesél. Hogy a, hogy a Vince tényleg alá kell, hogy szálljon a leg, legrusnyább helyekre azért, hogy megmentesse a családját. És igazából ebből a szempontból nekem működött. Jó, de ez sokkal más, vagy sokkal igényesebb és jobb forgatókönyvvel is meg lehetett volna oldani, hogy mondjuk milyen szárnyba kerül, milyen emberek közé, meg stb., nem, nem ezzel a pózerséggel, hogy tényleg a, a szökés jutott eszembe. Ö, vagy akár, a, akár csak az első börtön. Hát édes Isten, mik voltak ezek a börtönörök például? Hogy, tehát egy kamera nem volt az egész. Tehát tényleg, mintha mint egy ilyen panoptikum, panoptikumnak a, a börtön szárnyára szereztek volna ilyen forgatási engedélyt, nagyon, nagyon rossz volt az egész. Tehát tényleg a börtönfilmek között ez szerintem ilyen übergáz volt. Ö, mit írtam még fel? Te, igen, a, bört, a börtön előtt öltöztetik el, börtön előtt veszik le a bilincsét, meg ilyenek. Tehát teljes hát mert úgy Aztán... meg, mert mindenkinél puska van. Igen. Hát Mondjuk akkor erről pont ezt elhittem volna, hogy az öklével visszaüti a söréteket, ja, ja. meg a bármit. Én amúgy azt hittem, hogy ilyen gumis, izé, vagy tudod, ilyen lövedékes puska az, és akkor azzal meglövik egy párszor. Már ott az elején, hogy megmutassák neki, hogy ki a főnök, vagy amikor elkezd szájjalni. És akkor nem is tesznek benne kárt, meg azért, hogy fáj is neki, és akkor igazából szerintem mindenki nyert, De hát végül nem, nem én nyertem és, és szerint. A, és ez a szuper... Uh börtön a végén, Don Johnson szupergenya igazgatóval, aki igazából semmi szupergényaságot nem csinál, kivéve ezt a ezt a sokoló, Ezt a sokkoló övet 25 is pontod Istenem. van. <laughs> az annyira röhelyesen gonosz volt, hogy azt én már élveztem igazából. Tehát ez már ilyen képregényesen, rajzfilmesen gonosz volt. Na ez, ez teljesen abszolút az egész. Tehát Totálisan egyébként tényleg és tényleg, ahogy mondtam, itt többször egy gyilkosság után sem lövik le a szuper gonosz börtönben, ahol, ahol igazából a film azt tudja beállítani, hogy bárki eltűnhet, soha senki nem keresné, nem lehetne őket felőségre vonni. Itt semmit nem csinálnak. Tényleg, ahogy mondtam, hagyja, hogy befejezzék a telefont. Itt túsz van a cellájában, ő viszont a cellán kívül egy ajtó mögött telefonál. Tehát ahhoz, hogy bejusson a tuszhoz, elő kéne bújnia, és simán lelőhetnék. Nem, semmit nem csinálnak. Még egy kicseszett tíz év visszaszámlálást is ad, hogy még két percet a kérek, és azt is betartják. Hát, totál nonsens az egész. Ö, igen, szupergonosz főganyát, azt már mondtam, ezzel a, ezzel a nagyszerű ö, ö, nőgyógyásszal egyetlen ember volt, aki egy kicsit meggyőző volt, az legalább a genyuknak a, az ügyvédje, aki úgymond a hírnök volt. Ez a uh, Udo Kira, azt hiszem, az a német színész. <gül> igen, igen. Na, ő legalább egy ICPC talánmiféle karaktert tanúsított, és... Hát ő azért és, nem ma kezdte. Nem ma kezdte, igen, de rettentő hálás volt a legalább valaki, aki, aki bármiféle mélyebb karakterrel rendelkezik, mint, mint teljesen kegyetlen, ö, és, és igazából semmiféle könnyűröltet nem ismerő ügyvéd. Őért érte hálás voltam, de egyébként tényleg szóval ez a film egy teljes csalódás volt. Lehet, hogy magasak voltak az elvárásaim, és... De mondjuk az is lehet, hogy erről a kritikák is tehetnek. Nem? Tehát azért föl volt hype ez a film rendesen. Lehet, de egyszerűen nem értem miért. Tehát minden jó dologra, ami például a filmben volt, nálam jutott hat szar. És nem rossz, hanem szar. Tehát tényleg egy, egy kommentát lehetne csinálni erről, mert annyira sok bénaság van ebben és nem, nem értem tényleg, hogy, hogy mi az, amit más lát, és én nem. Tehát megnéztem tényleg a Tom Lion videóját, és, és csomó dolgot, csomó dolognál úgy, értem, úgy érzem, hogy belemagyarázás, mert, mert mélyebnek próbálják ezt a filmet beállítani, mint amilyen. Szerintem egyszer nem egy, egy teljesen igénytelen ö, börtönfilm, egy, egy rejtés számomra, úgyhogy sajnálom, most Tom, hogy a legtöbb embernél... Ö, kapom majd az évet. győzzetek meg, kétlem, hogy sikerülni fog nektek, én, én nem tudom, mit csinálok ezzel a DVD-vel, de, ja, úgyhogy én, én nagyon saját, én szerettem volna, hogy megnézem ezt a filmet, is, és lenyűgöz, és szeretem a börtönfilmeket, de ez azon belül is ö, rettentő gyenge volt számomra. Saim jó, hát azt, azt én se értem, hogy miért szeretik ennyire, de nekem igazából teljesen fogyasztható volt. Kell egy dvd Blacksheep. nem, siós. Bár tudok adni érte egy ötödik hullám DVD-t. Tudod, mit cserélnék is veled? Hát abban az esetben lehet, hogy én is cserélnék. <gül> jó, de akkor. Eközben találkozunk, összehozzuk. Káosz mellé egy Dragon Bolt is. Uh, jó. Jó. Nem fogja várni, Freddy. Jó, na akkor Gergő még bármi más, amit hozzáfűzni, hogy mehetünk tovább. Mehetünk tovább. Na, ez a te filmed uh, Rosemary gyermeke. Miért beszélünk erről? Mert láttam. Na. Azért. Két fő, Főleg az volt, itt a motiváció mögötte. Nem, igazából ugye mondtam már, hogy most tolom nagyon durván ezeket a listás filmeket, tényleg most azóta már vertigót t néztem például Hitchcocktól, meg, meg a Rosemary oh. gyermekét is, és uh, a Vertigo nem jött be, abszolút hű. Na mindegy. Nem? Uh, nem ú, én azt bírtam meg. A, borzasztó a vége annak a filmnek. Na mindegy, uh, szóval megnéztem a Rosemary gyermekét is, és hát eszembe jutott egy nem túl régi film róla, mégpedig az aronofsky az Anyám című filmje. Ez még 60-80 készült el, és hát akkoriban tehát mindenki teljesen kiborult tőle. Ez egy olyan határokat feszegető, tabukat feszegető film volt, hogy szerintem még, mai, még ma is meredek lenne néhány lépése. Uh -huh. uh, és hát tényleg ugye Polánszki ezzel robbant be talán szerintem a legjobban a köztudatba. És uh, megnéztem, és igazából arra jutottam, hogy na vannak ezek a klasszikusok, amik, amiket nem csak hogy értékelek, de tetszik is. És ezek közé esetben a Rosemary gyermeke is, mert uh, itt ugye ez egy nagyon egyszerű történetről van szó. Egy fiatal pár kivesz egy új lakást, uh, és uh, ugye már éppen tervezek a gyereket, aztán utána teherbe esik a, a nő egy nagyon furcsa éjszaka után, amikor így oh. megerőszakolnák, vagy nem tudom, hogy ilyen nagyon-nagyon beteg az egész, hogy ez így be van A féléről még beszéljünk, légy Ja, persze. És uh, utána így tehát pedig úgy vannak ilyen nagyon fura szomszédok, akik ilyen nagyon pofátlanak, akik bemennek a házukba, és ott kezdenek el varni meg, mit tudom én meg, mindez hozzányúlkálnak, én ezt már mondtam a az anyámnál is, hogy, hogy én ettől rosszul vagyok. Tehát ez nekem a legnagyobb terror, amikor van, amik bemennek a házadba engedély nélkül kb, és pofátlanul mindenbe bele nyúlnak. Füde, rosszul vagyok tőle. Na mindegy, és akkor ez erre játszott rá, és nem csak a napkásra... fel, ha egyszer, ez már föl van írva. Ja, ja, okay. hát már mondtam múltkor is szerintem. Na ez mindegy, mindegy a... hogy Dino mert lehet, hogy lesz addig egy biztonsági szolgálaton, vagy egy önmegsembisítő berendezésem a lakásban. Minden... Nézd, Gergő, hoztam neked egy büntetők. <gül> <gül> hát figyelj, elrakom, mert úgyis üres az egyik polc. Nem kell ezt megmutatni, csak fejbe is rakd el valahol, <gül> hát. neki egy jó fejét. <gül> Törők közébe közé rakod. Gyere, pleksi, <gül> Na, mindegy, hülyét kaptam ettől, és nem csak, hogy a lakás szállják meg Ugye a szomszédok, hanem a nőnek a, az életét és a testét is, tehát hogy, hogy már külön orvos mondanak neki, hogy hova járjon, és ilyen nagyon hülyeségeket, ilyen nagyon tápszereket kell fogyasztania, mert hogy jaj, majd az lesz a jó, nem engedik, hogy orvos váltson, hogyha valakivel beszélni akkor azt meg valahogy mindig manipulálják, és így egy ilyen tök paranoid euh, horror lesz belőle, és, és kicsit hosszú a film, de amúgy borzasztó jól tartja szerintem végig így a hangulatát, és így nagyon erős Ö, dolgok történnek meg benne, és hát a vége. Tehát az meg, én, én ennyire még életemben nem rettegtem egy bölcsőtől. Az, ahogy megvan, az a kurva bölcső meg van csinálva, én azt <tos> hittem először, hogy az egy izé, az egy dementor, vagy bármi, tehát egy ilyen hatalmas, nagy ilyen csukjás valami. És utána kint rájöttem, hogy mi az, de én olyan ideges voltam végig, nekem annyira az egekben volt a pózusom tőle, vagy így, így mondom, jó, gyerekek, tehát ez, ez egy modern horrortól is sok lenne, vagy bármilyen horrortól, akinek valaha próbálkoztak, ez nekem annyira alapállásba tette, hogy mindenemet, hogy teljesen ki voltam tőle. Úgyhogy szerintem ez végigműködő film, és ez is hosszú tényleg, vagy volt róla szó, de Történnek benne dolgok, meg úgy következetes kb. végig. És mindig úgy jó ütemben adagolja az új dolgokat. Hát azért ebből is lehetett volna vágni Na, rendesen. Veszed, tehát a szomszédokat egy idő után már, már egyre nehezebben tudtam elviselni, mert kicsit olyan önismétlő is volt helyenként, tehát én felfogtam a negyedik után is, hogy ezek nagyon tolakodók és idegesítőek, meg, meg hátsó szándékúak, meg stb., de már idő után már úgy éreztem, hogy oké, okay, felfogtam, haladjunk. De egyébként teljesen egyetértek. Tehát én is most láttam először, és abszolút nem tudtam. Én nagyjából tudtam, hogy miről szól a film, de, de nem tudtam bővebben, hogy mennyit látunk ebből, és, és ki kicsoda, meg stb. És a film szerintem egy rendkívül jó kifejezés van, egy szó, ami, ami teljesen egy, egy vélemény, gyakorlatilag az én véleményet átadja, az az, hogy nyugtalanító. Tehát ez a film, ahogy nézed, fészkelődsz, és, és egyszerűen tényleg ezek a szomszédok, ahogy is, és, és nem tudod eldönteni, hogy, hogy miért csinálják ezt. Tényleg egyszerűen csak ilyen személyiségek, vagy akarnak valamit. Tényleg utaltak-e valamire, vagy csak, vagy csak én magyarázok bele, és, és a férje is egyre egy annyira sekfej férje van, egyszerűen úgy megütöttem volna már így a film végére, hogy ilyen teljesen ö, empátia nélkül beszél a nőhöz, kifejezetten bunkó helyenként, ö, ahogy a, mondtad az éjszakát, a, hogy a, a nő az ö, elájul, vagy, vagy mi is? Hát bekátszerezik konkrétan, oh. amúgy. Igen, tehát eszméletét veszti, és akkor a férfi férfi akkor hát, kiszolgálja magát, hogy, hogy így fejezem ki magam. És másnap a, a csaj fel mindenféle karcolással meg ilyenek, és a férfi egy ilyen dumát el, elereszt, hogy, hogy hát igen, hogy hát volt valami kipróbáltam, hogy hogy mondta, hogy kipróbáltam milyen a nekrofil szex, vagy nem tudom valami ilyesmi. És én nézem, a az anyád minden itt, mi ez? És, és a nő is így, és pillanatra így furcsán ö, veszi tudomásul, de te abszolút nem úgy reagál sokszor egyébként a film során, mint ahogy az ember azt mondaná, hogy oké, okay, most csajszikám, fogd a cuccodat és menjen, menj innen a környékről is, mert ha, meg ha lesz rémények a filmből, akkor Jason Clark fogja játszani ezt a férjet. <tos> látom magam előtt. Valószínűleg um. <tos> Egyébként van benne valami a... <gül> Igen, szóval tehát ezt a férfit nagyon nehezem is. Hát a nő például levágja egyszer a haját, tényleg nem, nem áll túl jól neki, de olyan iszonyat bunkon beszélnek hozzá, hogy ez életed legnagyobb hibája, meg, meg ilyen rettenetesen nézel ki, meg mondom, anyátok mindenit, tehát szörnyű basszus. Mind, mindenki iszonyat idegeső, és úgy sajnáltam ezt a, ezt a nőt a film során, mert össze-vissza manipulálják, rángatják, nyolcféle impulzus éri, és nem tudja eldönteni ott állapotosként, helyenként ilyen nagy fájdalmak közepettem, mert nem engedik rendes orvoshoz, hogy, hogy mit évő legyen. Jaj, szörnyű. Tényleg egyszer csak nyugtalanító az egész. Meg van szerencsétlen szorítva, és annyira ki van szolgáltatva, hogy így nem, nem lehet ezt nyugalomban viselni egy, egyáltalán. Jaj. És tényleg egyébként a, a Mother párhuzam az iszonylatosan helyétállott. Tehát még azt is elmondanám, hogy rengeteget nyúlt ebből a filmből. Valószínű. Tehát annyi párhuzam van, hogy ez már nem lehet véletlen. Csak mondjuk ez a film, és ezért nagyon hálás voltam, kijött az ilyen Mother utolsó félórás agymenés nélkül. A, hát azért. A, na azt, azt nehezen viseltem volna. Mondjuk ennek a filmnek nem tetszett a vége. Ott egy kicsit azért mást, vagy akár csak jobbat is vártam. De tényleg egy nagyon hangulatos film. Egy. egy ö, igazi pszichotriller szerintem. Igen. És nagyon, nagyon ritka szerintem az ilyen, hogy tényleg ilyen ilyen pszichó szinten el tudnál érni valamit. Úgyhogy én tényleg csak ajánlom én is megnézésre. Mindenki, aki eddig halogatta, tegyen vele egy próbát. Hogyha egy minimálisan is érdekli, mert ez, ez még amúgy tényleg ez az ördögűző előtti idők, tehát hogy, hogy, hogy ugye az volt az első ilyen nagyobb horror, ami, ami tényleg ilyen szíves közönségnek ment, és tényleg kiborította a népet, ez még az az előtti időket hozza, és hát az ördögűző egy picit hatásosabb, tehát, hát az az, jóval, az, az jóval egy félelmetesebb film, de azért abban, és jobban döntögeti a tabukat, mint ez, de hasonlít amúgy valahol a kettő, legalábbis számomra. Most tényleg itt már azért értem, hogy mondjuk a, a, a Polánskinak miért volt, vagy van ekkora híre. Majd... Hát ő előtte, ha jól emlékszem, előtte csinálta az Iszonyat című filmet. Az is egy nagyon kemény darab. Gyert, kinyomozzuk. Azt szempont én is most az IMDb-n próbálok puskázni. Nem ismerem. De az iszonyát ezelőtt készült. Ezelőtti. Az is nagyon durva. Meg a... Volt az a Lakó című film. Az ezutáni... Az a Kínai de, negyed után készült 76-ban. Igen, na az is egy ilyen pszichotriller-szerű, egy olyan mindfuck lezárással, hogy 76-os filmben ilyet nem nagyon láttál még. Hm nagyon beteg filmjei voltak a csávónak, de én pont ezért szeretem egyébként, mert, mert tényleg nagyon ért a, a hangulatteremtéshez. ez. Ezt a hmm. rózmérit is láttam én egyszer, és most né nézem, hogy pontoztam is már, de az az igazság, hogy újra kéne néznem, mert nem sokra emlékszem. Azt tudom, hogy a végén én is kiborultam. Arra emlékszem, hogy a vége az nagyon durva volt, de, de több már nem annyira rémlik. Most, hogy így mondtad a sztoriát, most bevillantak dolgok. Uh -huh. és, és igen, ez egy ez valóban jó film. Úgyhogy érdemes megnézni. És nyerte egy oszkárt? Aha, ja. Szerintem itt a, a színésznő, az idős a nőt játszó. Aha. Az, az oh. idős nőt játszó. Uh -huh. Tényleg jó volt amúgy. Meg szerintem a, lá, a nő is tök jó volt. Tehát a, mi, a mi a fáró is nagyon uh -huh. jó volt. Meg a férje is. Tehát, mindenki amúgy remekül játszott a filmben. Úgyhogy, a aki így hiányolja, hogy be van egyik blockbuster, meg mit szól, akkor tessék, most hoztunk klasszikust is, szerettük is, és aki még nem látta, annak meg anyájuk is. Mm. Sorter? Mert... Te, te is le hogy láttad még régen, hogy emlékszel bármire? vagy. igazából elmondhatok mindent. Ez egy mm -hmm. tényleg, ami, amit, ami el is hangzott, hogy ez a vegytiszta pszichothiller, amikor így nem az a, az a drasztikus horror, hanem, hanem inkább a, a tehát inkább pszichológiai ö, nyomást helyez a nézőre, nyugtalanítja, zavarba hozza, kínos nézni, feszengős nézni. Vannak benne talán ez az, amit, amit nem mondhatok, ezzel még kiegészíteném, vannak benne néha ilyen szürreális betétek, ilyen szürreális elemek, van egy ilyen álom jelenet, egy ilyen hajón, az, az ilyen, jó volt fárta, nagyon. Igen, de ilyen nagyon furcsa az egész. Üm, és hát ahova kifut, az hátborzongató. Úgyhogy üm, jó film. Igen, nekem eléggé megmaradt így, így a szemem előtt, mert hát nem most láttam már szerintem vagy tíz éve, de, de, de egy nagyon emlékezetes darab, és nem mondom, én nem mondom azt, hogy, hogy bárkinek tudnám ajánlani, mert, mert tényleg kicsit hosszú, azért nem a mai igényekhez van nyilván szabva, tehát azért jóval, jóval több jelenet van, ami kicsit jobban el van húzva, mint kéne, meg úgy az egész hangulatteremtés is. Hát azt arra akarom kifuttatni ezt, amit mondtatok, hogy lehetett volna vágni még ebből, de mindenképpen egy, egy olyan film, ami hát megértemli, hogy, hogy ilyen nagy elismeréssel beszélnek róla, mert Hát nem egy egyszerű darab, de legalább jó kemény. Uh -huh. Úgyhogy Nómenes no Oumen. Jó. Na, akkor tényleg elérkeztünk az utolsó filmhez, uh, ahogy már Sorterbe uh, becsempészte itt az átvezetőben, Nómenes no Oumen, avagy reszkes szabó János. Ez egy 2004-es film, ha jól emlékszem. Ez, ez milyen durva lenne már, hogyha egyikünket Szabó Jánosnak hívnán, <gül> és így próbálná visszafogni, hogy annyi hülye poénom lenne, de nem mondhatom el. Na, jó, okay. De mi engem Szabó Jánosnak hívnak? Jó, hát... Oké. Okay. Akkor nem miért Várjátok, -e Várjatok, kopognak az ajtónk, kimenjenek. <gül> Ahogy a Wikipedia oldalna azt szerepel, hogy 2003-ban készült, Aha. Jó, hát 2004-ben, vagy ott nyert csak, vagy én nem tudom. Ilyat, igen. Fő, ilyen független uh, filmszemlény nyert. Na, hát uh, Gergő már is kiakadt, hogy miért beszélünk amatőr filmekről. Ez mondjuk az én sarom, mert nem tudtam, hogy ez egy amatőr film, mert úgy jöttem, hogy van IMDb oldala, úgyhogy akkor biztos rendjén van a dolog. De ez is van. De ez annyira... Már nincs. már nincs. De ez annyira fura, hogy e ezen adunk, hogy miért beszélünk amatőrfilmekről, mikor a izérőti beszéltetek arról a Lizzie Borden baromságról, és ott... ott, ott az, az egy tévéfilm volt. Az más. Tehát, hogy, hogy azért... azért Mit akarsz Vagy hogy más nem mondjak, ott volt például a kop kop, hát annál amatőrebb baromságot én nagyon rég nem láttam, úgyhogy... Abban meg volt kianuri. rész. Hát, Szerintem ő maga sem tudta, hogy hova benne van, tehát így, ez szerintem nem. Két JD hogy... között Igen, neki. tehát nem tudta, hogy igazából hogy került oda, meg hogy mit csinál ő ott. Igen, Jó, hát engem, a... engem egyébként nem zavart, tehát. De... Simán megnézek ilyet is akár. Meg egyébként DVD-n ki is adták, tehát igazából hivatalosan forgalomban van ez a film. Lehet, Igen, hogy már nincs, olvastam. de volt. Igen. Ja. Hát iszrejött sor meglepet, hogy, hogy kiadták. De... Hát amit, amit mondtunk is, hogy ez egy ilyen underground kultuszfilm mm -hmm. itt Magyarországon. Én 70, ezer... Előtti idő, 70 amikor... ezer forintból készítették, azt nem mondtuk. 70 ezer forintból. 70. Ami nem... nagyjából, mint olvastam, ilyen kazettákra ment, hogy tudják a filmet mire forgatni. Igen, erre ment el a nagy rész. Igen, meg hogy... Mindenki ingyen dolgozott. Meg hogy vettek kettő kerti... Lábát vagy mit is az volt a reflektor, hát, hogy valami ja. ilyesmit olvadtam. Ezek akár mi is lehetnénk szorte. <gül> hát igen. De még, mi még a kerti lámpáig se jutottunk el, mi még ennél is amatőrebbek vagyunk. <gül> Na azért az a Bye Bye Man Moskva, az biztos került az, az, az erőbe. El, elvitte <gül> <Hogy> a, büdzsét? <gül> a büdzsét, az volt. <gül> <valami>. <gül> Lámpára már nem futotta. Igen. Majd visszaigénítek az adóból. Szóval <gül> ez egy á, általunk nem ismert, korábban nem ismert. De, de egyébként többen... én ismertem, csak nem voltam itt az előző ja, igen, Ö... Jó. Jó, de akkor Telegram hallottál róla, hát is nekünk igen. ismeretlen volt, de ez egy, ahogy már mondta Black Sheep, egy ilyen kis underground filmsiker volt annak idején, és mint kiderült, <coughs> most nem tudom, nem akarok névileg, de két hallgatónknak a a régi osztályfőnöke rendezte, írta, vágta ezt a filmet. Úgyhogy ez tényleg ilyen, ilyen kis szenvedélyprojekt volt. És na, hát miről szól ez a film? <gül> Zavarbejtően egyszerű a története. Van egy Szabó János nevű ember, aki egy metróvezető, és annyira felcseszi, hogy Annyi Szabó János van a városban, mert mindig ilyen adminisztrációs bajokkal küzdem miatt, hogy nem tudom én, a, a postást, a, a posta rossz helyre érkezik. Orvosi meg rendelőből, amikor Orvosi rend, Igen. Így van. Tehát az életben úgy érzi, hátráltatja, úgyhogy egy olyan nagyszerű ötletet támad, hogy az ország, sőt a világ össze is Szabó Jánosát elteszi lábbaló, hogy ő legyen az egyetlen. Hogy ne legyen már ilyen problémája, és ezt látjuk ö, másfél óra alatt, hogy ö, azt hiszem 5800 Szabó János, vagy vala, valami van ilyen egy szám ilyen, volt. Van egy ilyen kis Én számláló. számláló ilyen. Ja. Ö, és ö, 5800, most nem vagyok teljesen biztos, de mintha ez lenne, hogy onnan indul és akkor halad lefelé, és hát ezt látjuk 90 percben. Egy a, a fő szereplőt nem a rendező alakítja, hanem egy azt hiszem, Fezó, vagy valami ilyen minősz neve van az illetőnek, aki szerintem nagyon meggyőzően hülye csinál ilyen, magából. Ilyen mézga klón, <gül> ilyen mézgab Géza gyakorlatilag, de nem, hát tisztán a ja. Géza csávó így ránézése, de, ja. de nagyon nagy átéléssel Igen. játszik totális idiótát amúgy. Igen, tehát ő neki látszólag semmi nem <gül> kínos, tehát például az a az a ö, edzőtermi rész, amikor ott egy, egy szállalsó viszont cipőben, csizmában edzi magát meg ilyenek, az, az szürrális látvány volt. Végső soron elszórakoztatott. Na, hát nehéz beszélni egy filmről, ami tényleg amatőr film. Látszólag egy nagy projekt. Igen, tehát nyilván túl nem lehetünk. És én végső soron nem is akarok túl szigorú lenni, mert nem mondom, hogy végig, tehát a filmnek a 90 perce az, az legalább egy 20-25 perccel hosszabb, mint ami ebben a történetben hát benne Tényleg volt. megengedő vagy. Egy, egy órával több, mint amilyen volt. Vagy egy óra 25 perccel. Én azt akartam mondani, hogy szerintem ez olyan egy órába kellett volna ez belesűrítani. Hát szerintem a ez végül is hosszú lett volna. Mert egyébként, hogy kicsit előre menjek, az alapötlet szerintem baromira jó. Tehát ez Vicces. az alapötlet szerintem ja. kegyetlen jó. Nem azt mondom, hogy ebből mozifilmet kéne csinálni, de egy ilyen amatőr próbálkozásnak szerintem teljesen rendben van. Nem tudom, hogy valaki el akarja elkezdeni, vagy akkor mondja melyén. Bony, Öm, tehát... Igen, a játékidő, amit, amit már felhoztatok. 86-7 perc a film, és sok. Sok. Tehát az a baj, hogy van ez a, ez a nagyon jó alapötlet, ami magában rejt potenciálisan sok vicces szituációt, és vannak is ilyenek egyébként a film uh -huh. Tehát én azt nem mondom, hogy csapkodtam a térdemet, de ne, párszor azért nevettem. Tehát vannak nagyon jó megoldások például. Nem akarom ezt forrelezni, mert ez tényleg egy nagyon jó poén szerintem, de a narrátort, ahova kifuttatják, az szerintem szenzációs. Az egy akkora ötlet volt, hogy azon nagyon nagyot néztem. Nagyon jó pofa, hogy a filmben vannak híres uh, színészek cameo szerepben, mindenki, mindenki Szabó uh, Jánost alakít. Tehát ez a filmben a 90 percből kb. 15 csak annyi, hogy, hogy megjelenik ott a, az ajtóban, és Szabó János? Igen. És előz egy fegyvert is lelövi. Igen, és, és, és ezt láthatjuk, hogy a, a 15 percből, nem tudom én kettőben, totál random ilyen híres emberek vannak ott, akik bevállalják a ilyen kameó szerepet, Igen. csak az, hogy kinyitja az ajtót és lelődik. Tehát ott volt a Rudolf a, Lidorm, Lidorm, Péter, Péter e a Koltai, Károly, meg a Koltai. És ha Koltai, lehet hinni a szóbeszédnek, ja. akkor a, a Swarceregger is majdnem meg lehet nyermi. Nem, túl a... drága lett volna. Yeah. Már meg volt vele a Kapcsolat, mert egy, meg egy plusz tízezres, akkor majd beleszól. Kertilámpánál hát drágább lett volna biztos. Miért <gül> nem tudunk, de kapsz tőlünk -e kerti <gül> egy kertilámpát? Vagy bemutatják Michelle Vaidnak. És úgy, hogy. meg Michelle <gül> Vaid, és Ő nem Szabó Jánoszt játszott. Be. Nem. Hát azt de... mert a COVID benne volt, ugye? Tabo a János négy. A, a Kovács István, ugye, amikor ott a végén ugye volt ez a másik hülyesség, és akkor ugye benne volt a COVID, aztán szerintem akkor ő szólt utána, vagy. Valószínűleg ide tudjuk hívni a Vatkatit is. Egy, egy cikk szerint úgy zajlott, hogy megkérdezett csomó embert, hogy ismer -e valaki, egy híres embert az, az ismertségi köréből, és így sikerült pár nevet összegyűjteni, és mindannyian benne voltak, hogy egyszerűen csak tényleg kb. a forgatási idő 15 másod, mert, és nem lehetett több. Kivel <laughs> Igen. Tehát azt, azt a történetszállat mondjuk nem teljesen értettem, hogy az mi volt, de szerintem egyszerűen csak örült, hogy ott van a nő, és akkor már kihasználja. De é, múgy... igen, igen, de hogy akartok valamit mondani? Ne, majd az, csak annyi, hogy igen, az amit, amit az előbb itt mondtunk, hogy igen, vannak jó poénok, de az tény, hogy túl sok ilyen rész van, amikor tényleg csak annyit látsz, hogy megkérdezik hogy ővel az, mondja, hogy igen, Szabó, János lelövik, és kész. És ennyi, és nincs poén, nincs Igen. semmi, nincs, nincs, nincs kreatív megoldás mögötte, ennyi. Igen, ez az, és amikor az elsőnél még vicces, a másodiknál húzod a szád, a 64-nél már azért úgy nem igazán érted, tényleg kellett ez? Igen, ne, olyan... egy, egy. pár vicces azért van, például amikor ott a. Értem, ja, ja. meg, meg a. a medencében. Meg az. Ez mi volt? Ték. Ja, értem. A néger kiczkó volt még vicces, az, az még egy jó húzás ja, volt, hogy ja. mondja, hogy ő is az, és az meg hogy? Igen. <laughs> az mondjuk jó volt. És utána volt még egy ilyen. Egy kínai. Közvetlenül utána egy kínaival is elsütötték nagyjából ugyanazt. Igen. E, igen az mondjuk annyira. vicces volt a, az a sorozatgyilkos, amikor így az elején felvezették, aztán utána még ő is igen, jaj, jaj, jaj, kis hajszárítók csúcs. Kis, hajszárító, <gül> az kis képkockára azért. És <gül> akkor valami 30 ezer ember. <gül> gyerekek a Balatonos résznél én úgy szakadtam, hogy azt a hülyeséget, te egy, a én teljesen, én, engem teljesen váratlanul értezem. Szerintem az, az, az én, annyira én... szarul volt megcsinálva, hogy még röhögni sem volt kedvem. Tehát, és komolyan? Szóval annyira amatőr, nézni, én... emberek ott riszálják magukat, és úristen! Én, én otthon meg. azt csináltam, hogy Freddynek mondtam, hogy figyelj, most mutatok valamit, és nem szabad nevetned. És nem hagyhatsz el. Van egy gyerek, hát ezt nem gyerek, gyerek, gyerek, kell nevelnünk, együtt, úgy, hogy Nem, gyerek, gyerek, Nem, is. Elindítottam, és gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, gyerek, a gyerek, ilyen gyerek, gyerek, Fél balatont meggrillezi ott, a, a, nem tudom, mit dobott be, rosszabbított vagy ilyesmi. Én már ott beszartam, hogy, hogy ez a brutál bén a zene. Hozzá, de amikor az a, az a fickó ott a fecskében ráztam a kent, én, én úgy szakadtam, hogy őrület. Amin én, én akadtam ki, az a repülőgépnek a lezuhanása volt. Jaj, a, ahogy nyíltan, látszik, hogy egy ilyen maket repülőgépet oda tosznak a mezőre, ami meg van gyújtva. Hát de innen a svédelésben. Én, én nem, nem ja. tudom, de tényleg az elképesztő. Ákos egyik kedvenc rendezője. Elképesztően kreatív volt, de, de de nagyon gyopár, de de rátszott mögötte a lelkesedés. Igen, az a baj, hogy vannak elvétve ilyen jelenetek, de, de ugyanakkor szerintem nagyon sok a fárasztó is. Tehát amikor, amikor próbálnak poénkodni, de nem sikerült. Tehát a... a volt ez a, ez a terméktesztelősszám, oh. hogy így fogalmaznak nagyon finoman. Igen. Hát végig azt vártam, hogy most ebből esetleg valamit, de... Nem, ez semmi értelme. Semmi. Volt, tehát teljesen jól működött volna. Ezekből a gyilkosságos nittekből is, amikor ugye a Jánosokat írtja, uh -huh. abból is lehetett volna bőven kevesebb, mert, mert mondjuk van a filmben száz, és mondjuk tíz vicces. Tehát ez... ez, ez ne, azért nem kellett mondjuk ennyi, tehát én abban értem a koncepciót, hogy még kellett ilyen sokat mutatni, hogy annál meglepőbb legyen, ha hirtelen ott van egy, egy totál random jelenetben egy híres ember. Mert hogyha tizet bemutatnak, és abból négy híres, akkor az egy fura arány. Ugyanakkor... De, de, ugyanakkor de tény, tény, hogy attól még fel lehetett volna dobni a, a többi Szaboljános meggyilkolást is. Lehetett volna a Van ez a dolog, úgy hívják, hogy vágás amivel lehet ezeket gyorsítani. Nem tudom, hogy vágott az illető, de hogy, de hogy ezt meg lehet csinálni, hogy nem kell mindig megnézni, ahogy kinyitják az ajtót, nem kell mindig köszönni, nem kell mindig megkérdezni, hogy maga Szabó János, hanem elég csak a lövést látni, és azt egymásra vágni. Szerintem mindent felhasználtak amúgy, amit leforgattak. Na jó, csak itt, itt kezdődnek a gondok, hogy nem biztos, hogy minden fel kellett volna használni. <gül> És akkor például ezek meg... a jelenetek gyorsan lehet lehetett volna ezt gyorsan vágni, amire láttunk példát a filmben, tehát voltak gyorsvágások. Uh -huh. És akkor ez a és akkor Dobolás volna. például, ami szintén nagyon gyors ja, és... akar lenni, de én nem tudom. Az... Vagy amikor megtanította a vizenjárást, meg, Jó, meg já, ezt a de... plusz Na az ö... is sok volt már. De... Meg te... hát ez a, ez a hír. Ellen, ilyen, ilyen tárgyakat tud mozgatni az a yeah. elméjével. Én azt hittem, hogy utána azzal ajt. fog embereket tölni, de itt nem. Hát, nem, hát nem. Ez egy, el tök, el egy szoknál. volna magát, nem? oda Odafutott ki az egész poén, vagy az, az egész ötet, hogy egy ilyen szoknyát is fölemelt egyszervel. Yeah. Most ez... Jó, mondjuk, ami még, ami még vicces volt, ami még jótrahögtem, az is egy ilyen páratlan dolog volt kicsit, amikor már... Öt, öt, öt, nem tudom, hogy ez spoiler, inkább ha, nem mondom. Az. Nem, de akkor akkor kimondom, ha valakinek, valaki esetleg spoiler méltós elítél, akkor elnézést, amikor már ő az utolsó, aki még életben van, és a rendőr elmegy hozzá és mondja, hogy már ő maga az utolsó, és el fog jönni, hogy megölje magát, ugye hagyjuk itt maradok, és akkor hírják, hogy három hét múlva azt úgy ülnek az asztalnál. Ja. És így mondja, hogy nézze magam, már három hete mindenhova eljön velem mert nagyon szimpatikus, hogy ilyen kitartódom, és már hagyjon már végig. Ja. Az mondjuk vicces volt. A, vagy a, a, a schlusszpoén, tehát a befejezés az nekem nagyon tetszett, az vicces Na. volt. Azt mondjuk ne lőjük el, mert azt szerintem egy jó, jó kis csavar volt. Bár azt én, én, nekem azok a részek tetszettek, amikor attól lett vicces az egész, hogy bár annyira annyira amatőr, annyira gagyi, hogy, hogy már azon. Az robbanás a... például, amikor dinamitta fölrobbantja a szabó, ja, Jánosokat. Az, az effekt az zseniális, legutóbb az Escape Plan 2-ben láttunk ilyen robbanás effektet, tehát az zseniális. Meg a, a végén, amikor nagymészárlás van, és tehát amikor itt tudod, így azt látod, hogy egy ember lelő egy csomót, és itt senki nem reagál, senki lesz a igen. szarja. És, amikor a géphegyverrel kezd el igen. lőni, akkor beállnak, beállnak így sorba, sorba. itt sorba, mint a domino. És Jó. ott az már annyira gagyi volt, hogy mondom, ez nem létezik, ez, ez, ez, ez és ott viszont már röhögtem, mert mondom, ilyen nincs. <gül> <gül> tehát, ez már ja. annyira szar. És, és vannak ilyen pillanatai, ezek tényleg jók. De, de mondom, igazából szerethető film, nem arról van szó. Meg én tök aranyos, meg, meg tényleg bájos az egész, hogy így ezt Lelkesedés valaki megcsinálta, és látszik, hogy van igen, mögöttem, meg. Igen, meg tök jó, hogy ezt így meg tudták csinálni, de vágni, gyerekek, vágjatok az amatőr filmekből, és az a baj, hogy én... Én már nagyon sok olyan amatőrfilmet láttam, amiben uh, pont ez volt a baj, a hossz. Tehát az amatőrfilmekben uh -huh. én általában azt szoktam kifogásolni, hogy túl hosszúak. És hiába aranyosak, meg hiába jó pofák a legtöbb. Uh, a, a, nem, nem jó egy amatőrfilmet sokáig nézni, mert egy idő után betelsz azzal, hogy jaj, jó vagy hogy ezt így megbírták csinálni, és azért uh -huh. ez ez is sokszor átment onalmasba, meg értetlenül nézted, hogy hát most igazából erre mi szükség volt. Nem. Sok ilyen jelenet volt, a sok valóban vicces mellett. Tehát szerintem fél órában ez a film borzasztóan ütött volna. Másfél órában ez azért nagyon jó, De mondjuk azt, azt tökre tudtam értékelni ebben a filmben, hogy nem tudom, mi nektek, hogy milyen iszonyatos mennyiségű forgatási helyszín volt. Igen. Tehát tényleg, nyilván sokat trükközött. Például, amikor repülőbe kellett ülni, akkor láthatóan a repülőparkba bement, és egy, egy ilyen 60 éves malév repülőbe beült, és akkor felvettek két és fél percet, ahogy utazik, és akkor azokat vágták be újra, meg újra. De, de én tökéletesen értem, vagy értékelem, hogy tényleg próbálták a maximót kihozni, és, és rengeteg szereplő volt. Tehát szerintem ha, ha az összes létező ismerősét bekasznagolta, bár általában egyes szereplők rengetegszor szerepeltek. Igen, valaki több szerepet is játszik. Igen, igen. úgyhogy uh, nyilván emiatt is tűnhetett olyannak, de tényleg rengeteg szereplő volt, rengeteg forgatási helyszín, és nem csak, nem csak szobák, hanem... Uh, hanem tényleg egy könyv, könyvtárba. Ha elvéd, valamint meg... Azt elmondhatjuk, hogy ebből a szempontból jobb, mint mondjuk a Walking de 7.-8. évada amit ugyanabban az egyerdőben és egy úton vettek föl, tehát ez már egy valami, egy, egy, egy amatőrfilmtől azért ez már egy teljesítmény. De ja. de igen, amúgy ez, ez tényleg jó. Meg voltak de... benne tényleg ilyen jó pofa dolgok, tehát tényleg ez a repülőgép lezuhanás, meg ezek, hogy így. Az íze jutott eszembe róla, a. a, a huha az a, az a film, amikor amikor akarják venni a vonat kisiklást és... A Super 8. A Super 8. Ja, tudom, hogy uh -huh. valami 8, de, de tudom, hogy nem a 8 mm, mert az de egy nekem 8, film. az is egy másik. A ja. uh, Super 8 mm. Hogy, uh, hogy annak a végén tudod a vonatrobbanás, hogy így felveszik a valódi robbanást, és bevágják, hogy a játékvonatot dobálják, és mondják a hangokat, uh -huh. hogy pis, pis, pis Ez például tök aranyos volt. Na Csak tényleg nagyon fárasztó A zenéje volt még egyébként ilyen jó pofa. az olyan tök jól illeszkedett hozzá, idő után már az agyamra ment, de egyébként jól illeszkedett hozzá. Igen, tehát ilyen, ilyen ismerős dallamokat, ilyen én nem is tudom, ilyen midi hogy de ne, Midi-nek hívták ezt a formátumot, azt hiszem, ilyen iszonyat alapvető dallamokból próbálták rekonstruálni, mint a régi ilyen telefon csengő hangok. Hát, hasonl... hát nem, még az az előtti. <gül> Polifonikus az már, már egy high-tech volt ahhoz képest. Még amikor nekem kellett bepötyögni, hogy, hogy C1, utána vesző, C8, és, és akkor beütötte a 68 számot, akkor kijött egy, egy három másodperces dallam egy ismert dalból, meg ilyenek. Na mindegy, Gergő. Túl, túl fiatal vagy még ehhez. Na, ö, szóval igen, tele volt ilyen zavarbejtő zenével, de ezt is azt úgy éreztem, hogy pontosan tisztában voltak vele, hogy, hogy ö, mik a lehetőségeik, és, és ö, nem röstelték. Tehát hát nekem abban a... a filmben szimpatikus volt egyébként, bocsi, hogy, meg... hogy, hogy csomó más ilyen amatőr filmet láttam, ahol többnek próbálták magukat beállítani, mint amik voltak. Tehát például a hogy nem tudom én ilyen, ilyen FBI központot próbálnak a ilyen nevetséges dolgokból ja, hát eszemhozni. Hasonló, igen. Itt viszont pontosan tudták, hogy, hogy röhelyesen néz ki minden, és nem is próbálták eltitkolni. Itt nem az volt, mint abban a úristen, mi volt az az amatőrfilm, amit láttam. Ilyen, ilyen Na most nem jut eszembe a neve, mindegy, ilyen 20 éves gyerekek, ilyen FBI ügynököket alakítottak, meg ilyenek is. Vagyis tudom, vak volt. Vak volt, Ami Úr szintén Isten. ilyen minimál büdzséből készült. Igen, de ugyanakkor meg úgy próbálta beállítani magát, mint hogy 68 millió dollárból készült volna, és ez a film nem ezt csinálta, hanem pontosan 70 ezer forintosnak próbálta beutatni magát. És ez nekem szimpatikus, hogy nem, nem próbált trükközni, hanem mutatta, hogy gyerekek, ilyen zenéink vannak, akkor ezzel kell élni. Hát és ez, ez nekem bejött. Fantasztikusak voltak a hangefektek a, a Counter-Strike-ból, hát az, az elképesztő ja, volt, ja. a csávó fehét beleütött az asztalba, és akkor tényleg azok a hangefektek alatt ja, ja, ja. de De tényleg ez, hogy annyira egyfelől egy nagyon szimpatikus film. Tehát tényleg nagyon nagyon megnyerő ez, hogy, hogy volt egy rendező, akinek volt egy ilyen elképzelése, amit látszik, hogy komolyan is vett, és, és szeretett volna egy nagyon szórakoztató filmet csinálni, ami részszínt sikerült neki, csak tényleg az a gond, hogy, hogy ebben az ötletben nem volt annyi, hogy ez, ez másfél óráig szórakoztató Jaj. legyen, és tényleg ez, az, ez a baj, ha én azt mondom, hogy még egy órát is elbírt volna, tehát ha egy fél órát lecsapnak belőle megtartva azokat a részeket, ami kicsit uh, poénosabbak, érdekesebbek, még ha kerül bele egy-két olyan rész, amire azt mondom, hogy annyira nem volt jó, az nem gond, uh -huh. akkor, akkor teljesen más uh, érzéseim lennének. De szerintem effektíve rossz érzéssel egyikünk sem tud rágondolni, mert, mert tényleg van egy bája, van egy szeset hogy Igen, amúgy az gyanús. Hát én mondtam, hogy de én nem támogatom azt, hogy amatőrfilmek kerüljenek be a népakaratába, mert vagy alapjáraton ez egy filmbarátok dolog, és akkor egy erővel mi Youtube videókat is nézhetnénk ugyanezen felindulásban, vagy bárkinek a Youtube projektjét, ami egy tök jó dolog, és érdemes támogatni, csak csak nem tudom így, nekem ez nem az a kategória, amivel eddig foglalkoztunk. És oké, hogy most egy vágyvillamosabb példa nem tetszett, de azok az a filmek, azok klasszikusak. azoknak van egy... Tehát, hogy azoknak van egy múltja, és így toki hogy ez egy ilyen ismertebb amatőrfilm, de én nem érzem azt, hogy ennek helye lenne ebben a podcastben. És hát a függetlenül, hogy elismerésem előtt, hogy tényleg volt vele munka, és látom, hogy, hogy dolgoztak vele, és biztos marha jól szórakoztak rajta. Én megnéztem, mert, mert meg kellett nézni. Na jó, valójában. de azért láttál bőven rosszabbakat a népakarat a rovatunkban, mint ez. Hát nekem nem mond. Hát most, hogyha nagyon megfeszülök, akkor mondok talán kettőt. De Mi? Hogy, hogy, hogy így nem, nem, nem, nem érzem én azt, hogy. Tehát előbb néznéd meg a szeresom -e ezt, mint. Mondtam, ezt. hogy kettő. <gül> akkor előbb néznéd meg a. Szaló. Szalót, mint ezt. Communion. No, hát a A Communion. szerintem. A az Adélt is, a, a, a Dynamite-ot -e nem nézném meg újra, meg az idét. a, a, a Szereshamer szerintem. Na, no, a New Kids. Az nem nép akarata volt. Az volt, van -e? Akkor legyen három. Na, no, feltornászol. Menni, menni fog ezt ez, menni fog ez még egy picit így valami most már ez az adás. Jó, most te. Én nem arról beszélek, hogy ez volt a legrosszabb fiam, amit valaha mert nem így van. Csak hogy. Én nem szeretném, hogy a népakarata az arra lenne felület, hogy ilyen filmeket nézzünk. Jó, hát 1856 filmnél tartunk. Jó, csak a kétlen, jövőben hogy még én vétózni kettő. fogok, hogyha a Metőr filmet sorsolunk ki. Tehát én, én annyira, én, én, én annyira én, nem bánom, hogy ezt megnéztük. Nézzük. Én, én, nem, én nem szeretném. És ez lehet, hogy most tényleg az én segfelységem, tényleg megnéztem meg mindent, de, de én a jövőben nem szeretnék erről beszélni, és tényleg azért is nem akarom különösebben bántani, mert, mert tényleg, tehát itt az emberek csinálták szabadidejükben, idejükben, és, és nyilván, hogyha valami egy szenvedélyed, akkor azt, azt szeretett csinálni, csak az nem jelenti azt, hogy, hogy mindenki másnak is akkor hogy azt tannia -e kell. Hm. Igen, mert érdekes egyébként ez az egész amatőrfilmes dolog. Én úgy félig meddig ismerek a amatőrfilmes társaságokat, és most nem azt mondom, hogy erről szoktam velük sokat beszélgetni, mert amúgy egész más dolgokról szoktam velük beszélgetni, de, de hogy én úgy vettem észre, hogy az van egy ilyen amatőr filmes, de lehet, hogy tévedek, csak én, én ezt láttam, hogy van egy ilyen amatőrfilmes réteg, és ők igazából egymás amatőr filmjét, meg más amatőr filmeket nagyon szeretnek. Tehát, hogy, hogy van, aki nagyon sok amatőr filmet megnéz, és én nyilván vannak kivételek, meg ez a film is valószínűleg kivétel, mert ez azért nagyobbat ment, de hogy így a legtöbb amatőr filmes igazából azért csinálja egyrészt a saját szórakozásukból, tehát tényleg hobbiból, ahogy én is mondjuk videókat vágok, hogy igazából élvezem, és szeretem csinálni, és ki tudom benne élni a kreativitásomat, és ez szerintem tök jó. Kell, hogy legyen valami mindenkinek, amiben kiélheti a kreativitását. És... Vagy azért, hogy így meg tudja mutatni a többi filmesnek, hogy látjátok, én, én ezt meg tudtam csinálni. Viszont ez tény, hogy aki nincs benne ebbe a rétegbe, az úgy az azért ezt nehezen viselített. Most ha, ha tényleg az lenne, hogy, hogy két hetente kihúzunk egy ilyet, akkor én is azt mondanám, hogy gyerekek, ne már. Tehát azért hmm. ez, így, ez így sok. Mert ez tök jó pofa, meg poén, de így kis adagokban. Jó, ez szerintem. Ezért Meg... volt baj, hogy másfél órás. Még kis adagokban pontosan, jó. Pontosan. És ez a, ezért mondom, hogy én úgy több ilyen amatőr filmet láttam annó, és, és szinte mindegyiknél az volt a baj, hogy túl hosszú, mert ez nem bír el ennyit. Most, most őszintén, ha ez fél órás lett volna, akkor Gergő szerintem te is jobban vélekedtél volna róla, nem? Biztosan. Tehát, hogy szerintem itt ez, ez, ez egy nagyon kardinális dolog, és amúgy meg valahol tökre értem, hogy az ember pont emiatt, amit, amit mondtam, hogy gondolok ezekről, hogy azt mondja, hogy ne legyen félórás, hát én csináltam másfél órányi filmet, én meg akarom mutatni mind a másfél órá, tehát mindet én csináltam lelkesedésből, miért vágjam ki azt, amit csináltam, és ez is érthető, csak ugyanakkor... Próbálnak egy igazi filmre ebben. Igen, igen, igen, ebben. igen, csak szerintem itt ne, nem ez kéne, hogy a cél ne. legyen, de lehet, hogy én gondolom rosszul, nem tudom. Uh, ja. hát nem szégyen egy, egy 40 perces filmet csinálni. Van egyébként, akinek ez bejön, tehát jó, nem hogy? magyar, nem magyar volt, tehát ott van például a nem tudom, Stop, Stop, ami hát ugyanez, szinte kicsit magasabb költségvetéssel, de az körülbelül ugyanez volt, hogy, hogy filérekből nullából nekiálltak megcsinálni. És uh, Mondjuk én nem kifejezetten szívvelem azt a filmet, de, de az kétségtelen, hogy, hogy elindított egy karriert. Ez most egyszerre volt a szék, a Tripod, meg a kazánnál, nem ami volt. fölrobbant. Vagy én nem tudom, de ez nagyon durva. Szóval, Godzilla a, volt. Igen, a shop stop az például, szerintem egy, egy, egy többé-kevésbé jó példa, hogy, hogy, hogy meg lehet ezt csinálni. Tehát, hogy valaki tényleg, az sem egy sokkal nagyobb mércével indult. De, de ott például... De ez egy kivívó egy azért, tehát az egymillióból egy a sok stop. Hát nem. igen, csak mondom, hogy van, akit például ezt tökül lehet tud indítani egy pályán. Üm, nem tudom, hogy a Norman rendezője azt hiszem, hogy végül is nem lett, nem lett végül is befutott filmes. Hát egy filmet rendezett, még de egy Deus Ex Machina nevű filmet, amiben ugyanúgy ez a főszereplő van. De milyen jó címválasztásai vannak, nem? Norman Deus Ex... Mahina, tök, ja. tök jó. Üm, ja. De mondom, igazából felcsapagunkat tudjuk ismételni. Én sem kifejezetten ugrálnék, ha az elkövetkezendő időkben minden egyes nép akarata a filmünk ilyen amatőrfilm de szerintem ez egynek tehát teljesen jó volt. Ez, tehát ez volt a száz, nem tudom, hogy huszadik, vagy valahogy így, vagy, vagy még, még is lehet, nem tudom, 140 is, vagy valahogy így. Tehát abból egy, az szerintem bőven belefér nem hiszem, hogy tényleg sok lenne ebből, de akkor Gergő megvétózza, és akkor mind megterjedünk. Ha én, ha én megvétózhattam a versuszt, akkor Gergő is vétózhassam az <gül> filmeket, mert szerintem az teljesen korrekt. Ne, már, ne, csak már csak Fredinek, meg nekem kell kitalálni, hogy mit vétóztam. Bár én itt sajnálom már, hogy megvétóztam a versus egyébként, egy picikét sajnálom, de. Egyébként nem volt egy jó döntés, mert egyszer már kipürtötted, hogy megnézted újra. Az igaz, hogy belázasodtál utána, és ez egy igaz történet, de ez, ez nem visz egyébként. Nem biztos, hogy valószínűleg, de tényleg belázasodtál. Ez az, amúgy nem vicces. Én amikor... am, hogy ezt megnézném. Hát De pont, tehát én annyira kíváncsi lennék, hogy ti mit szóltok a Versushoz, ugyanakkor meg nem akarom, hogy nem szeretném, hogy, hogy megnézni. Beszélünk róla, miután megvétóztatok. Igen. Tehát, hogy így. Ö... 20. filmbarát. Igen, igen, a 200. adásnál megnézzük a Versus 4-en. Okay. Uh, Hú, az jelenti, én hogy én megint az azt, jelenti, azt jelenti, hogy Black Sheep meg én megnézzük körülbelül 6-szor rá. Már többször láttam a Versus-t, mint a nekem 8 ablak sem Ezek már ha. most meleg a homlokon. Igen. Hogy 8 <gül> meg legyen akkor a Versus is, nem csak a nekem 8. kb. <gül> igen. De, de tényleg már zavarba olyan sokszor látjuk a versus <gül> <Igen. gül> Ezt... Jó. Na, akkor ez volt a Nomenest Man, vagy Omen, avagy Reszkes Szabó János kibeszélőnk, hát egy, egy érdekes filmélmény volt. Én szerintem a Balatonos részt azt feltöltöm majd a Twitter, illetve Facebook csatornákra, mert szerintem ezt látni. De... Csinálsz belőle egy ilyen um, 10 órás ja. de Csak a fecskés bácsiból. Legjobb terüli mennyi Azt a beleélést, amit csinálnak óriási nagyon állott. Mi lehetett az instrukcióra? Kíváncsi lennék. Meghalz. Csinálj úgy, mint a éppen meghalál a a Balatonban. Hát több nem lehet egyszerű. Csak van, amelyik nagyon komolyan vette, van az a néni a végén, a, amikor éppen kilép, aztán mégse, aztán kilép, aztán mégse. Az nagyon jó volt összevágva. Na ott, ott a vágás, Az nem volt összevágva. Nem volt? Azt, azt hiszem, hogy, hogy ott az volt, hogy elkezdett kilépni a balam. igen a galamb, Utána visszapörgették. Én azt hittem, nem. hogy az úgy volt megcsinálva. Szerintem nem. Én is azt hittem, de visszanéztem, és nekem, nekem nem úgy. Tűnt. Egészen egyedi rendezői megvalósítás. Te lehet, hogy ezek. csak olyan profi volt, és erre ment el 20 000 forint, hogy, hogy ezt megvalósítsák. De... Svarcenek gerezén ne bele, a láb fontosabb volt. <gül> jó jó na, hát akkor gyerekek létezik, hogy rekordot döntöttünk igen, az öt órák már megvan van simát. azt a rohadt élet és nem is volt Star Wars, nem is volt bosszú álló, nem volt Godzilla be, nem volt, volt. John Wick volt, meg Godzilla meg büntetők. <gül> és egy órával hamarabb kezdtünk, és ugyanúgy végzünk, mint máskor. Teljesen izé, esélytelen, hogy ez a hamarabb kezdés ez nem működik. Ez Semmi nem működik, nincs más számunkra. Úgy tűnik, csak az a biztos, hogy mikor végzünk ezek szemben. Igen. Ezzel próbáljunk 9-kor se kezdeni, és akkor lehet, hogy akkor is 11-kor végzünk. Ezt, ezt nem biztos, hogy meg kéne polni. Nem, ezt én annyira, én... na, én akkor most élnék a végtóba. Jó. Na, hát fogadjátok szeretettel a újabb leküzdhetetlen podcast, miért földkövet hagytunk magunk után. Ja, persze, majd a következő Star leküzdjük. Mondjuk ehhez az is kellett, hogy, hogy uh, jó későn volt, tehát jó sok filmfelgyűlem lett. Ja. Hát igen. De hát annyira sok nem sok. tehát. De nem? még így is volt, amit kidobtunk, mert ugye az éretlenség ja, a, én már láttam, és ugye majd ti ja. is megnézitek elvileg a következőre és az is mostani jó. aktuális premier volt a Booksmart hát film. volt, film hát ennél volt, hogy több, 12-13 hát jó, és... csak itt azért, sokat láttunk sokan tehát a John Winkett, meg a godzilla is ugye egy kicsit elment az idő talán, meg az Zaladin-nál hát meg de de beszélni a filmről de a de fél óra ja, hát igen, meg Depalma is kurva nagy helyet elfoglalt kivágod a, a Pálmát, és akkor meg lesz a, és akkor nem lesz rekord kivágod jó. a Pálmát? <laughs> Nem a maminában. A jól. basszus az eleje, amit a készülök valami pálmás poénnal, és Gergő meg ellopja. Bocsánat, seggfej Jó. vagyok. Jó. Jó, megyek aludni. Akkor okay. ö, köszönjük szépen a figyelmet, reméljük ti is jót szórakoztatok, és akkor várjuk Depálma jogi osztályáról az e-mailt. Mire legközelebb... összegyűjték, az, az alatt elhasszanak, úgyhogy szerintem nem lesz erre most. Legközelebb el. a dominó kibeszélővel Uh, igen, ezek után benneteket. megnézzük. Igen, buszáj lesz. Majd De... lesz meg a kereset szerintem. Az, aki beszélje már nem lesz ugyan olyan, mint amilyen eredetileg lett volna ezek után. Ja. Jó. Na, akkor köszönjük szépen, legyetek jók, és akkor találkozunk júniusban, majd a 170. adásnál. Szerúztok! Sziasztok! Sziasztok! Tegyél -e te is részese adásainknak, küldjél a Népakaratarolatunkba maximum három filmet, hogy megnézzük, de előtte a filmbarátok.blog.hu oldalon keres rá, hogy nem-e volt-e már róla szó, illetve rajta benne már a listán. Erre ott van egy külön aloldal, amit jobb oldalt találsz meg a blogon. De küldhetsz nekünk kérdéseket, reakciókat, borítóképeket, konstruktív kritikát is a filmbarátok podcast kukatsz, címre, örömmel fogadjuk reakcióitokat. Emellett fel vagyunk iTunes-on, Facebookon, Twitteren és persze YouTube-on, szóval ott is követhetnek minket, reméljük tetszett nektek az adásunk és találkozunk majd legközelebb is.